У Ілкі Колінс «Жінка в білому», детективний роман. Читає Лілія Мироненко «Період перший». Починає оповідати Волтер Гартрайт, учитель малювання з Клеменс Інна «Розділ перший». Це оповідь про те, що може витерпіти жінка і чого може добитися чоловік? Якби машина правосуддя справді глибоко та безсторонньо розбирала кожну підозрілу справу, якби лише помірно підмащена золотом неухильно провадила кожне судове слідство, то події, зображені на цих сторінках, здобули б, напевне, широкий розголос під час судового процесу. Але в деяких випадках закони досі, хоч як крути, зустається нанятим слугою товстого гаманця. Тож ця історія буде вперше розказана тільки тут. Десь так, як раніше її міг почути суддя, зараз її почує читач. Жодна з істотних обставин, стосовних до розкриття цієї справи, о дій початку і до кінця, не буде тут відтворена на підставі чуток. Коли Волтер Гартрайт, що пише ці вступні рядки, опинятиметься ближче, ніж інші до подій, про які мова, він розповідатиме про них сам. Коли ж він не буде учасником подій, то поступиться місцем оповідача тим, хто особисто знайомий з обставинами справи і хто так само точно і правдиво продовжить його працю. Отже, оповідачів цієї історії буде кілька душ, як на суді виступає кілька свідків, і мета в обох випадках одна – що найточніше і що найдокладніше – висвітлити правду і простежити хід подій в цілому, дозволяючи живим їх свідкам кожному своєю чергою розповісти про почуте і побачене. Послухаймо спочатку. Волтера Гартрайта, 28-літнього вчителя малювання, розділ другий. Був останній день липня, спливало довге, спекотне літо, і ми, зморені блукальці лондонських бруківок, подумували вже про тіні від хмар над сільськими ланами та про осінні леготи на узбережжі. Що ж до мене, сердечного то літо, минаючи, лишало мене в кепському здоров'ї, не в кращому настрої, і сказати правду майже без грошей. Протягом року я тратив свій заробіток не так обачно, як завжди, і через те розкошування мусив нині перебути ощадливу осінь між материним котеджем у Гемстеді і моєю власною кімнатою в Лондоні. Пам'ятаю, вечір був тихий. Хмарний, лондонська задуха злягла ще й тяжче, і вуличний гамір помалу заумирав. Серце великого міста і маленьке моє неначе наче билися в унісон, дедалі млявіше, пригасаючи разом із вечірньою загравою. Я відірвався від книжки, над якою більше мріяв, ніж читав її, і вийшов з будинку, щоб податися за місто, подихати вечоровою прохолодою. Був якраз один із двох вечорів, що їх я зазвичай пробував із матір'ю та сестрою, тож я попростував у північному напрямку до Гемстеда. Тут необхідно згадати, що батько мій помер за кілька років до подій, про які я пишу, і що з п'ятьох дітей живі лишалися тільки сестра Сара та я. Батько теж був учитель малювання, роботящий і заповзятий, він мав великий успіх, ніжно люблячи свою родину і турбуючись про її майбутнє, бо ж крім його заробітку, не мали на що жити. Батько зразу після одруження застрахував своє життя на значно більшу суму, ніж це роблять інші. Завдяки його дивовижній розважності і самовідданості, мати з сестрою могли й по його смерті не бідувати, як не бідували, поки він жив. Уроки батькові дісталися мені в спадок, і як мені було не тішитися таким початком мого самостійного життя. Тихі відблизькі заграви ще догоряли на найвищих пагорбах, а Лондон унизу вже потонув у темному морі захмареної ночі. Коли я підійшов до хвіртки матусиного котеджу, не встиг я позвонити, як двері розчахнулись, і замість служниці на порозі з'явився мій шановний приятель, професор Песка, італієць. Він радісно метнувся мені назустріч, пронизливо вигукуючи щось схоже на англійське привітання. Професор сам собою, і з огляду на подальші події, заслуговує на честь бути представленим читачеві. Волоїй випадку саме з нього почалась та загадкова родинна історія, про яку піде мова на цих сторінках. Познайомилися ми з професором Пескою в одному багатому домі, де він давав уроки своєї рідної мови, а я – малювання. Про його минуле я тільки й знав, що колись він був викладачем у Падуанському університеті, мусив виїхати з Італії через політику. Що це означало, він ніколи нікому не пояснював. А тепер, ось уже багато років, був шанованим викладачем чужоземних мов у Лондоні. Хоч і не карлик у справжньому розумінні слова. Адже з голови до п'ят він був напрочуд пропорційно збудований. Песка був чи не найменший чоловічок, якого я будь-коли бачив не на сцені, а в житті. Привертаючи до себе увагу вже самої своєї зовнішністю, він вирізнявся з-поміж інших смертних ще й нешкідливим диватством. Головною метою його життя стало прагнення зробитися щирим англійцем, аби цим виказати свою вдячність країні, де він знайшов притулок і засоби для існування. Щоб зробити приємність англійському народові, професор вічно носив з собою парасольку і ходив у циліндрі та гетра. Але цього було замало. Він жадав не тільки виглядати англійцем, а й дотримуватися всіх англійських звичаїв та розваг. Гадаючи, що ми вирізняємося особливою любов'ю до спорту, цей чоловічок по простоті душевній віддавався всім нашим національним спортивним забавам, твердо переконаний, що їх можна осягти єдиним зусиллям волі, достоту так, як він призвичаєвся до гетрів та циліндра». Я сам не раз бачив, як він сліпо важив своїми кінцівками на лисичому полюванні чи на крикетному полі, а одного разу мені довелося стати свідком, як він, так само сліпо, ризикував своїм життям на морі біля Брайтонського пляжу. Ми зибались там випадково і пішли разом купатись. Коли б ми зайнялись якимось суто англійським видом спорту, я вже б, річ, звісна, не випускав професора з очей. Та оскільки чужоземці почуваються у воді не з англійців, я і в голову не покладав собі, що й мистецтво плавання належить до тих спортивних вправ, котрі песка вважає за можливе опанувати зразу одним нападом. Ми попливли від берега, та скоро я завважив, що мій приятель відстав. Я обернувся. З жахом і подивом я побачив, Самі дві білі ручки між собою та берегом. Вони майнули і вмить щезли. Я пірнув за ним. Бідолашний чоловічок лежав собі, скрутившись калачиком, у виемці на дні і здавався таким крихітним, яким я його ніколи не бачив. Я витяг його на поверхню. Свіже повітря повернуло його до життя. і з моєю поміччю він піднявся по східцях до своєї кабінки». Професор ще й не оклигав як слід, а вже на нього знов найшла там она. Дивовижне переконання, що він таки вміє плавати. Ще цокочучи зубами, він непевно усміхнувся і заявив, що то, мабуть, була судома, а коли оговтався цілком, то приєднався до мене на пляжі. І тут його палка південна вдача миттю взяла гору над штучною англійською стриманістю. Він просто оглушив мене Нестримним потоком слів гарячущої італійської подяки Вигукував, що віднині хай я розпоряджаюся його життям Що він не заспокоїться, поки не відплатить мені послугою Якої я, своєю чергою, не забуду до кінця днів своїх Я щосили намагався зупинити цю зливу сліз та признань Пробуючи обернути все на жарт Якось мені начебто так і вдалося Трохи охолодити його перебільшене почуття вдячності. Не думав я тоді, не думав і згодом, наприкінці нашого приємного відпочинку, що скоро й трапиться та нагода віддячити мені, яку так полум'яно шукав песка, що він жадібно вхопиться за неї і тим спрямує все моє життя в нове річище і до непізнанності змінить мене самого. Але так сталося. Якби я не пірнув по професора Песку, коли той лежав на ріні під водою, на піску під водою, я б найвірогідніше ніколи не зробився учасником подій, що про них мовиться в цій повісті. Я певне, навіть і мені не почув би жінки, що заволоділа всією моєю душею, стала метою всіх моїх поривань, провідною зорею мого життєвого шляху». Розділ третій. Схвильоване обличчя і збуджена поведінка пески в той вечір, коли ми з ним зіштовхнулись біля хвіртки, сказали мені без слів, що скоїлося щось надзвичайне. Одначе Гуді було вимагати від нього негайного пояснення. Я міг тільки припустити, поки він обіруч тягнув мене до кімнат, що знавши мої звички, він прийшов до котеджу саме цього вечора, щоб зустріти мене напевне і розказати якісь дуже приємні вісті. Ми вдерлися до вітальні страшенно грубо і галасливо. Гірше бути не може. Мати сиділа біля відчиненого вікна, сміючись та обмахуючись віялом. Песка був у неї, улюбленець, ще й неабиякий. Яких тільки коників він не викидав, вона йому все пробачала. Люба матуся. Від тої хвилини, коли вона побачила в глибоку і вдячну відданість її синові, вона прихилилася до нього всім своїм серцем, не дивувала ніяким його чужоземним химерам, ба навіть не намагалася їх збагнути. Сестра моя Сара, дарма ще молода, ставилася до Пески стриманіше, вона цінувала належно його чудові душевні риси але не приймала його так безоглядно, як мати. Як на її острів'янські поняття про доброзвичайність, професор постійно переступав межі дозволеного. Така вже була його вдача. Але Сара не могла не обурюватись. Вона ніколи не могла приховати, як її вражала материна поблажливість до ексцентричного маленького чужоземця. До речі, я заважив, не тільки на прикладі моєї сестри, а й інших, що ми, молоде покоління, далеко не такі щирі чулі, як більшість наших старших. Я часто бачу, як старі хвилюються, шаріються, заздалегідь смакуючи якусь невинну втіху, а внуки їхні при цьому лишаються незворушні та байдужі. Либонь, наші старенькі були свого часу щирішими дітьми, ніж ми. Невже ця освіта забігла так далеко вперед, що ми нині хоч трішечки, а так і занадто освічені та виховані? Не сміючи це стверджувати, я тільки зазначу, що в товаристві професора Пески мати здавалася куди молодшою за сестру, так і цього разу, в той час, як мати від щирого серця Сміялася з нашого хлоп'яцького вторгнення до вітальні. Сара стурбовано збирала черепочки чашки. Її професор скинув на підлогу, коли зірвався відчиняти мені двері. «Я вже не знаю, що було б, Волтере, коли б ти спізнився на часину», – сказала мати. «Песка не ошалів з нетерплячки, а я – з цікавості. Професор приніс якусь чудесну новину». Каже, що вона стосується до тебе, але він безжально відмовився, хоч натякнути на неї, поки не прийде його другу Волтер. От, лихо, тепер зіпсовано сервіс, пробурмотіла Сара сама до себе, сумовито розглядаючи скалки, а в цей час Песка, щасливому невіданні, скоєного ним лиха, завзято викочував велике крісло з кутка на середину кімнати щоб зависочити над нами у всій своїй ораторській величі. Повернувши крісло спинкою до нас, він скочив на нього коліньми і свильовано звернувся з цієї імпровізованої кафедри до своєї пастви, що складалася всього з трьох душ. «Отже, мої добрі дорогенькі!» – почав песка. Він завжди казав «мої добрі дорогенькі», коли хотів сказати «мої шановні друзі». «Слухайте мене! Настала ця хвилина! Я сповіщаю мою добру новину! Нарешті я говорю!» «Слухайте, слухайте!» – мовла мати, схвалюючи цю професорову витівку. «Мамо!» – прошепотіла Сара. – «Ось зараз він розламає наше найкраще крісло!» «Я повернувся у своє минуле!» І я заволаю до найблагороднішого і смертних, провадив Песка, палко вказуючи на недостойного мене через спинку крісла. Я промовляю до того, хто знайшов мене мертвого на дні морському через судому і хто витяг мене нагору. А що я сказав, коли вернувся до життя і до одежі? Набагато більше, ніж годилося. Відказав я, скільки мога твердіше, бо коли заохотиш професора до цієї теми, то його почуття неминуче пролються потоком сліз. «Я сказав», – наполягав песка, – «що моє життя належить моєму дорогому другові Волтеру до кінця днів моїх, і так воно є. Я сказав, що не заспокоюсь, поки не знайду нагоди зробити щось хороше». «Для Волтера, і до самого цього благословенного дня я не знав спокою, а нині, – закричав запальний чоловічок, – щастя переповнює мене і хлюпає через край. Адже слово честі, присягаюсь душею, клянусь і вірою, я нарешті зробив щось хороше, і мені лишається тільки сказати одне слово». Гарно добре. Тут, мабуть, варто пояснити, що Песка пишався своєю, на його думку, бездоганною англійською мовою, своєю англійською одежею, манерами і всім способом життя. Підхопивши кілька загальновживаних виразів, він до ладу й не до ладу пересипав ними свою мову, перетворював на складні слова, смакуючи їхнє звучання і не тямлячи значення нанизував їх якось по-своєму, зіштовхував і зливав їх в одно. наче то був один-єдиний склад. Серед великосвітських лондонських домів, де я викладаю мову моєї вітчизни, без передиху перейшов професор до свого так надовго відкладеного повідомлення. Є один, страшенно світський, на великій площі Портленд. Ви ж знаєте, де це? Так, так. А вже, жегеж, чудовий дім, мої добрі дорогенькі. А в ньому пречудова родина. Матінка, здорова та гарна. Три дочки, здорові та гарні. Двоє синів, здорових та гарних. Та батечко найздоровіший та найгарніший з усіх. Він сильнющий купець і купається в золоті. Був колись красень а зараз у нього лисина і два підборіддя, то вже й не красень. Але увага! Я втовкмачую тим дочкам божественного Данте. І ох, свята діво, оборони заступи, ніякими словами не скажеш, який трудний божественний Данте цим трьом гарненьким голівкам. Та дарма на все свій час, і ще більше уроків, то краще для мене. Тепер увага! Уявіть собі, що сьогодні я навчаю тих трьох панночок, як завжди. Ми всі четверо спустилися в Дантове пекло на сьомий круг. Але не в цій мріч. Усі круги однаковісінькі для трьох здорових та гарних панночок. Але на сьомому крузі мої учениці загрузили, і я, аби їх витягти, декламую, пояснюю. Червоні знатуги, от-от лусно від даремних зусиль. Коли це в коридорі, зарипіли чоботи, і входить золотий батечко. Той сильнющий купець із лисиною та двома підборіддями. Ха, мої добрі, дорогенькі, я ближче підійшов до діла, ніж вам здається. Маєте ще терпець? Чи ви вже сказали подумки собі? А хай йому всячина, песка так і не договорить сьогодні. Ми хором заявили, що нам дуже цікаво. Професор повів далі. А в руках у золотого батечка лист. Вибачившись, що перебиває житейсько-домашніми клопотами наші пекельні студії, він звертається до трьох панночок і починає, як усі ви англійці, з величезного «о». О, мої дочки, промовляє сильнющий купець. Ось я маю листа від мого друга, містера. Ім'я вискочило мені мене з голови, але дарма. Ми ще повернемося до цього. Так, так, а вже ж, а Так той батечко й каже, я маю листа від мого друга, містера Н. Він просить мене порекомендувати вчителя малювання йому в його маєток. Свята, діво, оборони заступи! Коли я почув ці слова, я ладен був кинутися золотому батечкові на шию, аби тільки дотягся до неї. І довго-довго тримати його вдячних обіймах. Але я тільки підскочив на стірці. Я сидів, мов, на голках. Я весь палав бажанням забалакати, але прикусив язика і дав батечкові договорити. «Може, ви знаєте, – каже цей грошовитий добродій, помахуючи листом, – може, ви знаєте, мої любі, такого вчителя малювання, якого я міг би рекомендувати?» Три паночки перезирнулись і відповідають, починаючи з незмінного «О!» «О, ні, любий тату!» Але ось, містер Песка, почувши своє ім'я, я не втерпів. Думка про вас, мої добрі дорогенькі, вдарила мені в голову, наче кров прилила. Я скочив, ніби хто ж мене знизу з-під землі, крізь сидіння з писом, і звернувся до сильнющого купця чистісінькою англійщиною. О, любий сер! Я знаю такого чоловіка, найперший і найкращий на світі учитель малювання. Рекомендуйте його поштою сьогодні ж і посилайте з усім начинням. Ха, ще один чисто англійський вираз. Посилайте з усім начинням хоч завтра. Стривайте, стривайте, каже батечко. Він чужоземець чи англієць? Англієць, відповідаю. До самих кісток «А порядна людина?» Питається батечко «Сер!» Кажу я Бо це останнє запитання Мене обурило І я перестав бути з ним за пані брата «Сер!» Безсмертне полум'я геніальності Палає в грудях у цього англійця А головне Що воно палало й в грудях його батька «Байдуже!» Каже цей золотий варвар батечко Хай він там буде, хоч який геніальний, містер Песка. Нам тут в Англії не треба генія, коли з ним не йде по підручці порядність. А коли вони разом, то ми раді, вельми раді. Чи може ваш друг подати рекомендаційні листи? Я недбало помахав рукою. Рекомендації, кажу я. Свята діво, матір Божа, про що мова, та купи рекомендацій, повнісінькі теки рекомендацій, якщо хочете, вистачить однієї чи двох, каже цей флегматичний багач. Хай він надішле їх мені разом зі своєю адресою. І ще стривайте, містере Песка, перш ніж вам йти до вашого друга. Я хочу щось вам передати для нього. Гроші. обурено вигукую я. Ніяких грошей, поки мій щире англієць їх не заробить. Гроші, дивується батечко. Хто говорить про гроші? Я маю на увазі записку про умови роботи. Продовжуйте ваш урок, містере Песка, а я перепишу ті умови. З листа мого друга. І сідає цей власник товарів Та грошей за стіл. Береться за перо, чорнило і папір, А я знову сходжу в дантове пекло Разом із трьома панночками. За десять хвилин записка готова, І батечкові чоботи порипіли геть по коридору. Від тієї хвилини слово честі Присягаюсь душею, клянусь і вірою, я забув про все на світі, все переможна думка, що нарешті збулась моя мрія, і що я можу прислужитися моєму другові, переповнює, п'янить мене, як я витяг трьох панночок із пекла, як упора в інші свої справи, як проковтнув свій невеличкий обід. Про все це я знаю не більше, ніж той, хто живе на місяці. Досить мені знати те. Щось Що я тут із запискою сильнющого купця, щедрий, як життя, полум'яний, як вогонь, і щасливий, як король. Ха-ха-ха, гарно, гарно, гарно, добре. І професор, махаючи конвертом над головою, закінчив свою довгу багатослівну оповідь пронизливою пародією на англійське ура. Ледве він замовк, як мати з блискучими очима, вся зашарівшись, підвелася з місця. Вона лагідно встала і стисла руки маленького професора. «Дорогий наш, добрий песко», – мовла вона. «Я ніколи не сумнівалася, що ви щиро любите Волтера, але тепер я переконалася в цьому більше, ніж будь-коли». «Так», – ми дуже вдячні професорові Песті за нашого Волтера, додала Сара. Кажучи це, вона вже й підвелася була, мовби наміряючись своєю чергою підійти до того крісла. Але спостерігши, як пристрасно професор Песка обсіловує руки нашій матері, насупилась і знов сіла на своє місце. Якщо цей фамільярний чоловічок так поводиться з моєю матір'ю... «То як же він поведеться зі мною?» Вираз обличчя іноді промовляє не слів. Не сумніваюсь, що Сара, сідаючи, думала саме так. Хоч я був щиро зворушений, бажанням пески допомогти мені. Перспектива такої роботи не дуже мене потішила. Коли професор облишив руки нашої матері, я тепло подякував йому за клопоти про мене і попросив дозволу прочитати записку його шановного патрона. Урочисто вимахуючи рукою, песка вручив мені конверта. «Читайте!» – величаво проголосив він. «Запевняю вас, мій друже, що писання золотого батечка промовляє само за себе суремним гласом». Умови були викладені чітко, відверто і цілком зрозуміло. Мене повідомляли, що, по-перше, Фредерік Ферлі, ексквайр, власник маєтку Лімеріч у Камберленді, шукає досвідченого вчителя малювання на 3-4 місяці. По-друге, обов'язки вчителя малювання будуть двоякі – навчати двох молодих леді мистецтва акварелю, а в години дозвілля – порядковувати коштовну колекцію малюнків, що належить господареві і постраждала від цілковитого занедбання. По-третє, вчитель повинен жити в Лімериджі. Він буде на права джентльмена. Платня – чотири гіней на тиждень. По-четверте і по-останнє, без рекомендацій найдокладніших щодо особистих якостей і фахових знань, не звертатись. Рекомендації надіслати – Другові містера Ферлі в Лондон. Він уповноважений скластий договір. Наприкінці записки були прізвище, ядреса батька учениць професора Пески. Звісно, умови були спокусливі, а сама робота, напевне, і легка, і приємна. Пропонувалась вона мені на осінь, пору, коли я майже не мав уроків. І оплата, як підказував мені мій фаховий досвід, була напрочуд щедра. Я розумів усе це, розумів, що мав би радіти, аби тільки пощастило здобути собі це місце. І все ж, прочитавши записку, я відчув нез'ясовну нехіть братися до цього діла. Я ще ніколи не зазнавав такого болісного розладу між чуттям обов'язку та бажанням, чи то пак дивним небажанням, як тепер, «Ой, Волтаре, твоєму батькові ніколи так не таланило», – сказала мати і собі, прочитавши записку та віддаючи її мені. «Спізнатися з такою знаттю», – докинула Сара, гордовито випроставшись. «І що втішно, так це бути рівними з ними». «Так-так, умови, що й казати, вельми спокусливі», – відказав я нетерпляче. «Але перш ніж посилати свої рекомендації, я хотів би трохи подумати». «Подумати», – луною відгукнулась мати. «Волтаре, що це з тобою? Що це з тобою?» «Подумати», – завтурувала сестра. «Як ти можеш говорити такі несусвітні речі за таких обставин?» «Подумати! Подумати!» Ступив професор із своєю арією. А про що тут думати? Відповідайте, чи це не ви нарікали на своє здоров'я? Чи не ви мріяли про те, що називаєте цілунком сільського леготу? Ну так у ваших руках папір, що надає вам такі щедрі цілунки сільських леготів. Хоч би вам духу не забило за чотири місяці, чи ж не так? І знову же гроші. Ну, не вже чотири гіней на тиждень? Це не гроші. Свята діво матір Божа. Дайте ці гроші мені і мої черевики зареплять, мов у золотого батечка, примовляючи, Ох, якого багатія ми носимо. Чотири гіней на тиждень, а на додачу ще й чарівне товариство двох молоденьких панночок. «Більше того, вам буде й постіль, і сніданок, і обід, вас заливатимуть англійськими чаями, пінявим пивом, і все це задарма. Но, Волтер, мій дорогий, любий друже, хай вам що. Це перше в житті очі мої лізуть рогом, так я вам дивуюсь». Але ні, підробне подивування матері. Що не могла збагнути чудної моєї поведінки, ні захоплений пещин перелік усіх моїх майбутніх благ, не захитали безглуздої моєї нехіті їхати в моє токлеме річ. Я почав висувати всілякі дріб'язкові відмовки, та всі вони, на превелику мою досаду, були рішуче відкинуті. Тоді я спробував спорудити останню перешкоду. Що ж буде? З моїми лондонськими учнями, поки панночки Ферлі навчаться малювати з натури, під моїм керівництвом. Але, на жаль, очевидно було, що більшість моїх учнів роз'їдеться хто куди на осінь, а тих небагатьох, котрі зостануться в Лондоні, можна доручити одному з моїх колег, тим більше, що я сам якось був його виручив за подібних обставин. Сестра нагадала мені. Що цей добродій сам пропонував мені свою допомогу на той випадок, коли я захочу виїхати з міста. Мати слізно просила мене відкинути пусту примху в ім'я мого власного блага та здоров'я, а песка жалібно благам не вражати його в самісіньке серце відмовою від першої послуги, яку він робить на віддяку за свій порятунок. Ці умовляння дихали такою щирою любов'ю, що зворушили б кожного, хто має в серці хоч краплю доброти. Хоч я так і не зумів приглушити свого нез'ясовного упередження, та мені стало совісті добре себе присоромити подумки, і я, щоб суперечка закінчилася миром, поступився, обіцявши зробити все, що від мене вимагається. Решта вечора – Минула в жартівливих балачках про моє майбутнє життя в товаристві двох молодих мешканок Камберленду. Надихнутий англійським грогом, від якого він захмелів за п'ять хвилин, песка утвердився в своєму званні щирого англійця, проголосивши одну по одній кілька промов і незліченну кількість тостів за здоров'я нашої матері, моєї сестри, за моє власне а також містера Ферлі і двох молодих панночок. Причому він тут таки щоразу сам собі дякував від імені всіх нас. «По секрету, вольтере довірчо казав мені мій маленький приятель, коли ми вдвох вертали додому. «Я оце згадую про своє красномовство і пишаюсь. Душа моя, отот -от лусне від шанолюбства!» Одного чудового дня я таки виступлю у вашому славетному парламенті. Мрія всього мого життя стати вельми шановним пескою, членом парламенту. Вранці я послав мої рекомендації на Портленд Плейс. Збігло три дні. Я вже тішився тих цим, що мої папери не справили, мабуть, належного враження. Та на четвертий день надійшла відповідь. Мене повідомляли, що містер Ферлі бере мене на службу і просить негайно виїхати в Камберленд. Усі необхідні вказівки щодо того, як мені добиратися, були чітко і турботливо викладені при писці. Знехотя я спакувався, щоб завтра вранці вирушити з Лондона, надвечір, поспішаючи десь на гостину, до мене забіг песка попрощатись. Мої сльози! Весело сказав професор, худко висохнуть від грандіозної думки про те, що моя щаслива рука дала перший поштовх вашій кар'єрі. Тож їдьте, мій друже, і ради Бога, поки сонце сяє над Камберлендом. Ще одна англійська приказка. «Форайте своє сіно, женіться на одній з тих панночок, станьте членом парламенту». А як вилізете на драбину, згадуйте, що все це зробив Песка, який зостався там, унизу. Я спробував засміятися з моїм маленьким другом, але його прощальний жарт не поліпшив мені настрою. Він промовляв свої напучування, а мені чомусь щеміло серце. Коли Песка пішов, мені не лишалось нічого іншого, як піти в гемсте. Попрощатися з матір'ю та сестрою. Розділ четвертий Цілий день гнітила докучлива спекота, І вечір був похмурий, задушливий. Матері й сестрі хотілося стільки всього сказати мені на прощання, І вони просили мене побути ще п'ять хвилин та ще п'ять. Тож була дещі не о північ, коли служниця замкнула за мною хвіртку. Я ступив кілька кроків по найкоротшій дорозі до Лондона, а тоді став, вагаючись. Великий повний місяць плив по темному беззоряному небу, і горбиста місцевість виглядала дикою та загадковою в таємничому світлі місяця, от ніби це було за сотні миль від столиці. Повернутися так скоро... Похмуру лондонську задуху? Ні, ні защо. На душі мені було так тривожно. Здавалось, як ляжу оце спати У своїй затхлій кімнаті. Той задихнуся, і я надумав, Щоб довше побути на свіжому повітрі, Зроблю якнайбільший гак Піду білою в'юнкою стежиною Поміж горбів, і в Лондон потраплю Через передмістя по Фінчлейській дорозі Додому доб'юся аж раннім прохолодним ранком і з боку Рідженс парку. Я звільно ступав собі стежкою, радіючи божественній тиші та м'якій грі місячної світлотіні довкола, поки я долав першу і найгарнішу частину мого нічного шляху. Я просто убирав враження від довколишнього краєвиду і думки мої ні на чому не затримувались, та й взагалі, я, певне, ні про що не думав, але коли кінчилися порослі вересом пагорби, і я вийшов на дорогу, де було менше поживи для ока, мене помалу знов опосіли думки про близьку переміну в моєму житті. Доходячи до кінця дороги, я був весь у владі примхливих мрій про маєток Лімеріч, про містера Ферлі і моїх майбутніх учениць яких мені незабаром доведеться навчати мистецтва акварелі. Я дійшов до перехрестя, звідси дороги вели на чотири сторони, гемстел, звідки я йшов, у Фінчлі, на захід і в Лондон. Я машинально звернув на останню дорогу. Неквапливо йшов я безлюдним шляхом. Пам'ятаю, гадав з нічев'я, які з лиця ті молоді жительки Камберленду. Коли це вся кро моя захолола від легкого доторку чиєїсь руки до мого плеча. Я мить обернувся, стискаючи рукою ціпка. Переді мною, серед дороги, серед битого шляху, от ніби вона виросла з-під землі чи спустилася з неба. Стояла самотня постать жінки, з голови до п'ят, убране в біле, на її обличчі, оберненому до мене. Німувало запитання, а рукою вона показувала на темну хмару, на вислу над Лондоном. Мене так потрясла її раптова поява серед ночі в цьому безлюдному місті, що я не міг мовити й слова. Дивна жінка перша порушила мовчанку. «Чи це дорога на Лондон?» – спитала вона. «Я уважно влядівся в неї». Було близько першої години ночі. В місячному невиразному світлі я роздивився бліде молоде обличчя, худе і виснажене, великі, серйозні, сумовито уважні очі, запалі щоки, нервовий, нерішучий рот, гостре підборіддя і легкі, ясно-каштанові коси. В її манерах не було нічого нестриманого чи нескромного, вона здавалася врівноваженою і тихою, Трохи печальною і ледь настороженою. Голос, дарма, що мовила вона, Лише кілька слів, Звучав якось глухо та безживно. Говорила вона дуже квапливо, В руці тримала сумочку. Її вбрання, шаль, сукня, Все було з білої і, напевно, Не з вельми дорогої тканини. Вона була худорлява, Трохи вище середнього зросту. У всій її зовнішності й поведінці не проглядав найменший натяк на екстравагантність. Оце і все, що я зміг роздивитися при тім'яному світлі із-за приголомшливо дивних обставин нашої зустрічі. Я так і не спромігся вгадати, хто вона, як опинилася цієї пізньої пори на цьому шляху. Я тільки був певен, що на моєму місці ніхто не добачив би нічого поганого в тому, що вона заговорила до чоловіка, хай навіть упідозріло пізній час і впідозріло пустельному місці. «Ви чуєте?» – перепитала вона, так само тихо і квапливо, але без будь-якого роздратування чи нетерпіння. «Я спитала вас, чи це дорога на Лондон?» «Так», – відповів я. Ця дорога веде до Сент-Джонсвуду і до Рідженс парку. Даруйте, що я не зразу відповів вам. Мене трохи збентежила ваша раптова поява. Я й досі ніяк не можу це собі пояснити. Чи не думаєте ви, що я скоїла щось лихе? Адже ні. Нічого лихого я не накоїла. Мене спіткала пригода, і я так потерпаю, що опинилася тут сама. «Так пізно! Чому ви підозрюєте мене в чомусь поганому?» Вона говорила з нез'ясовною серйозністю, стурбовано, і навіть відступила від мене на кілька кроків. Я постарався заспокоїти її. «Прошу вас, не думайте, ніби я в чомусь вас підозрюю», – сказав я. «Одне єдине бажання я маю – допомогти вам, чим можу». Я тільки здивувався вашій появі на дорозі, адже за хвилину до того тут начебто нікого не було. Вона обернулась і показала на дірку в живоплоті біля перехрестя чотирьох доріг. Я почула вашу ходу і сховалась, пояснила вона. Хотіла подивитись, що ви за людина, перш ніж заговорити до вас. Я боялася, вагалася, поки ви пройшли мимо. А тоді мені довелось підкрастися ззаду і доторкнутися до вас. Підкрастися? Доторкнутися? А чому би не гукнути мене? Дивно, що й казати. Чи можу я звіритися на вас? – запитала вона. Ви ж не думаєте про мене погано тільки тому, що мене спіткала пригода. І вона збентежено замовкла переклала сумочку з однієї руки в другу, гірко зітхнула. Мене зворушили самотність і безпорадність цієї жінки. Природне бажання допомогти, пожаліти взяло гору над здоровим глуздом, обачністю і світським тактом. Адже саме ці риси за таких дивних обставин підказали правильну поведінку старшому – досвідченішому, холоднокровнішому чоловікові. Ви можете звіритися на мене в будь-якій невинній справі, запевнив я незнайомку. Якщо вам не хочеться розповідати, як і чому ви опинилися тут, то й не розповідайте, не треба, я не маю права ні про що вас розпитувати. Скажіть, чим я можу вам допомогти, і я це зроблю якщо зможу. Ви дуже добрі, і я вам така вдячна. Перше в її голосі забриніли нотки жіночої лагідності, але у великих, задумано-тривожних очах, що досі невідривно дивилися на мене, не блиснула сльоза. В Лондоні я була тільки раз, провадила вона дедалі квапливіше, вимовляючи слова. І я зовсім не знаю цієї місцевості. Чи можна тут узяти Кеб, чи вже запізно? Я не знаю, якби ви змогли провести мене до Кеба, та якби ви тільки пообіцяли не затримувати мене, коли я захочу вас полишити. У мене є подруга в Лондоні, вона за прихистить мене. Мені більш нічого не треба. Ви обіцяєте? Злякано роззираючись, вона знову переклала сумочку з руки в руку і повторила «Ви обіцяєте?» Втупивши в мене погляд, сповнений такого благання, страху та сум'яття, що я геть збентежився. Що мені було діяти? Переді мною була безпомічна незнайомка, якій я повинен був допомогти. Поблизу не було ні оселі. Нібудь-кого, з ким я міг би порадитись, і я не мав права нав'язувати їй свою волю, навіть коли б знав, як це зробити. Пишу ці рядки і сам собі не вірю, а похмура ті наступних подій лягає на папір. І все ж я знов питаю сам себе що мені було робити? Я спробував виграти час, почав її розпитувати, оце й все. «Що я зробив?» «А ви певні, що ваша лондонська подруга прийме вас у такій пізній порі?» – спитав я. «Цілком певна, але тільки пообіцяйте, що не залишите мене саму, коли я захочу. Пообіцяйте, що не будете мене зупиняти, перешкоджати мені. Ви обіцяєте?» Вимовляючи ці слова, вона підійшла зовсім близько і несподівано з якоюсь скрадливою лагідністю, поклала мені на груди руку, тонку, холодну. Я відчув це, коли відвів ту руку своєю. Не забувайте, я був молодий, а рука, що торкнулася мене, була рукою жінки. «Ви обіцяєте?» «Так, одне слово, коротке і звичне для кожного». Повсякденне слово, але я й нині тремчу, згадуючи його. І ми разом попрямували до Лондона. Я і жінка, чиє ім'я, чиє вдача, чиї злигодні плани і сама поява біля мене були незбагненною таємницею. Чи не сниться мені все це? Чи це я, Волтер Гартрайт? І це та сама звичайнісінька, нічим не примітна дорога, якою понеділя прогулюються лондонці. Невже тільки годину тому я покинув затишну, охайну материну оселю? Я був надто схвильований, приголомшений, та ще й якась невиразна туга стискала серце, не давала заговорити до моєї дивної супутниці». Знов її голос перший порушив мовчанку. «Хочу вас щось запитати», – зненацька озвалась вона. «Чи багато у вас у Лондоні знайомців?» «Так, багато». «І титулованих осіб це ж багато?» В запитанні звучала неприхована підозріливість. Я барився з відповіддю. «Є й такі», – відказав я нарешті. «А багато!» Вона зупинилась і запитливо подивилася мені в обличчя. «Багато серед них баронетів!» Надто спантеличений, я відповів запитанням на запитання. «Чому ви про це питаєте?» «Тому що, сподіваюся, заради власного спокою, що з одним баронетом ви таки не знайомі. Ви назвете його мені?» «Я не можу, не смію, я сама не своя, коли його згадую!» Заговорила вона голосно і гнівно, і потрясла, мов би, комусь погрожуючи худим кулачком. А тоді раптом отямилась і додала вже пошепки. «Скажіть мені, кого з них ви знаєте?» Щоб вона не хвилювалася через таку дрібницю, я назвав троє прізвищ. Двоє батьків родин чиїх дочок я вчив малювати й одного нежонатого, що якось узяв мене в плавання на свою яхту, аби я поробив для нього замальовки. Хвалити Бога, ви не знаєте його, сказала вона, полегшено зітхнувши. А самі ви, титулована особа? Зовсім ні. Я простий учитель малювання. Не встигла відповідь. Не без домішки гіркоти, здається, злетіти з моїх вуст, як вона схопила мене за руку з хвапливістю, притаманною всім її рухам. Нетитулований, проста людина, повторила вона сама до себе, то я можу довіритися йому. Досі я, шкодуючи супутницю, стримував свою цікавість, але тепер вона взяла наді мною гору. Мабуть, ви маєте поважні підстави нарікати на деяких вельможних панів, сказав я. Напевне, баронет, якого ви не хочете назвати, заподіяв вам тяжке зло, чи не через нього ви опинилися тут одна глупої ночі? Не питайте мене, не змушуйте говорити про це, відказала вона. Зараз я просто не можу про це. Мене жорстоко скривдили, Заподіяли мені страшне зло. Будьте ще добріший, ніж ви є, Ідіть швидше і не говоріть до мене, Я так хочу заспокоїтись, Коли б тільки заспокоїтись?» Ми знов заквапилися вперед, І близько півгодини Жодне з нас не зронило й слова. Час від часу, я лише крадькома позирав на супутницю. Вираз її обличчя не мінявся. Міцно стулені губи, насуплені брови, напружений і водночас відсутній погляд, спрямований вдалину. Завидніли перші будинки. Ми підходили до нової методистської школи, коли обличчя їй проясніло, і вона заговорила знов. «Ви живете в Лондоні?» – спитала вона. Так, і подумавши, що може вона розраховує на мою допомогу в майбутньому, що слід попередити її про мій від'їзд, я додав. Але завтра я їду звідси на якийсь час, поживу трохи в селі. Де це? – спитала вона. Північ? Південь? На півночі. Камберленд. Камберленд! Вона з ніжністю повторила цю назву. Ох, і я залюбки поїхала б туди. Колись я була щаслива в Камберленді. Я знову спробував підняти запону, що розділяла нас. «Мабуть, ви народилися в чудовому озерному краї?» – спитав я. «Ні», – відповіла вона. «Народилась я в Гемширі». Та колись ходила трохи до школи в Камберленді. Озера? Не пам'ятаю ніяких озер, але там є село Лімаріч і маєток Лімаріч. Я б хотіла побачити їх знову. Тепер настала моя черга зупинитись. Я так і заумер, вражений. Те, що моя дивна супутниця мимохідь згадала маєток містера Ферлі, просто приголомшило мене. «Хтось гукав нас?» – запитала вона, злякано оглядаючи дорогу в обох напрямках. Щойно я зупинився. «Ні, ні, але ви назвали Лімеріч. Кілька днів тому я чув про нього від людей з Камберленду. Ах, не від моїх людей. Місіс Ферлі померла. І чоловік її теж. А їхня дочка, напевне, досі вийшла заміж і десь поїхала». Не знаю, хто тепер живе в лімеріджі. Я люблю всю цю родину, пам'ятаючи місяць Ферлі. Здавалось, вона хоче ще щось додати, але в цей час ми вийшли до застави. Вона стисла мою руку, стривожено вдивляючись у ворота. Сторожне, бачить нас? запитала вона, але сторож не виглянув. Більше нікого не було поблизу, коли ми пройшли через ворота. Коли вона забачила попереду газові ліхтарі і будинки, то розхвилювалась, розтривожилася ще дужче. «Осі Лондон», – мовила вона, – «ви ніде не бачите Кеба? Я стомилась, мені страшно, я хочу сісти в Кеб і поїхати». Я пояснив їй, що коли дорогою нам не трапиться порожня коляса, то треба дійти до стоянки Кебів. І спробував знов заговорити про Камберленд, але намарне. Думка про те, щоб зачинитися в Кебі і поїхати геть, цілком заволоділа нею. Ні про що інше вона не могла ні говорити, ні думати. Ми небагато й пройшли, коли побачили Кеб. Він зупинився попереду, за кілька будинків от нас, на протилежному боці вулиці. Який джентльмен вийшов з нього? Ще за садовою хвірткою я гукнув візникові, коли той знов вилазив на передок. Моя супутниця так знетерпеливилась, що змусила мене перебігти дорогу. Зараз так пізно, примовляла вона. Просто пізно, і тому я так поспішаю. Я не зможу підвести вас, сер, якщо вам не в напрямку Тотнем Корт-роуд, чемно сказав візник коли я відчиняв дверцята та кеба. Мій кінь уже з ніг падає, далі стайні він не потягне. Так, так, мені туди, саме в тому напрямку, промовляла вона, задихаючись від нетерпіння і намагаючись протиснутись повз мене, в кеб. Тільки переконавшись, що візник не лише чемний, а й тверезий, я посадив її в колясу. І все-таки, Попросив дозволу провести її, заради її ж безпеки. Ні, ні, ні, запально відмовилась вона. Я вже в цілковитій безпеці, мені добре, я спокійна. Якщо ви порядна людина, пам'ятайте вашу обіцянку. Хай кебмен їде, аж поки я зупиню його. Спасибі вам! Ох, спасибі, спасибі! Я тримався рукою за дверцята. Вона схопила мою руку, поцілувала і відштовхнула. Тієї ж миті кеб рушив. Я пішов далі вулицею з невиразним бажанням зупинити його. Сам не знаю, навіщо, але боявся злякати і засмутити її. Потім нарешті гукнув візника, але надто тихо, і він не почув. Стукіт коліс стих у далині, сам кеп розстав. Серед чорних тіней, Жінка в білому Щезла Збігло хвилин десять Я йшов собі тим самим боком вулиці То ступлю кілька кроків То стану в якомусь забутті Вражено спіймав себе на тому Що вже й не певен Була чи не була зі мною та пригода Потім мене збентежила І засмутила думка Що я вчинив неправильно Але я так і не з'ясував як треба було вчинити правильно. Я не зважав, куди йду, не думав, що мені робити далі. Я тільки прислухався до веремії думок у моїй голові. Коли це прийшов до тями, ніби пробудився, почувши зовсім близько за спиною. Стукіт коліс карети, що швидко наближалась. став, озирнувся. Я саме йшов по темній стороні, в густій тіні якихось дерев. Неподалік від мене, на протилежній, світлішій стороні вулиці, повагом йшов полісмен у напрямку до Рідженс-парку. Відкрита коляса проїхала повз мене, а в ній двоє чоловіків. «Стій!» – закричав один з них. «Ось полісмен! Спитаймо його!» Другий натягнув вішки, і кінь зупинився за кілька кроків від того місця, де я стояв у пітьмі. «Полісмене!» Гукнув той, що звався Перший. «Ви не бачили, чи не проходила тут жінка?» «Яка жінка, сэр?» сер? жінка в сукні кольору лаванди?» «Ні-ні», – перепинив його другий. «Ту сукню, що ми їй дали, вона лишила на ліжку. Напевне, вона втекла в тому убранні, в якому прибула до нас. У білому, полісмене. Жінка в білому!» «Я такої не бачив, сер. «Якщо ви чи хто-небудь із ваших людей побачите цю жінку, затримайте її і приставте під надійною охороною ось на цю адресу. Я оплачу всі витрати та ще й дам добру винагороду». Полісмен подивився на подану йому картку. «Затримати її, сер. А що вона зробила?» «Зробила. Вона втекла з божевільні. Не забудьте, жінка в білому». Їдьмо, розділ п'ятий. Вона втекла з Божевільні. Я не можу з певністю сказати, що це жахливе відкриття було для мене цілковитою несподіванкою. Деякі дивні запитання, що їх ставила мені жінка в білому, після моєї вимушеної згоди ні в чому їй не перешкоджати, наводили на думку, що вона або не врівноважена або недавно перенесла тяжке потрясіння. Але думка про цілковиту втрату розуму, що, звичайно, виникає в нас на згадку про божевільню, не приходила мені до голови і не в'язалася з її поведінкою. Ні в її мові, ні в діях я не добачив нічого божевільного. І навіть те, що незнайомець, сказав полісменові, не похитнуло мого враження». Що ж я зробив? Чи допоміг утекти жертві злочинно-несправедливого ув'язнення? А чи випустив на волю лондонських просторів нещасне, хворе створіння? Хоча моїм обов'язком, як і будь-чиїм обов'язком, було вчинити милосердя, повернути її до лікарні. Серце мені стислося, коли я поставив собі це запитання – і ще дужче заболіло, коли сам собі відповів з докором. Пізно. Вже ж нічого не змінити. Коли я нарешті добувся до своєї кімнати, годі було й думати про сон. За кілька годин мав вирушити в дорогу до Камберленду. Сів за стіл, спробував спочатку малювати, потім читати, але не бачив ні олівця, ні книжки. Перед очима Стояла жінка в білому, чи не потрапила сердешна знову в біду? Ця думка мучила мене найдужче, хоч як я гнав її від себе, напливали інші думки, не такі тяжкі. Де зупинила вона кеб? Що з нею нині? Чи змогли ті переслідувачі наздогнати і затримати її? Чи може вона цілком здатна Володіти своїми діями, і наші дороги такі далекі, мають ще раз зустрітися в таємничому майбутті. З полегшенням зустрів я годину від'їзду, коли вже міг замкнути двері кімнати і сказати «прощавайте» всьому лондонському. І метушній, ючням, і друзям, і рушив назустріч новим інтересам, новому життю. Навіть вокзальна метушня завжди така стомлива. Цього разу була мені мила і приємна. В приписці до листа вказувалось, що я повинен доїхати до Карлайля, а там пересісти на поїзд, що йде до морського узбережжя. На біду між Ланкастером і Карлайлем вийшов з ладу наш паровоз, і я спізнився на пересадку. Довелось кілька годин чекати». Коли наступний поїзд довіз мене нарешті до станції, звідки найближче до Лімеріджа. було вже на десяту вечора. Поночі я насилу роздивився бричку, яку люб'язно присла по мене містер Ферлі. Кучер був помітно стурбований моїм спізненням, але зберігав притаману англійським слугам похмуру мовчанку. Дуже повільно поїхали ми в темряву. Дорога була погана, і кучерові було вельми нелегко знаходити її в густій пітьмі. Аж години за півтори я почув звіддалік шум морського прибою, і колеса зашурхотіли по жорстві під'їзної доріжки. Ми проїхали одні ворота, потім другі, і зупинилися перед будинком. Мене зустрів поважний ліврейний слуга, що вже встиг скинути свою парадну одіж. Він повідомив мене, що господарі лягли спати і провів до великої та розкішної їдальні, де в кінці довжелезного пустельного стола з червоного дерева дожидала мене самотня вечеря. Я був надто стомлений, щоб їсти й пити багато, а ще ж поважний слуга прислужував мені так, неначе перед ним сиділо ціле товариство, а не один-єдиний я. За чверть години я встав за столу. І слуга провів мене нагору до чепурної кімнати. Сніданок о дев'ятій годині, сер, мовив він урочисто, і, переконавшись, що все в моїй кімнаті як слід, тихенько пішов собі. Що ж насниться мені сьогодні? думав я, гасячи свічку, жінка в білому чи незнайомі мешканці цього камберлендського дому. Так дивно було засинати в оселі де я ще нікого не знав. Розділ шостий Коли вранці я прокинувся і розчинив віконниці, переді мною під яскравим серпневим сонцем заіскрилося море, завидніли далекі шотландські береги, облямовуючи обрій голубим серпанком. Цей чудовий краєвид був такою несподіваною переміною після цих кам'яних пейзажів Лондона. Що я в мить ніби поринув у нове життя, зовсім нові думки, невиразне відчуття раптової цілковитої відірваності від минулого і неясності майбутнього заполонило мене. Події, що відбулися зі мною кілька днів тому, зблякли пам'яті, так, ніби після них збігли місяці за місяцями. Ось дивак Песка виголошує, як він добув для мене чудове місце. Прощальний мій вечір з матір'ю і сестрою, навіть та моя загадкова пригода по дорозі з Гемстеда в Лондон. Усе це подаленіло, не би сталося, в якій сінчі епосі мого існування. І хоч жінка в білому була ще в моїх думках, образі її потімянів, немов відступаючи би далі і далі, від мене. За кілька хвилин до дев'ятої я зійшов униз». Той самий поважний слуга натрапив на мене, заблуканого серед коридорів до лішнього поверху, і милостиво показав дорогу до їдальні. Коли він очинив двері, я одним поглядом охопив продовгасту з багатьма вікнами кімнату і вишукано сервірований стіл посередині. Біля найдальшого вікна спиною до мене стояла жінка. Мене вразила рідкісна краса її постаті і невимушена грація пози. Висока, але не занадто, в міру повна, з гордою голівкою на округлих плечах. А гнучку й тонку талію будь-хто з чоловіків назвав би довершеною. Адже була вона в належному місці, і її не спотворили корсети. Вона не чула, як я увійшов. І я дозволив собі розкіш помилуватися нею кілька хвилин, а вже тоді присунув до себе найближчого серця, найневинніший спосіб привернути до себе увагу. Вона враз обернулася, рушила до середини кімнати, і я, спостерігши легкість, уроджену грацінність її рухів, затрепетав, бажаючи швидше роздивитися її обличчя. Ось вона відійшла од від вікна, і я сказав собі. Вона чорнява. Ступила кілька кроків, і я сказав подумки. Вона молода. А підійшла ближче, і я в душі вигукнув із подивом, якого не висловити словами. Та ж вона негарна. Годі було знайти яскравіше спростування давній примудрості. Природа не помиляється. Її обличчя обманювало всі сподівання, Побачити на такому прекрасному тілі гідний його вінець, прекрасні риси. Вона була дуже смаглява, з темним пушком, майже вусами над горішньою губою, мала великий енергійний, чоловічий рот, витрішкуваті, проникливі карі очі і густі, чорні, мов смола, коси, що нависали над низьким чолом. Вона ще не мовила й слова. А її вираз, розумний, жвавий, відкритий, вже засвідчив, як їй бракує цієї жіночної лагідності, що без неї врода навіть найгарнішої жінки в світі буде недовершена. Бачити таке обличчя на чудових плечах достойних скульптора, бути зачарованим грацією її рухів і відчувати водночас майже відразу до чоловічих рис цього лиця, що вивершувало бездоганно збудоване тіло. Це було, мов хімерний, недоладний сон, повний безглуздих, непримиренних суперечностей. «Містер Гартрайт, запитливо мовла леді. Усмішка осяяла її обличчя, і воно зразу стало м'яким і жіночним. «Учора ми втратили всяку надію побачити вас і обляглися у звичайні порі». Прийміть мої перепрошення за таку нашу нечемність і дозвольте відрекомендуватись. Я одна з ваших учениць. Потиснімо одне одному руки. Раніше чи пізніше нам доведеться зробити це. То чому не зараз? Це своє незвичайне привітання вона виголосила ясним, дзвінким, приємним голосом. Вона простягла мені руку величеньку, але гарних обрисів просто, без найменшої манірності, з невимушеною певністю світської жінки. Ми сіли до столу, як давні друзі, що попередньо домовилися про зустріч і оцестрилися в лімаріджі побалакати про колишні часи. Сподіваюсь, ви приїхали сюди в доброму настрої і з намірами не тільки навчати нас, а й самому розважитися, провадила вона. Для початку ви мусите змиритися з тим, що сьогодні тільки я одна складу вам товариство для сніданку. Сестра моя лишилась у себе в кімнаті. Їй трішки болить голова, тож вона бавить цю переважно жіночу слабість, а її стара гувернантка місіс Везі поїть її цілющим чаєм. Мій дядечко містер Ферлі ніколи не їсть разом з нами. Він вічно хворий і сидить самітником у своїх покоях. Більше в домі нікого немає. Гостювали тут недавно дві молоді особи, але з віча вчора й поїхали, воно й не дивно. Адже в нашій оселі, скільки вони тут були, зважаючи на неміч містера Ферлі, не знайшлося для них такої забавки, як фліртуючи танцююче, балакуче створіння чоловічої статі. З цієї причини ми, четверо жінок, знайсварилися надто за обідом. Та як же не сваритися чотирьом жінкам, коли вони день до дня обідають у купі? Ми такі нетямущі, не вміємо розважити одна одну за столом. Бачите, містер Гартрайт, я невисокої думки про жінок. Вам чаю чи кави? Всі жінки невисокої думки про свою стать, але не всі признаються в цьому так щиро, як я. Лишенько, ж у вас пантеличаний вигляд. Чому? Ви ніяк не надумаєте, що вам узяти на сніданок? Чи вас дивує моя недбала балаканина? В першому випадку я б вам по-дружньому радила не чіпати шинки що біля вашого ліктя, а дочекатися омлету. В-другому, ось я налю вам чаю, щоб ви оговталися, і зроблю все, що в жіночих силах. Вельми небагато, до речі, щоб притримати свого язика. Весело сміючись, вона подала мені чашку чаю. Легкий потік її слів, жвава манера спілкуватися з незнайомою людиною, Поєднувалася з такою простотою і вродженою певненістю в собі, в своєму становищі, що й найзухваліший з поміж чоловіків пройнявся повагою до неї. В її товаристві неможливо було триматися церемонно та офіційно, але й неможливо було навіть подумки припустити бодай найменшу вільність щодо неї. Я відчув це інстинктивно. Дарма, що заразився її веселістю і намагався відповідати їй таким самим простим, жвавим тоном. «Так, так», – мовила вона, коли я пояснив, як умів, своє збентеження. «А вже ж, я розумію. Ви тут нікого гісінько не знаєте в домі, і вам чудно, що я так по-пані розказую про його вельми шановних мешканців. Цілком природно з вашого боку». Я мала б подумати про це раніше, та я зараз же й виправлюсь. Щоб швидше з цим покінчити, почну з себе. Звати мене Меріан Голком, і я висловлююсь неточно, як усі жінки, називаючи містера Ферлі своїм дядечком, а його небогу сестрою. Це не зовсім так. Моя мати була замужем двічі. Першого разу. За містером Голкомбом, моїм батьком, а другого – за містером Ферлі, батьком моєї зведеної сестри. Схожого у нас із сестрою, тільки й того, що обидві ми сироти, а усьому іншому – цілковита різниця. Батько мій був бідняк, а батько місіс Ферлі – багач. Мені від мого батька не дісталося нічого, їй. Великий маєток, я не гарна брюнетка, вона гарненька блондинка. Всі мають мене за примхливу й перту, цілком справедливо, а її за лагідну чарівну, що ще справедливіше. Одне слово, вона, ангел, а я, скуштуйте оцього варення, містере Гардрайт, і договоріть собі подумки мою фразу. «Що вам сказати про містера Ферлі? Слово честі – не знаю. Ось він прийшле по вас після сніданку, і ви самі його пізнаєте. Скажу вам тільки, що, по-перше, він менший брат покійного містера Ферлі. По-друге, він не жунатий. І по-третє, опікун міс Ферлі. Я не можу жити без неї, а вона без мене. Ось чому я в лімеріджі». Ми з сестрою так щиро любимо одна одну, хоч вам це може видатися незрозумілим після того, що я вам розповіла. Але це справді так, вам доведеться або подобатись нам обом, або не подобатися жодній з нас, містере Гартрайт. І що ще прикріше задовольнятися лише нашим товариством? Місіс Везі прекрасна людина. В ній зібрані всі людські чесноти, але її ми не рахуємо, а містер Ферлі надто хворий, щоб скласти хоч комусь приємну компанію. Я не знаю, що з ним, лікарі не знають, та й сам він не знає, але ми всі говоримо «нерви», хоч і не розуміємо, що це означає. Одначе я раджу вам потурати його невеличким химерам коли ви познайомитеся з ним. Захоплюйтеся його колекціями монет, гравюр, акварелей, і ви здобудете його серце. Якщо вам доуподобить тихісівське життя, то запевняю вас, вам тут житиметься добре. Зранку ви будете давати лад колекції містера Ферлі, а в день ми з міс Ферлі поберемо наші альбоми для малювання – і підемо передражнювати природу під вашим керівництвом. Затямте, малювання – це її улюблене заняття, не моє. І взагалі малювання – не для жінок. Їхня думка пурхає пташкою, очі ні на чому довго не затримуються. Та хай там що, а моя сестриця любить малювати. Ну то я й витрачаю фарби, псую папір заради неї і роблю це – Спокійно, зосереджено, як роблять все англійські жінки. А щодо вечорів, то я певна, ми зуміємо розважити вас. Міс Ферлі чудово грає на роялі, а я, дарма що гублюся між двох нот, зумію позмагатися з вами в шахи, карти, ба навіть якось за більярдним столом. Що ви скажете про таку програму? Чи зможете призвичаєтеся? До нашого спокійного, розміреного життя. Чи, може, ви невгамовна душа, путайки жадаєте перемін та пригод, і тихий лемеріч видасться вам нудним? Отак вона говорила, граційно та жартівливо, а я не уривав її. Лише час від часу докидав незначущі, так, а вже ж, яких вимагала чемність. Але останнє її запитання, вірніше – Одне випадкове слово «пригод», легко злетівши з її вуст, повернуло мене до моїх думок про жінку в білому, і я вирішив з'ясувати для себе той таємничий зв'язок, що, напевне, існував між безіменною втікачкою з божевільні та покійною господиною Лімеріджу. «Навіть коли б я був найневгамовнішим із смертних, сказав я, то ще якийсь час не став би жадати пригод. Якраз напередодні від'їзду я мав дивну пригоду і запевняю вас, міс Голком, що з погаді про неї мені стане на все моє перебування в Лімеріджі, коли не надовше. Та що ви кажете, містер Гартрайт? Розкажете мені? Ви маєте на це повне право, річ у тім» що головна дійова особа тієї моєї пригоди – молода жінка, зовсім мені незнайома, як, мабуть, і вам, згадала ім'я покійної місіс Ферлі в виразах, сповнених найщирішої подяки і шани. Згадала ім'я моєї матері? Ви надзвичайно мене заінтригували. Прошу, розказуйте далі. І я розповів про обставини» за яких мені стрілася жінка в білому, ще й дослівно повторив усе, що та сказала про місіс Ферлі та про Лімеріч. Міс Голком не зводила з мене променистого допитливого погляду. Обличчя її виражало живий інтерес і подив, але не більше. Вона, очевидно, була так само далека від розгадки цієї таємниці, як і я сам. «Ви певні?» що вона говорила саме про мою матір, перепитала вона. Цілком певен. Хоч би хто була та жінка, вона вчилась колись у сільській школі в Лімеріджі. Місіс Ферлі була дуже добра до неї, тож вона, плекаючи вдячну пам'ять про небіжчицю, любить і молиться за всю родину Ферлі. Вона знає за всю родину Ферлі, вона знає, що місіс Ферлі та її чоловік померли, і вона говорила про міс Ферлі так, ніби вони зналися з Малку. «Ви начебто сказали, що родом вона не з цих місць?» «Так, вона сказала, що народилася в Гемпширі. І вам так і не пощастило з'ясувати, хто вона?» «Так і не пощастила. Дуже дивно. Гадаю, що ви правильно вчинили». «Містер Гартрайд, лишивши сердешну на волі, адже вона у вашій присутності нібито не вчинила нічого ненормального. Але шкода, що ви не досить рішуче намагалися вивідати її ім'я. Ми повинні неодмінно розгадати цю таємницю, так чи інакше. Але ви краще не кажіть про це ні містерові Ферлі, ні моїй сестрі». Я певна, що обоє вони так само, як і я, не знають. Ніхто вона, ніяке відношення мала до нашої сім'ї в минулому. До того ж вони, хоч і зовсім по-різному, але дуже нервові та вразливі. І ви тільки розсердите одного, стривожите другу, і не буде з того ніякого пуття. Що ж до мене, то я аж палаю цікавістю, і від цієї хвилини – Всю свою енергію віддам розгадуванню цієї таємниці. Коли моя мати вийшла заміж за містера Ферлі Старшого і переїхала до Лімеріджа, вона дійсно відкрила тут сільську школу. Ця школа і досі існує, але із старих учителів нікого не зосталося. Хто помер, а хто виїхав. Отже, з цього боку ніхто нічого нам не підкаже. Єдине, що я можу придумати... На цьому нашу розмову урвав прихід слуги. Він голосив, що містер Ферлі буде радий бачити мене після сніданку. Зачекайте в холі, за мене відповіла йому міс Голком, своїм ясним і рішучим голосом. Містер Гартрась зараз прийде. Я тільки хотіла сказати, проводила вона вже до мене, що в нас із сестрою... Лишилось дуже багато материних листів, частина адресованих моєму батькові, частина містерові Ферлі старшому. Не маючи іншої змоги дістати потрібні нам відомості, я зараз же перечитаю листування моєї матері з містером Ферлі. Він полюбляв жити в Лондоні, а в своєму сільському домі майже не бував. І моя мати звикла докладно розповідати йому в листах про все що діялося в Лімеріджі. В її листах повно згадок про школу, за яку вона всякчас клопоталась. Думаю, що перш ніж ми з вами побачимося знову, я дещо розкопаю. Другий сніданок, о другій годині, містере Гартрайт. Я матиму тіху познайомити вас із моєю сестрою, і ми всі разом поїдемо кататись. Покажемо вам наші улюблені краєвиди, Отже, прощавайте, до другої години. Вона кивнула мені ще рівною грацією, з тією витонченою товариськістю і приязню, якою було проняте все, що вона робила і говорила, і щезла за дверима в глибині кімнати. А я вийшов у хол і подався за слугою на мою першу зустріч з містером Ферлі. Розділ 7. Мій провідник вивів мене нагору, в коридор, по якому ми прийшли знову до моєї спальні. Зайшовши до неї, він очинив двері до ще одної кімнати і попросив мене зазирнути туди. "Мені велено показати вам вашу вітальню", сказав слуга. "І спитати, чи подобається вам її обстава та освітлення". Я був би надто перебірливий, коли б не похвалив цю чудову кімнату і все, що в ній, з великого вікна відкривався той самий прекрасний краєвид, яким я милувався вранці і спальні. Обстава була сама довершеність, сама розкіш і краса. Стіл посеред кімнати, цвів книгами у веселих обкладинках, елегантне письмове приладдя. Гарний букет квітів, другий стіл біля вікна, був закладений всяким приладдям, необхідним для малювання та акантування акварелей містера Ферлі. До столу був прикріплений невеличкий мольберт, який я міг чи скласти, чи розкласти, відповідно до потреби. Стіни були обтягнуті пістрявим кретоном, підлога встелена індійськими жовто-червоними матами. Це була найчепурніша і найзатишніша Віталенька, яку я будь-коли бачив, і я щиро висловив своє велике захоплення. Але поважний слуга мав надто добрий вишкіл, щоб у відповідь на мої захоплені вигуки показати бодай найменшу ознаку втіхи. Із крижаною чемністю він клонився і мовчки розчинив переді мною двері в коридор. Ми звернули за ріг. Спустилися на кілька сходинок, пройшли невеликий круглий хол і зупинилися перед дверима, оббитими темною повстю. Слуга відчинив двері, провів мене до інших, відчинив і ті, безшелесно розтулив дві важкі портьєри з блідо-зеленого шовку, тихо мовив: Містер Гартрайт і залишив мене самого. Я опинився у великій розкішній кімнаті чудовою ліпною стелею. На підлозі лежав такий пухнастий, м'який килим, що мої ноги тонули в ньому. Одну стіну зовсім затуляла довга книжкова шафа з якогось вельми рідкісного дерева, вся інкрустована. Вона була шість футів заввишки, і на ній через рівні проміжки були розставлені мармурові бюсти. Біля протилежної стіни Стояли два старовинні комоди. Між ними висіла картина під склом Мадонна з немовлям. На позолоченій табличці, прикріпленій до рами, було вирізьбlane Рафаелеве ім'я. По праву і ліву руч від мене стояли шифоньєри і невеликі столики. Буль. Стиль французьких меблів 17-18 століття з мідними та бронзовими інкрустаціями. Маркет-рі це така техніка виготовлення орнаментальних композицій із тонких пластинок фанери, перламутру, слонової кістки і таке інше, які наклеюють на поверхню меблів або декоративних панно. Заставлені дрезденською порцеляною, виробами із слонокості, рідкісними вазами – і розмаїтими дивовижними дрібничками. І все це мерехтіло золотом, сріблом, самоцвітами. В глибині кімнати, протилежні від дверей вікна, були завішані тим самим блідозеленим шовком. Тож світло сочилося, чарівливо м'яке, притемнене і таємниче, рівномірно просіваючись на всі речі в кімнаті. Воно, мовить, тіняло глибоку тишу, Атмосферу цілковитого усамітнення, яка тут панувала, його ртало непроникним спокоєм господаря дому, що напівсидів, напівлежав у великому м'якому кріслі, всією позою, виказуючи байдужість і в тому. До одного пильця крісла була прикріплена підставка для книг, до другого – маленький столик. Якщо за зовнішнім виглядом людини Котрій за сорок, і котра тільки-но закінчила ранковий туалет, можна судити про її вік, у чому я вельми сумніваюсь. То містерові Ферлі було десь за п'ятдесят чи під шістдесят. Він мав голене, витончене і стомлене обличчя, бліде, аж прозоре, але без зморщок. Великий гачкуватий ніс, витрішкуваті невиразні, блякло-голубі очі з червонястими повіками – Оріділі пухкі чубинки того піщаного відтінку, який так довго приховує сивину. На ньому був чорний сурдут із якоїсь тонкої матерії. Камізелька й панталони сяяли бездоганною білизною. Світлі шовкові панчохи облягали його невеличкі, мову жінки, ніжки, взуті в пантофлі з лакової шкіри під бронзу. Два персні такої неоціненної вартості, що навіть мій недосвідчений погляд це запримітив. Прикрашали його білі, тонесенькі пальчики. І весь він виглядав надто тендітним, млосно-дратівливим і надвитонченим, що неприємно вражає в чоловікові. Та й жінці ніяк не личить. Моя ранкова зустріч і розмова з міс Голком зарані прихилила мене до всіх мешканців дому. Але ж після першого ж погляду на містера Ферлі, мої симпатії до нього, де й ділися. Підійшовши ближче, я побачив, що він не зовсім байдикує, як мені видалося спочатку. Біля нього, на великому круглому столі, серед всіляких рідкісних та пригарних речей стояла маленька шафка чорного дерева, оздоблена сріблом, у її шухлядках, оббитих темно-червоним оксамитом. Лежали старовинні монети різної величини та форми. Одна шухлядка з монетами стояла на прикріпленому до його крісла столику. Тут так і лежали замшеві полірувальні подушечки, пензлики і слоїчок з рідиною. Всі вони чекали черги, щоб кожне по-своєму видалити щонайменший бруд, який тільки міг виявитися на монетах. Тендітні білі пальчики крутили недбало. Щось схоже, як на мій профанський погляд, на бруднолу лов'яну медаль із зазубленими краями. Я зупинився на шанобливій відстані від його крісла і вклонився. Радий, що маю вас у лімері Джі, містер Гартрайт. Мовив він вередливим, каркаючим голосом, у якому вельми неприємно поєднувалась сонлива млість, із незграйними верескливими нотками. «Прошу вас, сідайте, тільки будьте ласкаві, не совайте вашого крісла. Мої нещасні нерви в такому стані, що будь-який сторонній рух завдає мені невимовних мук. Чи бачили ви вашу студію? Як вона вам? Я щойно бачив її, містер Ферлі, і запевняю вас». Він урвав мене на півслові, пострадницьки заплющивши очі і піднісши благально білу руку. Я вражено замовк. Вередливий голос зволив прокаркати. «Прошу, даруйте мені! Але чи не могли б ви спробувати говорити тихі ж? Мої нещасні нерви в такому стані, що я неймовірно страждаю від кожного голосного звуку». Ви вже, вибачте, в сердечному каліці, кажу вам просто те, що моє прикрене здоров'я змушує мене говорити кожному, хто до мене приходить. Так, так, то вам справді подобається ваша кімната. Я навіть бажати не смів би чогось гарнішого і затишнішого, відповів я, стишуючи голос і починаючи розуміти, що нерви містера Ферлі та його примхи – одне й те саме. «То я радий, ви переконаєтеся, містере Гартрайт, що в цьому домі художники тішаться належною шаною. Тут ви не зазнаєте звичайного варварського ставлення англійців до митця, до його місця в суспільстві. За молоду я стільки років пробував за кордоном» що скинув із себе грубу оболонку цих острівянських пересудів хотілося б мені сказати те саме і про дрібне товариство осоружне слово та я мушу його вжити а тож про дрібне дворянство моїх сусідів вони не виправні варвари в питаннях мистецтва містер Гартрайт запевняю вас ці люди повитріщали бочі, коли побачили, як Карл V подає пензлі Тіціанові. Карл П'ятий – це іспанський король, імператор Священної Римської імперії, сучасник венеціанського художника Тіціана. 1476-1576 роки життя. Будьте ласкаві! Поставте ось цю тацю з монетами в оту шафку і подайте мені іншу. Мої нещасні нерви в такому стані, що будь-яке зусилля коштує мені невимовних страждань. Так, оцю, дякую. Як ілюстрація до щойно проголошеної ним вільнодумної теорії соціальної рівності, цей холоднокровний наказ. Містера Ферлі мене вельми розвеселив. Я поставив тацю в шафку і, якнайчемніше, подав йому іншу. Він зараз же почав перебирати монети, чистити їх маленькими пензликами і весь час, поки розмовляв зі мною, бавився, млосно милувався ними. Тисячу разів дякую і тисячу разів перепрошую. Ви любите старовинні монети, так? Дуже радий, що наші з вами смаки збігаються ще в одному, окрім мистецтва. Ну, а щодо умов нашої грошової угоди, як вони вас задовольняють? Цілком, містер Ферлі, Дуже радий. Що ще? Ага, згадав. Стосовно моїх турбот, про ваш добробут, який ви милостиво згодилися прийняти за те, що дозволяєте мені користуватись вашими досягненнями малярстві Мій камердинер зайде до вас наприкінці тижня довідатись, чи нема у вас яких побажань І що ще? Чудасія, правда? Мені ще стільки всякого треба було вам сказати А я, здається, все забув Вам не тяжко смикнути за шнурок? У тому кутку? Отак Дякую. Я позвонив, і з'явився інший слуга, якого я ще не бачив. Чужинець із би приклеєною усмішкою та прилизаним волоссям. Лакей від голови до п'ят. Луї! Звернувся до слуги містер Ферлі, сонливо чистячи нігті одним із своїх малесеньких пензликів для монет. Сьогодні вранці я записав дещо на моїх табличках. Знайдіть таблички тисяча перепрошень, містере Гартрайт. Боюсь, що я вам набрид. Я тільки хотів відповісти, як він стомлено заплющив очі, а що він і справді таки набрид мені, то я мовчки задивився на Рафаелову мадонну. Тим часом лакей вийшов з кімнати і повернувся з книжечкою в оправій слонокості. Містер Ферлі з легким зітханням пробудився. Однією рукою розгорнув книжечку, а другою підніс до гори малесенького пензлика. Знак Кеві чекати подальших розпоряджень. «Так, саме так», – мовив містер Ферлі, порадившись із табличками. «Луї, подайте он ту теку», – і показав на теки, що лежали на поличках червоного дерева біля вікна. Ні, не ту, не з зеленою спинкою, в ній гравюри рембранта, містере Гартрайт. Ви любите гравюри, справді? Я такий радий, що наші смаки і в цьому збіглися. Тека ж червоною спинкою Луї. Не опустіть її. Ви не можете собі уявити, містере Гартрайт, яких я зазнав би мук. Коли б Луї випустив ту теку, а вона не впаде зі стільця, ви гадаєте, що вона не впаде, містер Гартрай? Справді? Я такий радий. Зробіть мені таку ласку, погляньте на ці малюнки, якщо ви справді вважаєте, що їм нічого не загрожує. Луї, ідіть собі. І що ви за осел? Чи ви не бачите? що я тримаю таблички. Може, ви думаєте, що мені хочеться їх тримати? І чому не забрати таблички без мого нагадування? «Тисяча перепрошень, містер Гартрайт! Ці слуги такі віслюки, чи не правда? Скажіть же, як подобаються вам ці малюнки? З розпродажу вони надійшли в жахливому стані». Мені здавалося, що вони тхнуть руками тих страшних крамарів, торговців картинами. Можете ви взятися за них? Хоча нерви мої були не досить чулі, щоб я міг розрізнити запах плебейських пальців, який так вразив нюх містера Ферлі. Мій смак був достатньо розвинений, і я, погортавши малюнки, віддав їм належне. Здебільшого це були чудові зразки англійських акварелей, і вони, звісно, заслуговували дбайливішого догляду з боку їхніх колишніх господарів. «Цим малюнкам, – почав я, – треба дати лад, як на мене вони дуже цінні». «Перепрошую, – урвав мене містер Ферлі, – ви не заперечуватимете, якщо я слухатиму вас із заплющеними очима». Навіть це світло ріже мені очі. Так. Я хотів сказати, що малюнки заслуговують, щоб на них потратити час і зусилля. Зненацька містер Ферлі знов розплющив очі і почав безпорадно поводити ними в напрямку вікна. Благаю, вибачте мені, містер Гартрайт, прошелестів він, але мені почулися голоси. Якихось жахливих дітей в саду У моїм саду Там, під вікнами Я нічого не чув, містер Ферлі Зробіть ласку Досі ви були такі поблажливі До моїх бідних нервів Зробіть ласку Підніміть трішечки крайчик фіранки Тільки щоб не впало на мене сонце Містер Гартрайт Підняли фіранку, так? Будьте ласкаві. Вигляньте в сад, переконайтеся. Я уволив цю його волю. Сад був огороджений глухим муром. Жодної душі не було видно в тому священному закутку. Я сповістив містера Ферлі про цей радісний факт. Тисячу разів дякую. Приверзлось, мабуть. Хвалити Бога в домі нема ніяких дітей. Але ж слуги! Ці люди народжуються без нервів. Бува, підохочують сільських дітей. Що за шибаники ті діти? Господи, які шибаники! Признатися вам, містер Гартрайт, я так хотів би вдосконалити їхню конструкцію. от ніби природа зумисне створила їх як спеціальні механізми для кричання. У нашого чарівного Рафаеля уявлення про дітей куди привабливіші. Чи не так? І він показав на картину, де вгорі були зображені традиційні голівки херовимів італійської школи. Жовтаві кулі хмар правили їм за небесну підпору для підборіть. Оце зразкова родина! Ідеал! мовив містер Ферлі, косуючи на херовимів. Такі милі кругленькі личка, такі милі ніжні крильця, і більш нічого, ні брудних ніг, щоб ганяти довкола, ні крикливий горлянок, щоб верещати, яка незімірна вищість мріє над реальністю. Я знов заплющу очі, з вашого дозволу, то ви справді опорядите малюнки. Я такий радий. Чи треба нам ще щось владнати? Якщо й треба щось, то я забув. Знову позвонимо нашому луї. На цю хвилину я так само палко бажав швидше закінчити нашу зустріч, як певне бажав того і сам містер Ферлі. Я надумав обійтися без послуг лакея краще сам довідаюся про необхідне. «Єдине, про що я хотів запитати вас, містере Ферлі, – сказав я, – стосується до моїх уроків з молодими леді. Ось воно! – вигукнув містер Ферлі. Ох, мав би я досить сил, щоб цим зайнятись. Але ж сил у мене немає. Хай молоді леді! – що будуть користуватися вашими люб'язними послугами, містере Гартрайт. Самі про це подумають, вирішать і все таке. О, моя небога дуже любить ваше чарівне мистецтво і досить добре знається на ньому, щоб розуміти, наскільки вона в ньому слабка. Прошу вас, допоможіть їй. Так. Що там у нас іще? Нічого Ми з вами досить добре порозумілись Чи не так? Не смію відривати вас надовше Від вашого радісного покликання Як приємно все владнати Як легко на душі Коли кінчиш діло Вам не тяжко буде Позвонити Луї Щоб він відніс стеку До вашої кімнати Я сам віднесу її Містере Ферлі, якщо дозволите, справді, ви такий сильний, як приємно бути сильним, а ви певні, що не впустите її. Я такий радий, що ви в мене в Лімериджі. містере Гартрайт. Я такий замучений, що й не сподіваюсь часто тішитися вашим товариством. Вам не тяженько буде постаратись, виходячи. Не грюкнути дверима, та не випустити теку на підлогу. Спасибі вам, обережніше з порєрами, будь ласка, що найменший шум, мовножем крає мої нерви. Ну, на все добре. Коли блідо зелені портєри стулилися за мною, коли позаду лишилися оббиті повстю двері, я на мить зупинився у невеличкому круглому холі, і глибоке зітхання по легкості вирвалося мені з грудей. Вийшовши від мистера Ферлі, я ніби знов виринув на поверхню, після того, як був глибоко пірнув у холодну воду. Засівши за ранкову роботу в своїй ошатній студії, я насамперед надумав, якому гаріче ходити до покоїв господаря дому. Хіба трапиться такий неймовірний випадок, що він сам пошанує мене своїм запрошенням? Вирішивши отак вдало питання, як мені бути з ним надалі, я знову здобув душевну рівновагу, порушену пихати панібратством і нахабною чемністю містера Ферлі. Решта мого ранку минула спокійно, за приємною роботою. Я переглядав малюнки, розкладав їх. Обрізував обшарпані краї та робив усе необхідне для окантування. Може, я встиг менше, ніж, мав би встигнути зробити, але щоб ближче була друга година, то більше я не терпеливився. Мені не сиділося на місці, я не міг зосередитись. Зовсім простенька моя робота ніяк не хотіла посуватися вперед. Рівно о другій я, трохи хвилюючись, зійшов униз. До їдальні повернення в ту кімнату обіцяло мені чимало несподіванок. Я мав познайомитися з міс Ферлі. І якщо пошуки міс Голком у листах її матері увінчалися успіхом, розгадати таємницю жінки в білому. Розділ восьмий. Коли я війшов до їдальні, за столом уже сиділи «Міс Голкомб і якась старенька дама». Мене познайомили з дамою. З'ясувалось, що це місіс Свезі, давня гувернантка міс Ферлі. «Це ж про неї вранці моя жвава співтрапезниця сказала, що в ній зібрані всі людські чесноти, але її ми не рахуємо. Я тільки можу скромно підтвердити, що міс Голкомб Цілком правильно окреслила вдачу старенької. Місіс Везі втілювала людський спокій та жіночу приязнь. Сонній усмішці, що блукала по її пухкому, лагідному обличчю, проглядало тихе вдоволення тихим існуванням. З нас дехто мчить крізь життя, дехто прогулюється по ньому, а Місіс Везі своє життя просиджувала, Зранку до вечора вона сиділа. То в будинку сяде, то в саду, то біля вікна, то в будь-якому несподіваному місці, на розкладному стірчику, дарма що друзі запрошували її прогулятись. Вона сідала, коли хотіла подивитись на щось, чи погомоніти про щось, чи мовити простенький «так» або «ні» у відповідь на найбуденніші запитання – Її завжди бачили з цією самою блаженною усмішкою на устах, з тим самим неуважливим і ніби уважним поворотом голови до співбесідника, з так само зручно й затишно складними на колінах руками. Завжди і за будь-який домашніх обставин, куди б вони не мінялись. Добродушна, сумирлива, невимовно спокійна і невинна бабуся, яка здавалася так і не жила від тієї самої хвилини, коли народилася на світ. Природа має стільки справ у цьому світі, їй доводиться створювати стільки, що найрозмаїтіших істот, що вона часом бувай наплутає і сама не розбереться у всій тій плутанині. Виходячи з цього погляду, особисто я завжди залишуся при тій думці, що коли народжувалась місіс Везі, Матінка природа всю свою увагу зосередила на творенні капусти, отож бідолашна леді і стала жертвою рослинних захоплень матері всього сущого. «Що ж, місіс Везі!» – мовила міс Голком, виглядаючи особливо жвавою, дотепною і блискучою, по контрасту з тихою, непоказною бабусею, що сиділа біля неї то чого б ви хотіли? Котлетки? Місіс Везі схрестила свої пухки в ямочках ручки на краю стола, лагідно усміхнулася і відповіла. Так, дорогенька. А що перед містером Гартрайтом? Варене курча? Вам здається, більше до подоби курятинка? Правда ж, місіс Везі? Місіс Везі зняла свої ручки в ямочка зі столу, і схрестила їх у себе на колінах. Задумано кивнула головою курчаті і зронила. «Так, дорогенька, то чого ж вам більше хочеться? Щоб містер Гартрайт передав вам курчат, чи щоб я котлетку?» Місіс Везі знов поклала одну свою пухку ручку на край стола, сонливо повагалась і сказала. «Що хочете, дорогенька?» «Лишенько, та ж мова не про те, що мені й хочеться, а що хочеться вам. Може вам покласти по шматочку і того, й того? Може ви почнете скурчати? Тим більше, що й містер Гайтрайт жадає відрізати для вас крильце». Місіс Везі поклала й другу пухку в ямочках ручку на край стола. Ледь просвітліла на мить, зараз же й погасла. Слухняно кивнула. І відказала, «Прошу вас, сер. Правда, мила, добродушна, невимовно спокійна і невинна бабуся, але чи не досить на сьогодні про місіс Свезі? За весь цей час міс Ферлі так і не показалась. Ми покінчили з другим сніданком, а вона все не Від метких очей міс Голком нічого не могло сховатись. Вона запримітила» як я від часу до часу крадькома позираю на двері. «Я розумію вас, містере Гартрайт», – мовила вона. «Вам не довідатись, де ж ваша друга учениця?» Вона спускалася вниз, і голова їй вже переболіла. А от апетит до неї так і не повернувся. «Покладіться на мене, і я вам розшукаю її десь у саду». Вона взяла парасолю, що лежала поруч неї, на стільці й рушила в сад через великі скляні двері, що відчинялися просто на моріжок перед будинком. Мабуть, зайве казати, що місі Свезі так і зустала сидіти за столом, наміряючись, певне, просидіти там до вечора. Коли ми перейшли моріжок, міс Голкомп що подивилась на мене і похитала головою. «Ваша таємнича пригода?» «Досі окутана своїм опівнічним мороком, як і належиться їй», – повідомила вона. «Цілий ранок я переглядала материні листи, але нічого ще не знайшла. Та ви не впадайте в відчай, містер Гартрайт, це цікава справа, і за спільника ви маєте жінку, тож успіх забезпечений, рано чи пізно. Листи ще не всі прочитані, лишається три паки» і ви можете покластися на мене. Я потрачу на них весь вечір. От одне з моїх ранкових сподівань і не здійснилось, подумав я. Невже так само розчарує мене і знайомство з міс Ферлі? А як ви поладили з містером Ферлі? Поцікавилася міс Гоукомб, коли з моріжка ми звернули на алею. Він не дуже нервував сьогодні, «Не отруднюйте себе відповіддю, містер Гартрай. Досить того, що ви завагались, як відповісти. З обличчя вашого видно, що сьогодні він був особливо нервовий. А щоб ви не рознервувались самі, я буду така люб'язна і не розпитуватиму вас більше ні про що». Поки вона говорила, ми в юнкою доріжкою вийшли до гарної дерев'яної хатинки – у швейцарському стилі піднялися по сходинках і опинилися в кімнаті, де була молода дівчина. Вона стояла біля простого нефарбованого стола, задивившись у на лугій пагорби, і водночас гортаючи неуважливо сторінки альбома. То була міс Ферлі. Як мені описати її? Як віддати те перше враження, відділивши його від усіх моїх почуттів, від усього того, що сталося згодом. Як побачити її знову такою? Як побачити її знову такою, якою я побачив її вперше, аби ті очі, що читають ці сторінки, побачили її разом зі мною? Портрет Лори Ферлі в тій самій позі і в тій самій кімнаті, що я зробив його аквареллю трохи пізніше після нашої першої зустрічі, лежить нині на моєму письмовому столі. Я пишу і дивлюся на нього. Переді мною на брунастому тлі літньої хатинки ясніє легка дівоча постать. Вона в простій сукні серпанку, у білу і голубу смужку. Шелесткий шар із цієї матерії легко оповив її плечі. Легкий солом'яний брилик, скромно оторочений голубою, в тон сукні стрічкою, м'яко оттіняє її чоло. Її коси дуже ясного каштанового відтінку, не льняні, але майже такі світлі, не золоті, але майже такі лискучі. І вони ніби тануть у повітрі, зливаючися з тінню від її брилика. Вони зачесані на прямий проділ. М'якими хвильками в'ються над чолом, за вухами. Брови трохи темніші за коси, а очі того ніжного, прозоро-бірюзового відтінку, який так часто ось поети і який так рідко подивується в житті. Чудова барва, чудовий розріз цих очей, великих, ніжних, тихозамислених, але чудовіша за все та чиста правдивість що сяє з їхньої глибини, хоч би як мінився їхній вираз, сяє світлом якогось яснішого, кращого світу. Чар її очей, такий лагідний і такий могутній, осяває все обличчя, міняючи його, скрадаючи дрібні вади. Аж нелегко оцінити, наскільки гарні чи негарні окремі риси. Не зразу помічаєш, що підборіддя – трохи слабко розвинене, що нижня частина обличчя не зовсім пропорційна верхній, що ніс, уникнувши орлиної горбинки, яка неминуче надає жіночому обличчю хоч якому красивому, злого та хижого виразу, трішки надбав іншої крайності і не вирізняється ідеальною правильністю, що ніжні чутливі губи, коли вона усміхається, ледь посіпуються нервово, від чого один кутик буває піднятий вище, ніж другий. Можливо, всі ці вади були помітні на іншому жіночому обличчі, а тут погляд на них і не зупиняється. Так тонко пов'язані вони з усім неповторним, притаманним лише їй. І так невіддільно залежить весь її неповторний вираз, вся повнота життя, кожної рисочки – від того спалахнуть чи пригаснуть її очі? Чи ж відтворив усе це мені той убогий портрет, що його так любовно і старанно вималював у ті далекі і щасливі дні? О, як мало всього того лишилося в невиразних механічних лініях і плямах малюнка. І як багато в моїй пам'яті. Біля ватендітна дівчина в легкій сукні. Гортає неуважливо альбом і дивиться поверх нього, невинно щирими голубими очима, оце й усе, що показує малюнок. Можливо, це все, що здатні розповісти навіть такі незрівнянно кращі оповідачі, як думка й перо. Жінка, що перша дала життя, світло й форму, нашому туманному явленню про красу, заповнює в нашій душі порожнечу про яку ми й не здогадувалися, поки не з'явилася вона. В таку хвилину душа наша відгукується на такі глибокі порухи, що їх не сягає думка, ба навіть слово. нею заволодівають чари, яких не збагнути розумом і не виразити ні словом, ні пензлем. Тайна, схована в жіночій красі, стає непідвладною слову, коли порідниться з глибокою тайною наших душ. Тоді і тільки тоді переходить вона з вузького простору, на який падає світло і в якому панують слово і пензель у той глибокий і широкий світ, де нема їхньої влади. Подумайте про неї, як ви думали про ту, котра вперше торкнула ваші струни, що мовчали при інших жінках, Нехай ясні, чисті, голубі очі стрінуться з вашими, як вони стрілися з моїми в тому першому неповторному погляді, що його ми обоє запам'ятали назавжди. Хай її голос пролунає вам найкращою музикою, яку ви тільки любили. Нехай забринить так солодко, як бринів мені. Нехай її хода, коли вона з'являтиметься на цих сторінках, і сходитиме з них, нагадає вам ту легкаву ходу, на яку відгукувалось ваше серце. Уявіть їй собі, як втілення вашої найкращої мрії, і тоді ви увіч побачите ту, що живе в моєму серці. Серед вихору почуттів, які заполонили мене, коли вона постала перед моїми очима, знаних усім нам почуттів, що зненацька народжується в наших серцях так часто умирають і так рідко відроджуються знову. Одне з них стурбувало, збентежило мене, хоч і здавалось таким недоречним та невиправданим у присутності міс Ферлі. До яскравого враження, яке справили на мене її чарівна врода, мила простота і скромність її манер, домішувалося інше, невиразне, нез'ясовне, От ніби чогось бракувало. То мені здавалося, що причина таїться в ній, то я вишукував розлад у самому собі. Щось заважало мені сприйняти її цілісно, як належало б. Це суперечливе враження посилювалось, коли вона дивилась на мене. Чи сказати б іншими словами, коли на мене найдужче діяла гармонія її чарів. Саме тоді мене найболісніше мучило відчуття якоїсь нез'ясовної неповноти. Чогось бракувало? Таки бракувало. А чого саме? Я не міг збагнути. Ця дивна примха уяви, так я назвав це тоді, не дозволила мені бути невимушеним у перші хвилини мого знайомства з місферлі. На її миле привітання – я так і не спромігся відповісти звичайними словами чемності й подяки, помітивши моє збентеження і, напевне, пояснивши його моєю хвилинною ніяковістю. Міс Голком легко і винахідливо, як завжди, взяла нитку розмови свої руки. «Погляньте, містер Гартрай», – заговорила вона, показуючи на альбом і на ніжну ручку, що досі не гортала аркуші. «Погодтесь, нарешті ви знайшли собі зразкову ученицю, як зачула, що ви приїхали. Зараз же схопила свій неоціненний альбом і вже дивиться просто в обличчя божественній природі. Жадає розпочати уроки». Міс Ферлі засміялась так світло і легко, мов би з небесним сонцем на пару засвітило ще одне сонечко на землі. Я не заслуговую на такі похвали, заперечила вона, поглядаючи своїми чистими, правдивими очима, то на мізгоком, то на мене. Хоч я дуже люблю малювати, але завжди усвідомлюю, яка я невчена, і швидше боюсь, ніж прагну уроків. Довідавшись, що ви тут, містер Гартрайт, я взялась переглядати свої малюнки. Як колись малою дівчинкою продивлялася шкільні завдання, боячись, що дістану за них погану оцінку. Вона зізналася в цьому дуже просто, й мило, і по-дитячому присунула альбом ближче до себе. Міз голком бришучий просто, як тільки вона вміла, розтягла вузол невеличкого замішання. Гарні, погані чи так собі, а учнівські роботи «Повинні пройти випробування вогнем, септо судом учителя», – сказала вона. «Тільки так. Що, коли ми візьмемо їх із собою в колясу, Лоро, і нехай містер Гартрайт уперше побачить їх, коли нас буде підкидати на вибоях? Якщо тільки нам удасться під час прогулянки завадити йому бачити природу такою, якою вона є» коли він дивитиметься довкола, і такою, якою вона не буває. Коли зазиратиме в наші альбоми, то ми змусимо його наговорити нам зівіччаю купу компліментів, і павене пір'ячко нашого самолюбства не постраждає від його вчительських пальців. «Я сподіваюся, що містер Гартрайт мені не говоритиме компліментів», заявила міс Ферлі коли ми вийшли з літньої хатинки. «Смію запитати вас, а чому?» – сказав я. «Бо я повірю всьому, що ви мені скажете». Просто відповіла вона. Цими кількома словами вона мимоволі дала мені ключа до своєї вдачі. Благородне довір'я до людей природно виростало з її власної цілковитої правдивості. Тоді я вгадав це з серцем. А нині знаю це з досвіду. Ми тільки зайшли підняти місіс Везі за спустілого стола, де вона й досі сиділа, а тоді посідали в відкриту колясу, щоб разом їхати на обіцяну прогулянку. Старенька леді і міс Голком зайняли заднє сидіння, а ми з Міс Ферлі вмостилися навпроти них, альбом нарешті довірили моєму досвідченому оку та неможливо було серйозно говорити про малюнки приміс голком яка заповзялася весело висіміювати всяке жіноче мистецтво в тому числі і своє і сестрине мені набагато яскравіше запам'яталась наша розмова вона в'язалась куди легше ніж обговорення малюнків що їх я машинально переглядав а ту частину бесіди де брала участь міс Ферлі я пам'ятаю так виразно, мов це було всього кілька годин тому. Так, признаюсь, що з першого ж дня я зачарувався нею. Дозволив собі забутись, забув про своє становище. Найпростіше її запитання, як тримати олівця, як змішувати фарби. Найменша зміна у виразі її чудових очей – спрямованих на мене з таким серйозним бажанням навчитися всього, чого я міг навчити, і осягти все, що я міг показати. Притягувала до себе мою увагу незрівняно дужче, ніж найгарніші краєвиди, повз якими проїжджали, ніж найефектніша гра світла й тіні над хвилястою рівниною, над пологім берегом моря. Чи не дивно, що завжди, за будь-яких обставин довколишній речовий світ так мало впливає на наші серця й душі. Тільки в книжках, а не в дійсності, ми йдемо до природи шукати втіхи в горі чи суголосся в радості. Захоплення їх чарами, так щедро і красномовно оспіване в віршах сучасних поетів, не є вродженою життєвою необхідністю навіть найкращих із нас. Ми не захоплюємося природою з малку. освічені люди не мають такої здатності. Хто проводить життя серед вічно-зімінних чудес моря суходолу, звичайно, буває нечутливим до чудес природи, якщо вони не мають прямого відношення до їхнього покликання в житті. Наша здатність сприймати красу довколишнього світу є, щиро кажу, чи набутком нашої спільної культури. Часто ми пізнаємо цю красу лише через мистецтво, і то тільки в ті хвилини, коли ми не займаємося нічим іншим, коли ніщо нас не відволікає. Все, що може осягнути наша думка, все, що може пізнати наша душа, можна здобути з однаковою певністю, з однаковою користю і втіхою для нас, і серед найубогішої – і серед найбагатшої природи, яка тільки буває на землі, можливо, причину того, що в людині відсутня вроджена любов до матері природи, слід шукати у величезній різниці між особистою долею людини і долею її земної оселі, найвищим горам судилося щезнути в пітьмі часів, найменшому порохові людської душі, призначене безсмертя. Мало не три години тривала наша прогулянка, поки наша коляса знову в'їхала в ворота Лімеріжського дому. Коли ми повертались, я згадав дамам вибрати краєвид, який їм доведеться малювати наступного дня під моїм керівництвом. Коли вони пішли до своїх покоїв переодягтися для обіду, я опинився на самоті у своїй кімнаті. Мені раптом стало тоскно. Я почував невиразне невдоволення собою і не розумів, звідки воно. Може, я зрозумів, що тішився прогулянкою більше як гість, а не як учитель малювання. А може, це повернулося те дивне почуття, що чогось бракує чи в мій сферлі, чи в самому мені. Почуття, що збентежило мене, коли я знайомився з нею. Так чи так, я відчув полегшення – коли настала обідня година, і я міг приєднатися до товариства господинь дому. Перше, що мене вразило, коли я війшов до їдальні, була різниця в туалетах трьох дам, різниця не в кольорах, а в якості матерії. В той час, як і місіс Везі, і міс Голкомб були розкішно обрані, кожна так, як найбільше пасувало її вікові, перша в сріблясто-сірі. Друга – жовтавій сукні, яка дуже гарно відтіняла її смагляве обличчя і чорні коси. Міс Ферлі була в простенькому платі з білого мусліну. Було воно біле-біле і дуже їй пасувало, але таке скромне плаття могла б носити і дружина чи дочка бідного чоловіка. Її говернанка була обрана куди багаче, ніж вона сама. Згодом – коли я краще пізнав міс Ферлі, я зрозумів, що у неї це йшло від вродженої делікатності, глибокої відрази до хизування, бодай у найдрібнішому, своїм багатством. Ні місі Звезі, ні міс Голком ніколи не могли умовити її вдягатися відповідно до її становища багаче, ніж вони. Покінчивши з обідом, ми всі разом повернулися до великої вітальні. Незважаючи на те, що містер Ферлі, аби позмагатися певне з величавою поблажливістю монарха, котрий особисто подавав пензлі Тіціанові, звелів мажордомові довідатись, який вина я волію пити по обіді. Я рішуче відмовився від спокуси посидіти у пихаті самоті серед пляшок власного вибору і попросив удам дозволу, на час мого перебування в Лімериджі, покидати обідній стіл разом із ними, за шляхетним звичаєм чужоземців. Вітальня, куди ми перейшли, була на долішньому поверсі і не поступалася розмірами їдальні. В глибині кімнати широкі скляні двері відчинялися на терасу, всю виту чудовими квітами. У м'якому сутінковому світлі листя і квіти Зливалися в одне гармонійне ціле, і солодкі вечорові пахощі віяли на нас крізь відчинені двері. Добра місіс Везі, що завжди сідала перша, заволоділа кріслому кутку і відразу затишно задрімала. Міс Ферлі на моє прохання сіла за рояль, я біля неї, а міс Голком умостилася біля вікна аби при останніх тихих променях вечірньої заграви дочитати листи своєї матері. Як яскраво постає в моїй пам'яті мирний домашній затишок тієї вітальні хвилину, коли я пишу ці рядки. Зі свого місця я бачив граціозну постать місголком, наполовину освітлена м'яким вечірнім світлом, наполовину в затінку. Вона пильно вчитувалася в листи, що лежала в неї на колінах, ближче до мене на дедалі темнішому тилі внутрішньої стіни, виднів чарівний профіль тієї, що сиділа за роялем. На терасі квіти, декоративні трави і видкі рослини ледь лихалися від вечірнього леготу, так тихо, що й не чути було їхнього шепотіння. На небі, ані хмаринки, таємниче місячне сяйво, саме починало тремко розливатися на сході. Довколишній мир і спокій притишували всі думки і почуття, зливаючи їх у неземну гармонію. Цілюща тиша, що дедалі глибшала міру того, як гусла сутінь, гортала нас, коли в неї обережно вступила сповнена божественної ніжності музика Моцарта. Це був вечір незабутніх вражені звуків, ми всі сиділи мовчки, хто де сів. Місіс Свезі спала, міс Ферлі все грала, міс Голком читала, поки не згас останній промінь заграви. На цю хвилину повний місяць уже зазирав на терасу і його м'які таємничі промені падали навкоси в дальній кут вітальні. Перехід від сутінків до місячного сяйва був такий гарний, що коли слуга приніс свічки. Ми, за взаємною згодою, відмовилися від них і сиділи поночі. Тільки на роялі горіли дві свічки. Міс Ферлі грала ще з півгодини, а тоді, знаджена місячним сяйвом, вийшла на терасу, щоб помилуватись садом. Я вийшов слідом за нею. Ще коли запалили свічки на роялі, міс Голком пересіла ближче до світла, щоб читати далі. Вона так заглибилася в читання, що начебто й не завважила, як ми вийшли. Ми пробули на терасі, якраз напроти скляних дверей, хвилин п'ять. Міс Ферлі, саме на мою пораду, пов'язувала голову білою хустинкою, аби берегтися від нічної прохолоди. Коли це я почув змінений голос міз голком. Тихо, але настійно вона кликала мене. «Містер Гартрайт, ходіть сюди на хвилинку, я хочу поговорити з вами». Я негайно повернувся до кімнати. У глибині Вітальні, біля внутрішньої стіни, стояв рояль. Біля нього, з того боку, що був далі від тераси, сиділа міс Голком. У її палені безладно лежали листи. Одного вона тримала біля свічки. Я сів напроти неї, на низьку кушетку. Звідси мені добре було видно міс Ферлі, що походжала туди-сюди по терасі, залита сяйвом повні. «Хочу, щоб ви послухали кінець оцього листа», мовила міс Голком. «Ви скажете мені, чи проливає він світло на вашу дивну пригоду по дорозі до Лондона? Це лист моєї матері до її другого чоловіка, містера Ферлі. Тут йдеться про те, що діялось літ 11 12 тому. На той час містер і місіс Ферлі з моєю зведеною сестрою Лорою вже багато років жили в цьому домі. Я тоді була далеко від них, завершувала свою освіту в Парижі. Вона говорила дуже серйозно і ніби робила невеличкі зусилля над собою. Цієї миті міс Ферлі пройшла повз нас на терасі. Зазирнула в вітальню і, побачивши, що ми зайняті, звільна пішла далі. Міс голком почала читати. Вам, мій любий Філіпе, вже, мабуть, обридло постійно слухати все про мою школу та її учнів. Звинувачуйте в цьому нудну одноманітність нашого лімерічського життя, але не мене. До того ж, цього разу я розповів вам щось справді цікаве про одну нашу нову ученицю. Ви знаєте стареньку Місіс Кемп, нашу сільську крамарку. Вона багато років не здужала, лікарі вже махнули на неї рукою, і тепер вона щонедень згасає. На тому тижні до неї приїхала сестра, єдина її родичка, доглянути в мирущу. Сестру звати Місіс Кеттерік. Вона з Гемшіру. Чотири дні тому... Вона прийшла до мене і привела з собою свою єдину дитину, гарненьку дівчинку, яка лише на рік старша за нашу любу лору. Останні слова цієї фрази ще не завмерли на вустах читачки, як міс Ферлі знову прийшла повз двері, тихо наспівуючи одну з мелодій, що їх допіру грала. Міс Голком зачекала, поки сестра відійшла, а тоді знову почала читати». Місіс Катерік – цілком порядна, вихована і поважна жінка середніх літ. За молоду вона, мабуть, була гарненька. Проте в її манерах і в зовнішньому вигляді є щось таке, чого я не розумію. Таку вже таємничість розводить довкола себе, а на обличчі вираз не знайду слів для нього, наче в неї щось на умі. Ви б назвали її ходячою таємницею. Одначе до мене вона прийшла у простій справі. Коли вона виїжджала з Гемшіру до вмирущої сестри, їй довелося взяти з собою дочку, бо не було з ким лишити дитину. Хто зна, коли помре Місіс Кемп? За тиждень? Чи протягне кілька місяців? Тож Місіс Катерик і прийшла до мене попросити, щоб я дозволила її дочці Анні походити поки що до нашої школи, з умовою, що після смерті місіс Кен дівчинка повернеться з матір'ю додому, в Гемпшір. Я зразу ж дала згоду, і коли ми з Лорою пішли на нашу звичайну прогулянку, ми взяли з собою цю дівчинку, їй всього одинадцять років, і відвели її до школи. Знову постать міс Ферлі, така ніжна й чарівна, Білосніжні сукні, білі хустинці, яку вона зав'язала під підборіддям, майнула повз нас у місячному сяві. Знову голком зачекала, поки вона сховається, і повела далі. Я так полюбила Філіпе, свою нову ученицю, а причину цього я прибережу аж на сам кінець, щоб зробити вам сюрприз. Мати розповіла мені про свою дочку так само мало, як і про себе. Я сама зрозуміла, це з'ясувалось на перших же уроках того дня, що розумовий розвиток бідолашки недостатній для її віку. То я привела її до нас додому наступного дня і попросила лікаря поспостерігати за нею, порозмовляти з нею, а потім сказати мені свою думку. Лікар виснував, що розум дівчинки помалу розвинеться і що помірні заняття в школі їй дуже корисні, адже вона засвоює нові знання, хоч дуже повільно, зате міцно і надовго. Тільки любий мій, не подумайте зопалу, опалу, як ви можете, ніби я прикинулась до якоїсь дурненької? Ні, бідолашна маленька Анна Катерик, дуже мила ласкава, вдячна дитина і часом каже такі дивні та чудові речі, якось зненацька, щудовано, мов злякавшись чогось. Ось вам приклад. Одежа в неї завжди чистенька, але підібрана без смаку. То я вчора й надумала, деякі лорені білі сукенки і капелюшки можна переробити для Анни і сказати їй, що малим дівчаткам з таким кольором обличчя, як у неї, краще одягатись у все біле. Хвилину вона міркувала, а тоді зашарілась, ніби збагнувши. Маленькими своїми рученятами вона схопила мою руку, поцілувала її Філіпе і вигукнула. Так серйозно, скільки житиму, носитиму тільки білу одяж, так я ніколи не забуду вас, мем. І всяк час думатиму, що тішу вас, навіть коли поїду і вже не побачу вас більше. Оце один зразок дивних речей, що їх вона виголошує так мило. Бідолашка, я подарую їй чимало білих сукенок із запасом, щоб вона могла подовжувати їх, коли з них виросте. Міз голком замовкла і подивилася на мене. Здається, «Та нещасна, яку ви здибали на битому шляху, була молода?» – спитала вона. «Може їй бути двадцять два чи двадцять три роки?» «Так, міс Голком, може бути». «І вона була дивно убрана, вся в білому». «Так, вона була вся в білому». Саме коли я вимовляв останні слова, міс Ферлі втретє показалась на терасі, але не пройшла далі а стала, поклавши руки на балюстраду спиною до нас, і задивилася вниз на темний сад. Я не відривав погляду від білого мерехтіння її сукні та хустини в місячному промінні, і почуття, якому я не знаходжу назви, від якого затріпотіло, дужче забило серце, почало крадькома заволодівати мною. «Вся в білому?» перепитала міс Голкомб. «Зараз я вам прочитаю кінець листа. Це найважливіше місце. Але я хочу поміркувати трохи над цим збігом. Біла сукня жінки, яку ви здибали, і білі сукенки, які викликали ту чудну відповідь маленької школярки моїй матері. Лікар, напевно, помилився, гадаючи, що розум, дівчинки, помалу розвинеться. Можливо... Він так і не розвинувся, і примхливе дитяче бажання носити тільки біле не змінилось, коли вона виросла. Я щось відповів, не пам'ятаю, що саме. Вся моя увага була прикута до білої сукні міс Ферлі. «Вислухайте останні фрази», – сказала міс Голком. «Гадаю, вони вас здивують. Тієї миті». Коли вона піднесла листа до свічки, міс Ферлі обернулася обличчям до нас, нерішуче роззирнулася, ступила круг до скляних дверей і стала, дивлячись на нас, а міс Голком читала. А тепер, любий, дописуючи свого листа, я скажу про причину, справжню, головну причину моєї прихильності до маленької Анни Катерік. Дорогій Філіпе, хоч вона й наполовину не така гарна, але за незбагненною примхою випадку, як це часом буває, у неї ті самі коси, очі, овал і колір обличчя. Одне слово – вона викапана. Міс голком ще не дочитала фрази, як я скочив на ноги. Той самий крижаний жах проняв мене, що й тоді. Коли вночі на безлюдній дорозі Хтось зненацька доторкнувся до мого плеча Переді мною стояла місферлі Самітна біла постать у місячному сяйві Живе втілення жінки в білому Та сама поза Той самий поворот голови Той самий овал обличчя Та сама блідість Підозра, що мучила мене всі ці години в один митєвий проблиск стала певністю. Я збагнув, чим було те чогось бракує неусвідомлена фатальна схожість утікачки з божевільні й моєї учениці в Лімериджі. І ви побачили. вигукнула міст голком, з пальців непотрібного вже листа, і очі її зблиснули стрівшися з моїми. «Ви бачили тепер, як вони схожі? А моя мати підмітила це ще одинадцять років тому. Я це бачу, і мені невимовно тяжко. От ніби випадкова схожість тієї нещасної, самотньої пропащої жінки з місферлі, лиховісною тінню, тьмарить майбутнє чарівної» невинної істоти, що дивиться нині на нас. Звільніть мене від цієї мани, швидше звільніть. Покличте її сюди. З того моторошного місячного світла благаю, покличте її сюди. Містер Гартрай, ви дивуєте мене. Хай жінки дозволяють собі вірити в забобони. Це я гадала, що чоловіки дев'ятнадцятому столітті не забобонні? Прошу вас, покличте її сюди. Ссс! вона сама йде до нас. Нічого не кажіть при ній. Нехай це наше відкриття про схожість її з цією жінкою залишиться нашим секретом. Ходи до нас, Лоро, та розбуди місіс Везі музикою. Містер Гартрайт просить іще музики. Цього разу йому хочеться послухати щось дуже легке і веселе. Розділ 9. Так закінчився мій перший сповнений подій день у Лімериджі. Ми з Мізголком не розголошували свого секрету, але після відкриття тієї схожості жоден новий промінь Більше не освітив таємниці жінки в білому. При першій нагоді міс Голкомб обережно повела зі своєю сестрою мову про матір, про колишні дні та про Анну Катерик, але спогади міс Ферлі про ту маленьку школярку були дуже загальні і невиразні. Вона пам'ятала про свою схожість із материною улюбленицею, але пам'ятала як про щось давно минуле. Вона не згадала ні про подаровані білі сукенки, ні про дивні слова, якими дівчинка так простодушно виказала свою вдячність місіс Ферлі. Вона тільки й пам'ятала, що Анна пробула в Лімеріджі всього кілька місяців, а тоді поїхала додому, в Гемпшир. Не могла також сказати, чи приїжджали ще коли-небудь ті мати з дочкою в Лімерідж і чи взагалі хто щось чував про них згодом. Ані читання решти непрочитаних листів не розв'язало тих загадок, що бентежили нас і змі голком. Ми лише з'ясували, що та, кого я здибав тоді вночі, була Анна Катерік. Ми ще припустили, що біле її вбрання можна пояснити її деякою розумовою відсталістю, і не згасло з роками вдячністю до місіс Ферлі. І на цьому, так нам тоді здавалося, наше розслідування закінчилось. Дні йшли за днями, складалися в тижні, і золоті провісники осені вже торували собі дорогу через зелене літо дерев. Тихі, вистроплинні, щасливі дні. Моя оповідь ковзає по вас, так само швидко, як ви ковзнули повз мене. Які з тих скарбів, з тих радостей, що ними ви так щедро повнили моє серце, лишилися зі мною, щоб я міг перелічити їх на цих сторінках. Нічого від них не лишилося, крім найпечальнішого признання, яке тільки може зробити людина. Признання у власній дурості». Це признання мені не тяжко вирвати з себе, адже я мимохідь уже вибовкав свою таємницю. Вбогі, нікчемні слова, що не зуміли змалювати місферлі, ще й як спромоглися виказати почуття, які вона в мені пробудила. Таке буває з усіма нами. Наші слова велетні, коли роблять нам шкоду, і карлики, коли ми сподіваємося від них добра. Я полюбив її, о, як добре я спізнав усю ту скорботу і гіркоту, що вміщається в цих трьох словах. Я можу зітхнути над моїм сумним признанням разом із найчулішою жінкою, що читає ці слова і жаліє мене. Я можу засміятися над ними так само гірко, як і найчерствіший чоловік, що глузливо їх перекривляє. Я полюбив її. Співчувайте мені, чи зневажайте мене, але я признаюся в цьому, твердо вирішивши сказати правду. Чи було якесь виправдання для мене? Якоюсь мірою для мене були виправданням ті обставини, за яких текло моє життя в Лімеріджі. Ранкові години я збував у тихій самотині моєї студії. Роботи над реставрацією малюнків мого хазяїна мені вистачило, щоб зайняти нею мої руки й очі. А мій розум тим часом міг вільно віддаватися небезпечній розкоші своєї неприборканої уяви. Згубне усамітнення адже воно тривало досить довго, щоб підірвати мою волю, і не досить довго, щоб ту волю покріпити. Згубне усамітнення, бо зразу ж після нього я проводив дні й вечори і так тиждень за тижнем у товаристві двох жінок одна з яких вабила надзвичайною витонченістю, блискучою дотепністю, бездоганною світськістю, а друга чарувала вродою, ніжністю і простою правдивістю, рисами, котрі очищають і скоряють чоловіче серце. Жоден день не минав без того, щоб учитель і його учениця не опинялися небезпечно близько одне від одного – як часто моя рука була біля її руки, а щока моя, коли ми разом схилялися над її альбомом, майже торкалася її щоки. Ще уважніше стежила вона за кожним рухом мого пензля, то ближче до мене були пахощі кіс і теплий аромат її подиху. Це було частиною мого вчительського обов'язку – жити в самому променистому сяві її очей. Часом ми сиділи так близько одне біля одного, що я тремтів від думки, що можу доторкнутися до неї. А то вона так низько схилялася, щоб поглянути на мій малюнок, що мимоволі стишувала голос і її стрічки на вітерці. Чіпали моє обличчя, перш ніж вона встигала їх відвести. Наші вечори після походів на етюди скорше врізноманітнювали цю неминучу близькість ніж перешкоджали їй. Моя цілком зрозуміла любов до музики. Музики, яку вона виконувала так ніжно, з такою жіночою витонченістю. Її неприхована втіха від того, що своєю грою на роялі вона віддає мені ту радість, яку я давав своїм малюванням. Ще міцніше в'язали узи нашої спільноти, все ближче зводячи нас до купи. Випадкові слова в розмові. Простота звичаїв, наше сусідство за столом, і іскрометна дотепність міс Голком, що жартувала над моїм учительським старанням і надією учнівським запалом. Навіть лагідне схвалення на обличчі сердечної місі Свезі, яка мала нас із міс Ферлі за ідеал молодих людей, бо ми ніколи їй не заважали. Ці та ще інші всілякі марнички, кожна окремо і всі поєднані. Зближували нас у невимушеній родинній атмосфері і непомітно вели нас до одного безнадійного кінця. Я мав би не забувати свого залежного становища і не давати волі своїм почуттям. Так я й зробив, але було вже запізно вся моя обачність, весь мій досвід, що допомагали мені встояти супроти чарів інших жінок оберігали мене і від інших спокус, покинули мене. Завдяки моєму фахові мені доводилося в минулому часто бувати в товаристві молодих дівчат, і серед них траплялися і дуже вродливі. Я розумів, що моє соціальне становище невіддільне від мого покликання, і навчився залишати симпатії, зрозуміли в мої літа, перед покоях моїх хазяїв, так само холоднокровно, як лишав унизу парасольку, перш ніж піднятися нагору, я давно звик із силковитою байдужістю, як до чогось само собою зрозумілого, ставитися до того, що моє становище вчителя малювання вважалося достатньою гарантією для того, щоб нікотра з моїх учениць не відчула до мене чогось більшого, за просту цікавість. Мене пускали в товариство молодих та привабливих жінок, десь так, як пускають до них яку небудь нешкідливу домашню тварину. Я рано набув спасенного досвіду. Цей досвід хранитель суворо й несхибно вів мене вперед, моєю вузькою, вбогою стежиною, не дозволяючи мені збочити хоч би куди. А це вперше я заблукав, загубивши свій компас. Атож. Моє з такими труднощами надбане вміння володіти собою, тримати себе в певних рамках, умить де й поділося, от ніби його й не було зовсім. Я втратив його так само безповоротно, як це часто буває і з іншими чоловіками, за інших критичних обставин, коли справа торкається, жінок. Тепер я знаю, що з самого початку мав би бути насторожі, я мав би замислитися над тим, чому кімната, куди вона входила, здавалася мені рідною домівкою, а коли виходила, то сама кімната ставала порожньою і чужою. Чому я щоразу помічав найменшу переміну в її вбранні, чого раніше в інших жінок не помічав? Чому я дивився на неї, слухав її, торкався її руки, коли ми віталися вранці, і прощалися на ніч із таким почуттям, якого досі не мав до жодної жінки. Я мав би зазирнути в своє серце, розпізнати там цей новий паросток і вирвати його з коренем, поки ще не було пізно. Чому ж я не міг цього зробити? Чому не мав на це снаги? Я вже відповів на ці запитання в трьох словах, у яких вмістилася вся правда». Я любив її. Минали дні і тижні. Незабаром мав піти третій місяць мого перебування в Камберленді. Блаженне, одноманітне, супокійне, самітнене життя наше. Текло тихою рікою, а я плив за течією. Всяка пам'ять про минуле, чи думки про майбутнє, чи усвідомлення безпорадного і хисткого мого становища. Усе це мовчало, приспане в мені. Заколисаний солодкою піснею свого серця, заплющивши очі, затуливши вуха, щоб не бачити, не чути грізних попереджень, я плив і плив, дедалі ближче, до фатального кінця. Але нарешті мене розбудило застереження, і я раптом жахнувся, усвідомивши свою непрощенну слабкість. Мовчазне воно йшло від неї, і тому було найщирішим найправдивішим і наймилосерднішим з усіх застережень. Якось увечері ми попрощались, як звичайно, ніколи, ні тоді, ні раніше. Я жодним словом не виказав себе, не злякав її несподіваним признанням. Та коли ми знов зустрілися вранці, вона була вже не та, вона перемінилась, і ця переміна сказала мені все». Я не посмів тоді заглянути у свята святих її серця. Не смію й нині відкрити його перед усіма, як відкрив своє. Скажу тільки, що я твердо вірю в ту хвилину, коли вона збагнула мою сердечну тайну. Вона збагнула й свою, і сталося це тієї однієї ночі. Душа її надто щира і шляхетна, щоб ошукувати інших не могла обманути й саму себе. Коли невиразний здогад, що я його намагався приспати, уперше тяжкою втомою стись її серце, її правдиве обличчя виказало все і мовило мені відкрито і просто. «Мені жаль вас, мені жаль себе». І ще щось воно промовляло, чого я тоді ніяк не міг збагнути. Але я розумів, чому від того дня... Вона при інших ще привітніша і важливіша до мене, ніж бувало досі. Щойно ми лишались у двох неосамоті, хапалася за перше ліпше заняття, ставала скута, сумна, стурбована. Я розумів, чому ніжні вуста нині усміхалися так рідко й скупо, а ясні голубі очі дивилися на мене то з ангельським співчуттям, то з невинним подивом дитини але та її переміна свідчила ще про щось інше. Її рука часто бувала холодна, мов льодинка, обличчя неприродно заклякало. У всіх її рухах проглядав якийсь німий страх. Вона постійно ніби докоряла собі в чомусь. Але все це йшло не від того, що ми обоє відкрили нашу обопільну любов. У тій переміні було щось, що й далі зближувало нас. Та було щось таке, що невідомо чому все більше віддаляло нас одне від одного. Караючись сумнівами, невиразно здогадуючись, що за всім цим криється якась таємниця, я почав уважніше приглядатися до поведінки, виразу обличчя, міс Голком. Може так щось з'ясую? Ми всі так близько спілкувались, що жодна велика зміна у поведінці – Настрої когось одного, не могла не відбитися в інших. Зміна, що сталася в місферлі, Ферлі, відгукнулася в душі її сестри. Хоч Міс Голком жодним словом не натякнула мені, що її ставлення до мене змінилось, її проникливі очі нині весь час стежили за мною. Інколи в її погляді блискотів зачайних гнів, інколи. Щось ніби притамований страх, а то було про майне щось, чого я знову вже не розумів. Збіг тиждень, а ми всі троє так і не позбулися таємної скутості уставлені ставленні одне до одного. Моє становище, обтяжене усвідомленням моєї жалюгідної слабкості і недозволеного зухвальства, усвідомленням, яке пробудилося в мені занадто пізно, Ставало нестерпне. Я відчував, що повинен рази назавжди скинути з себе цей нестерпно тяжкий гніт. Але з чого почати, чи що кому спершу сказати, я не знав. З цього принизливого, безпорадного становища мене вирятувала міс Голкомб. З її вуст почув я таку необхідну, гірку, несподівану правду. Її щиросердя підтримало мене, допомогло перенести це потрясіння, а згодом її здоровий глузд і мужність допомогли обернути на добро страшну помилку, що загрожувала непоправним нещастям усім нам у Лімаріджі. Розділ 10. Це сталося в четвер, наприкінці мого тримісячного перебування в Камберленді, вранці, зійшовши вниз до їдальні, я перше не застав міс Голкомб на її звичному місці за столом. Міс Ферлі стояла на дворі, на морішку. Вона вклонилася мені, але не зайшла до їдальні. Досі я не зронив жодного слова, що могло б її збентежити. Жодне бентежне слово не зірвалося з її вуст, і все ж. Якесь дивне збентеження розділяло нас, змушувало сахатись одне від одного, щоб не лишатися на одинці. Вона чекала на моріжку, а я в їдальні, поки прийде хтось іще, місіс Везі чи міс Голком. І ще два тижні тому, як швидко я підійшов би до неї, як радо ми потисли б одне одному руки і повели звичайну розмову, про все на світі. За кілька хвилин увійшла міс Голкомб. Вона мала заклопотаний вигляд, трохи неуважливо вибачилась за своє спізнання. «Мене затримав містер Ферлі», сказала вона. Він хотів порадитися зі мною про деякі домашні справи. І з саду прийшла міс Ферлі, і ми привітались, як завжди. «Рука її!» Ще ніколи не була така холодна. Вона не підвела на мене очей. Її обличчя було дуже бліде. Навіть місі Свезі завважила це, коли через хвилину зайшла до їдальні. Це, напевне, від того, що вітер перемінився, мовила стара дама. Незабаром настане зима. Ох, моя дорогенька, незабаром буде зима. А в її серці і в моїм зима вже настала. Наш перший сніданок, який щоразу минав у жвавих розмовах про те, що ми будемо робити протягом дня, ми відбули швидко і мовчки. Міс Ферлі, мабуть, відчувала, як гніття ці довгі паузи, і раз у раз благально поглядала на сестру. Нарешті міс Голком, повагавшись трохи, що було зовсім не схоже на неї Сказала Сьогодні вранці Я бачила твого дядечка Лоро Він вважає Що слід приготувати червону кімнату І підтверджує те Про що я говорила тобі Це буде в понеділок Не у вівторок Почувши ці слова Міс Ферлі опустила очі Пальці її Почали неспокійно перебирати Крихти на скатертині і щік, блідість перейшла й на губи, і губи затремтіли. Не тільки я це помітив. Міс Голком побачила, як розхвилювалась сестра і показала нам приклад, що робити. Рішуче підвелася за столу. Місіс Везі і міс Ферлі разом вийшли з їдальні. На мит ласкаві, зажурені голубі очі зупинилися на мені зарані сумуючи перед неминучою довгою розлукою. Серце моє відгукнулося, стислось, і я зрозумів, що мені судилося втратити її незабаром, і що любов моя тільки зміцніє в розлуці. Коли двері зачинилися за нею, я попрямував до саду. Мі голком стояла з капелюшком у руці і шалю на плечах біля великого вікна, що відчинялось на моріжок, і пильно дивилася на мене. «Чи маєте ви ві вільний час?» – запитала вона. «Перш ніж підете працювати до себе в кімнату». «Звісно, міс Голком, мій час завжди до ваших послуг». «Хочу сказати вам дещо на одинці, містер Гартрайт. Візьміть вашого капелюха та ходімо в сад». Там нас ніхто не потривожить о цій ранній порі. Коли ми ступили на моріжок, один із помічників садівника, зовсім молодий хлопець, пройшов повз нас до будинку, несучи листа в руці. Міс Голком зупинила його. – Той лист мені? – спитала вона. – Ні, міс, мені велено віддати його, міс Ферлі, – відказав хлопець, подаючи їй листа. Міс голком узяла листа і подивилась на адресу. Незнайомий почерк, мовила вона сама до себе. Хто ж це пише, Лорі? Де ти взяв цього листа? спитала вона помічника садівника. Та дала одна жінка, відповів той. Яка жінка? Та жінка в літах. Он як стара жінка. Ти знаєш її? «Не можу сказати, щоб я знав її, міс. Вона мені зовсім не знайома». «А куди вона пішла?» «Туди», – відказав помічник садівника широким помахом руки, охопивши всю південну сторону Англії. «Цікаво», – сказала міс голком. «Напевне, хтось щось просить у тому листі?» «Візьми», – вона повернула хлопцеві листа. «Віднеси в дім і віддай комусь із слух!» «А тепер, містер Гартрай, якщо ви не заперечуєте, ходімо далі!» Вона повела мене тією самою доріжкою, якою я йшов за нею в перший день мого перебування в Лімеріджі. Ми обоє мовчали. Біля літньої хатинки, де Лора Ферлі і я перше побачили одне одного, Міс Голком зупинилась і мовила те, що я маю вам сказати, я скажу тут. З тими словами вона зайшла до хатинки, сіла за круглий столик і показала мені на інший стілець. Ще там, у їдальні, коли вона заговорила до мене, я почав здогадуватись, про що буде мова, а нині був твердо в цьому впевнений. «Містере Гартрайт», – сказала міс Гоком, «Я почну із щирого признання. Скажу без гучних фраз. Вони мені бридкі та без компліментів. Вони мені осоружні. За час вашого перебування у нас я почала відчувати до вас щиру дружбу і повагу. Ви з самого початку прихилили мене до себе, коли розповіли, як ви допомогли тій нещасній жінці» котру здибали за таких незвичайних обставин. Може, ваша поведінка в цьому випадку і не була розважлива, але вона засвідчила самовладання, чулість і доброту чоловіка, якого можна з повним правом назвати джентльменом. Після цього я сподівалась від вас стільки хорошого, і ви не обманули моїх сподівань. Вона замовкла, але жестом попросила мене не відповідати, поки вона не скаже всього. Коли я увійшов з неї до хатинки, я не думав про жінку в білому, але слова міс Голком нагадали мені про ту мою пригоду, і думка про неї вже не покидала мене протягом усієї розмови, і не даремно. «Як ваш друг?» – вела далі місголком. «Я скажу вам відразу, просто, відверто». І прямо, я розкрила вашу таємницю з серця сама, без звучої допомоги чи натяку. Містере Гартрайт, ви необачно дозволили собі полюбити, боюсь, що глибоко і серйозно, мою сестру Лору. Я не стану мучити вас, не змушу сповідатись, говорити багато слів, бо я бачу і знаю, що ви надто чесна людина щоб це заперечувати. Я навіть не звинувачую вас, але сумую, що ви впустили до свого серця любов, приречену на безнадійність. Щоправда, ви не робили ніяких спроб досягти чогось таємно. Ви не говорили про свої почуття моїй сестрі. Ви винні тільки в слабості і в тому, що занедбали власні інтереси, а більш ні в чому. Якби ви хоч у чомусь допустились нестриманості й нескромності, я б негайно, без роздумів, не радячись ні з ким, звеліла б вам залишити наш дім, але в цьому випадку я виню тільки ваш вік і ваше становище, вас я не виню. Дайте руку, я завдала вам болю і завдам ще більше, але цьому нічим не зарадиш. Дайте спочатку руку вашому другові Меріан Голком. Вона вмить скорила мене цією несподіваною добротою, теплою, благородною, безстрашною приязню, зверненою до мене, як до рівного їй, а ще великодушною, чулою прямотою, що волала до мого серця честі, мужності. Я хотів подивитись її в обличчя, та очі мені затуманились. Хотів подякувати їй, та голос мені не корився. Вислухайте мене, сказала вона свідомо, незважаючи на моє хвилювання. Вислухайте і покладімо цьому край. Я відчуваю справжню полегкість від того, що можу обійти питання про соціальну нерівність, несправедливе і тяжке, на моє переконання, у зв'язку з тим, про що зараз я маю вам сказати. Обставини, що діймуть вас до живого серця, позбавляють мене жорстокої необхідності завдавати зайвого болю чоловікові, з яким я в близькій дружбі жила під одним дахом, нагадувати про принизливу вагу знатності і становище в суспільстві. Ви повинні покинути лімаріч, містер Гартрайт, поки не нажили гіршого лиха, Мій обов'язок сказати вам це. Та сама поважна причина зобов'язувала б мене сказати вам ці слова, навіть якби ви належали до найстаровиннішої та найбагатшої родини в Англії. Ви повинні залишити нас не тому, що ви вчитель малювання. Вона замовкла на мить, подивилась мені просто в обличчя і твердо поклала свою руку на мою. «Не тому», що ви вчитель малювання, повторила вона, а тому, що Лора Ферлі заручена і виходить заміж. Ці останні слова пронизали мені серце, мов постріл. Рука моя перестала відчувати потиск її руки, я мовби занімів і закам'янів. Рвучкий осінній вітер зненацька дихнув на мене крижаним подихом, закрутив мертве листя. Біля наших ніг Чи не ті безумні мої надії Обернулися мертвим листям І вітер ж неї геть Надії Заручена чи не заручена Все одно Вона була недосяжна для мене Чи на моєму місті Хтось інший згадав би про це Ні Коли б любив, як я Удар упав І минувся і не лишилось нічого, крім тупого судомного болю. Я знов відчув, потиск руки і мізголком. Підвів голову і глянув на неї. Її великі чорні очі невідривно дивилися на мене. Вони спостерегли, як блідість залила мені обличчя. Вона бачила те, що я відчув. Покінчити з цим», сказала вона. Тут, де ви вперше побачили її, тут і покінчіть. Не згинайтеся під тягарем, як жінка. Вирвіть це з серця, як личить чоловікові. Стримана пристрасть її слів, сила її волі, зосереджена в спрямованому на мене погляді, в стискові руки передалися мені, змусили мене отямитись, Так ми помовчали хвилину. Тієї хвилини стало, щоб я зміг виправдати її великодушну віру в мою мужність. Я опанував себе, зовнішньо принаймні. «Ви прийшли до тями?» «Так, міс Голком, я вже маю досить тями, щоб попросити прощення у вас і в неї. Досить, аби послухати вашої ради і хоч цим довести вам мою вдячність за ваше застереження». «Ви вже довели це своєю відповіддю», – мовила вона. «Містер Гартрадь, нам нічого більше приховувати одне від одного, і я не приховаю від вас, що моя сестра, сама того не усвідомлюючи, виказала себе. Ви повинні залишити нас не тільки заради себе, а й заради неї. Ваша присутність тут, ваше неминуче близьке спілкування з нами». Хоч було воно, бачить Бог, безневинне в усьому іншому, забрало в неї спокій, зробило її нещасною. Я, що люблю її над моє життя, я, що навчилася вірити в це чисте, благородне, невинне серце, як вірю Бога. Я надто добре знаю, що її мучить таємна гризота, відколи супереч їй самі, Перша тінь невірності майбутньому шлюбу закралася в її серце. Не буду говорити, ні до чого було б говорити про це тепер після всього, що сталося, що ці заручини, хоч коли-небудь дуже зачіпало її почуття. Ці заручини справа честі, а не любові, батько на смертному одрі два роки тому, благословив її на цей шлюб. Сама вона ані зрадила, Ані відмовилась, просто дала свою згоду. До вашого приїзду вона була в такому ж становищі, як і сотні інших жінок, що дружуються з чоловіками без особливої приязні до них чи відрази, і вчаться любити, коли не ненавидіти чоловіка вже після весілля, а не до нього. Я не можу висловити, як дуже я сподіваюсь так само, як і ви повинні самозречено сподіватись, що нове почуття, нові думки, які порушили її колишній мир і спокій, не вкоренилися в її серці так глибоко, щоб їх не вирвати звідти. Ваша відсутність, коли б я не вірила так несхитно вашу честь, мужність і здоровий глузд, я б не покладалась так на вас, як покладаюсь нині. Ваша відсутність посприяє моїм зусиллям, а час допоможе всім нам трьом. Мені втішно знати, що недаремно я з самого початку відчула до вас довір'я. Втішно також знати, що й цього разу ви будете таким самим чесним, мужнім і співчутливим до вашої учениці, у ставленні до якої ви мало нещастя забутись яким ви були до тієї знедоленої незнайомки, що попросила у вас допомоги і не помилилась у вас? Знову згадка про жінку в білому. Невже не можна було говорити про Місферлі й про мене без того, щоб не воскрешати пам'яті про Анну Катерік та не ставити її поміж нас, як присуд долі, що його уникнути нема ніякої надії». Порадте, як мені виправдати перед містером Ферлі порушення нашої угоди, попросив я. І скажіть, коли мені їхати, якщо він згодиться відпустити мене. Обіцяю слі покоритися вам і вашим порадам. Час підганяє нас, відказала вона. Ви ж чули, як я сьогодні вранці згадала про наступний понеділок та про те, що треба підготувати червону кімнату? Гість якого ми дожидаємо в понеділок? Мені забракло сил вислухати її повідомлення до кінця, знаючи те, що я знав, згадавши, як поблідла й розхвилювалася місферлі за сніданком. Я й так збагнув, що гість, котрого дожидали в Лімериджі, був її майбутній чоловік. Я намагався стриматись, але в душі моїй піднялося щось таке, що пересилило мою волю, і я урвав мій Голком. «Дозвольте мені поїхати сьогодні», – сказав я гірко, – «що швидше, то краще». «Ні, не сьогодні», – заперечила вона. «Єдиним приводом, на який ви можете послатися містерові Ферлі, щоб пояснити ваш від'їзд до закінчення сроку угоди, може бути те, що певні непередбачені обставини». Змушують вас просити в нього дозволу негайно повернутися в Лондон. Доведеться вам почекати до завтра і поговорити з ним після ранкової пошти. Тоді, раптову переміну ваших планів, він пов'яже з якимось листом, що нібито надійшов вам із Лондона. Прикро та ще й негарно вдаватися до обману, хоч би й до найбезневиннішого. Та я надто добре знаю містера Ферлі. Хайно він запідозрить, що все це вигадка, то ні за що вас не відпустить. Поговоріть із ним у п'ятницю вранці, займіться опісля в інтересах ваших власних і вашого хазяїна, вашою незакінченою роботою. Порядкуйте все, наскільки зможете, і їдте звідсіля суботу вранці. Цього часу вистачить і вам, містер Гартрай, і нам усім. Не встиг я розтулити рота, щоб запевнити її, що всі її побажання виконаю беззастережно. Як ми обоє почули чиюсь квапливу ходу, нас шукав хтось із домашніх. Я відчув, як кров приплинула мені до щі, а тоді відплинула. Невже нас розшукає місферлі? Мені стало легше на душі. Так безнадійно і печально змінилося враз моє становище. Стосовно неї, справді легше стало, коли побачив, що то була тільки її покоївка. «Можна попросити вас на хвилинку, міс», – сказала дівчина схвильовано і занепокоєно. Міс голком спустилася до неї, і вони відійшли на кілька кроків. Лишившись сам один, я з гіркою тугою висловити, яку мені несила, став думати про своє близьке повернення, Довіченої самоти Моєї богої лондонської кімнати Спогади про мою добру Стареньку матір і сестру Які так раділи Що мені поталанило дістати Вигідну службу в Камберленді Думки про те Що я ганебно їх забув І оце тільки вперше згадав Захлюпнули мене Будячи в мені болісне каяття Так любовно дорікають Давні забуті друзі що відчують мати і сестра, коли я повернуся до них, не дослуживши своєї служби і сповіддю про свою печальну таємницю? Вони, що покладали на мене стільки надій того прощального щасливого вечора в Гемпстеді. І знову на Катерів. Навіть спогад про прощальний вечір з матінкою та сестрою пов'язувався тепер мені з іншим спогадом про місячну дорогу до Лондона. Що б це означало? Невже мені ще судилася зустріч із тією жінкою? Це було не так уже й неможливо. Чи знала вона, що я живу в Лондоні? Так, адже я сам сказав їй про це, до чи після того, як вона недовірливо спитала, чи багато серед моїх знайомців є баронетів? До чи після? Надто я був тоді схвильований, щоб пригадати, коли саме. Збігло кілька хвилин, поки місь Голком звернулась, відпустивши покоївку. Тепер вона була схвильована і занепокоєна. «Ми з вами домовилися про все найнеобхідніше, містер Гартрайт», – сказала вона. «Ми зрозуміли одне одного, як це ведеться між друзів, і зараз можемо повернутися в дім». Скажу вам правду, мене турбує Лора. Вона прислала покоївку сказати, що хоче негайно бачити мене. Дівчина каже, що панну стривожив якийсь лист. Його вона дістала сьогодні вранці, безперечно той самий, що я звеліла віднести в дім, коли ми йшли сюди. Ми заквапилися назад. Хоч Голком сказала мені все, що хотіла, то я сказав їй далеко не все. Від тієї хвилини, коли я довідався, що гість, якого ждуть в лімері майбутній чоловік, мій Сферлі, мене мучила пекуча цікавість, гірка необхідність дізнатися, хто він, хто зна, чи коли випаде нагода поставити це запитання. Тож я зважився зробити це нині, по дорозі до будинку. «Ви з такою добротою сказали мені, що ми розуміємо одне одного». «Міс Голком, заговорив я, – «тепер, коли ви повірили в мою вдячність і готовність уволити будь-яку вашу волю, чи можу я запитати, хто?» Я затнувся, я змусив себе думати про нього, але як тяжко було в голос назвати його її майбутнім чоловіком. «Хто той джентльмен, за якого виходить заміж міс Ферлі?» Мабуть, усі її думки були про сестру. Вона кинула, недбало. Власник великого маєтку в Гемпширі. Гемпшир. Там народилася Анна Катерік. Знову, знов вона. Жінка в білому. В цьому було щось фатальне. І як його звати? Спитав я, скільки мога байдужіше і спокійніше. Сер Персіваль Глайд. «Сер! Сер Персіваль!» Знов мені на думку спало запитання Анни Катерік про баронетів, яких я міг знати. Зненацька я зупинився і глянув на місголком. «Сер Персіваль Глайд, повторила вона, подумавши, напевне, що я не дочув. «Він баронет?» – спитав я вже з неприхованим хвилюванням. Вона помовчала хвилину. А тоді досить холодно відповіла. Баронет, звичайно. Розділ одинадцятий. На зворотному шляху додому більше ми не зронили ні слова. Міс Голком поспішила до сестри на гору, а я вернувся до своєї студії, щоб упорядкувати перш ніж передати в інші руки ті малюнки містера Ферлі що їх я ще не встиг реставрувати й окантувати. Коли я зустався на самоті, мене захлюпнули думки, які досі я гнав геть. Думки, що робили моє становище нестерпно тяжким. Отже, вона заручена і виходить заміж. Її майбутній чоловік – сер Персіваль Глайд, чоловік із титулом баронета і власник маєтку в Гемпширі. В Англії були сотні баронетів і десятки землевласників у Гемширі. Судячи за звичайною логікою, я не мав ані найменших підстав підозрювати, що недовірливі розпити жінки в Білому можна пов'язати з сером Персівалем Глайдом. І все ж таки я пов'язав їх із ними. Чи було це тому, що тепер у моєї уяві сер Персіваль пов'язувався з міс Ферлі, а міс Ферлі, своєю чергою... За Катерік Від тієї самої ночі Коли мені відкрилася Лиховісна схожість між ними А чи тому Що ранкові події Так мене розхвилювали Що тепер наді мною брала владу Кожна омана Яка тільки могла постати З простих випадковостей Простих збігів обставин Хто знає, Я тільки відчував Що розмова, яка відбулася Між міс Голкомб і мною по дорозі додому від літньої хатинки Дуже дивно подіяла на мене Мною цілком заволоділо перечуття Якоїсь страшної, нез'ясовної небезпеки що чигала на нас у пітьмі майбутнього Болісний здогад, що віднині я Одна з ланок того ланцюга подій Розірвати який не здолає навіть мій від'їзд Із Камберленду Гірка думка – чи хто-небудь із нас побачить кінець усього цього? Адже всьому буває кінець. Все дужче гнітили, потьмарювали мені душу. Хоч яке гірке було моє страждання через нещасливий кінець моєї недовгої зухвалої любові, а проте його притупило, приглушило ще тяжче страждання, перечуття, що час збирає над нашими головами якісь темні, Невидимі ще грізні небезпеки. Я попрацював над малюнками не більше півгодини, коли мої двері постукали. Я сказав «Прошу». Двері відчинились, і мені на подив до кімнати війшла міс Голкомб. Вона була чимось розгнівана і схвильована. Не встиг я запропонувати їй сісти, як вона схопила серця і сіла поруч мене. «Містер Гартрайт», – почала вона, – «мені здавалося, що з усіма прикрими розмовами покінчено, на сьогодні принаймні, але не так сталося, як гадалось. Хтось затіяв підлу інтригу, маючи на меті злякати мою сестру і перешкодити її заміжжю. Ви ж бачили, як я звеліла садівникові однести в дім листа, підписаного незнайомим почерком?» і адресованого місферлі. А вже ж це анонімний лист, підла спроба зганьбити сера Персіваля в очах моєї сестри. Він так свилював і стривожив сестру, що я насилу якось трохи її заспокоїла і прийшла до вас аж тоді, коли змогла залишити її саму. Я знаю, це суто родинні справи. І не годилося б мені радитися про це з вами, кого ці справи не можуть цікавити. Перепрошую, міс Голком, але мене, як ніщо інше, цікавить усе, що може перешкодити щастю міс Ферлі чи вашому щастю. Я рада чути це від вас. Ви єдина людина в домі чи поза домом, у якої я можу спитати ради. Містер Ферлі такий недужий. Його так жахають будь-які труднощі таємниці, що годі й думати про нього в такій справі. Наш священник – чоловік доброї, але слабкої вдачі, який поза своєю парафією нічого не тямить. А наші сусіди – просто байдужі знайомі, з якими можна порозважатись, пополювати, але, боронь Боже, потурбувати їх у хвилини тривоги небезпеки. Порадьте мені ось що, чи повинна я вжити негайних заходів, щоб з'ясувати, хто автор цього листа, чи почекати до завтра і звернутися до повірника містера Ферлі. Можна згаяти цілий день? Чи ні? Це може мати велике значення. Скажіть мені, що ви про це думаєте, містер Гартрайд. Якби необхідність не змусила мене в розмові з вами звірити вам деякі делікатні обставини, то, звісно, навіть безпорадне моє становище не могло б виправдати моє звернення до вас. Але після нашої сьогоднішньої розмови я навряд чи помилюся, якщо забуду, що ми з вами знайомі лише три місяці. Вона дала мені листа. Він починався зразу, без звертання. Ось так. Чи вірите ви у сни? Перечитайте, що говориться про сни у святому письмі І вислухайте моє застереження, поки не пізно Минулої ночі я бачила сон про вас, міс Ферлі Мені наснилося, нібито я в церкві Я стою по один бік аналоя, а священник у стихарі З молитовником в руках, по другий бік Через якийсь час до церкви увійшли двоє: чоловік і жінка, щоб повінчатись. Тією жінкою були ви, в чудові білосніжній сукні, під довгою білою прозорою фатою. Ви виглядали такою гарною і невинною, що серце моє переповнилося співчуттям до вас, а на очі набігли сльози. Ці сльози, моя молода леді були благословенними сльозами жалості. Але замість текти з моїх очей, як течуть сльози всіх нас, вони обернулися двома променями світла, котрі дедалі ближче посувалися до чоловіка, що стояв з вами перед вівтарем, аж поки торкнулися його грудей. Два промені, мов дві веселки, простяглися між ними мною. Я подивилась, коли вон... Я подивилась, куди вони вказували, і зазирнула в самісіньку глибину його серця. З лиця той чоловік, за якого ви виходили заміж, був досить гарний. Ані високий, ані низький, трохи нижчий середнього зросту. Жвавий, веселий, радісний. Років 45. Він мав бліде обличчя та облесілий лоб, але решту голови – Кривала темна чуприна Бороду він голив Однак мав розкішні Каштанові бакенбарди І такі самі вуса Очі карі І дуже блискучі Ніс такий прямий Красивий і тонкий Що прикрасив би жінку Такі самі руки Час від часу Його турбував сухий Уривчастий кашель І коли він прикривав рота Правою рукою на ній червоний врубець від давньої рани чи ж такий він насправді, як наснився мені? Вам краще знати місферлі, ви самі знаєте, обманув мене сон чи ні. Але читайте далі. Читайте, що я побачила під його зовнішньою оболонкою. Благаю вас, читайте собі на користь. Я подивилась туди, куди вали два промені і заглянула Самісіньке його серце, воно було чорне, як ніч, і на ньому, палахкучими червоними буквами, було написано рукою грішного ангела, без жалю й каяття він сіяв горе на шляхи інших і житиме, щоб сіяти горе на шляху тієї, що стоїть поруч нього. Я прочитала це. І тоді ті світляні промені пересунулись і спрямувались за його плече, а там, позад нього, стояв диявол і сміявся. І промені пересунулися ще раз і спрямувались за ваше плече, там за вами стояв ангел і плакав. І втретє пересунулися промені і лягли поміж вами і тим чоловіком, вони розширялись, розширялись, далі й далі, відтісняючи вас одне від одного. І священник даремно шукав вінчальну молитву, вона щезла з книги. І він перестав гортати сторінки, і закрив книгу, відсунув от себе у відчаї. А я прокинулась вся в сльозах, і серце моє шалено калатало, бо я вірю в сни. Вірте й ви, міс Ферлі, благаю вас, заради вас самих, вірте, як вірю я, Йосифа Даниїл та інші у Святому Письмі вірили у сни. Розвідайте про минуле того чоловіка з рубцем на руці, перш ніж вимовити слова, які зроблять вас, його нещасною дружиною. Я застерігаю вас не заради себе, а заради вас. Турбота про ваше благополуччя житиме в мені до останнього мого подиху. Дочка вашої матері в серці моїм, бо ваша мати була моїм першим, найкращим, моїм єдиним другом. На цьому, без будь-якого підпису, кінчався цей незвичайний лист. Написаний він був на лінованому папері по школярському густо, з багатьма ляпками. Почерк був кволий, невиразний, але нічим особливим не вирізнявся. «Це не безграмотний лист, мовила міс Голкомп, і водночас він надто безладний, щоб можна було приписати його освіченій людині з вищих кіл. опис вінчальної сукні, і факти, і деякі інші вирази начебто свідчать про те, що писала його жінка. «Яка ваша думка, містер Гартрайт?» «Я теж так думаю. Мені здається, що писала його не просто жінка, а жінка, чий розум, напевне, розладнаний», підказала міс Голком. «І мені щось таке здалося». Я не відповів. Мої очі були прикуті до останньої фрази листа. Дочка вашої матері в серці моїм, бо ваша мати була моїм першим, найкращим, моїм єдиним другом. Ці слова та мої сумніви щодо здорового глузду автора листа підказали мені припущення, про яке я боявся навіть подумати, не те, що висловити в голос. Я вже почав потерпати за свій власний розум чи не було це нав'язливою думкою у всьому незрозумілому і несподіваному знаходити одне й те ж саме приховане джерело, вбачати сліди одного й того самого зловісного впливу. Цього разу я вирішив бути обачнішим, не висловлювати ніяких переконань, не підтверджених безперечними фактами і рішуче відганяти всілякі спокусливо легкі припущення – Якщо є найменша змога розшукати людину, котра написала цього листа, сказав я, віддаючи його міст Голком. то я вважаю, що не буде ніякої шкоди, якщо ми негайно розпочнемо пошуки. Треба розпитати садівника про ту бабусю, що дала йому листа, а тоді попитати людей в селі. Але спершу дозвольте поставити вам одне запитання. Ви сказали, що можна ще порадитися, з повірником містера Ферлі завтра Хіба не має змоги Зв'язатися з ним раніше Чому не зробити цього сьогодні Я поясню вам Відказала місголком Мені доведеться торкнутися Деяких подробиць Що стосується до заручень Моєї сестри Я не вважала за потрібне Чи бажане згадувати про них У нашій ранковій розмові Досі дата весілля не була обумовлена. Сер Персіваль Глайт приїжджає сюди понеділок саме для того, щоб домовитися про день весілля. Він хоче, щоб весілля відбулося до кінця року. А міс Ферлі знає про це його бажання? Спитав я нетерпляче. Ні, навіть не підозрює. Після всього, що сталося, я не можу взяти на себе відповідальність і сказати їй про це. Сер Персіваль тільки висловив свої побажання містерові Ферлі, і той сам сказав мені, що як Лорено Пікун, він готовий і радий піти на зустріч волі сера Персіваля. Містер Ферлі написав у Лондон повірникові нашої родини, містерові Гілмору, той перебуває нині в Глазго, має там справи, але ще раніше він повідомив, що по дорозі назад, Заїде в Лемеріч, завтра він прибуває і побуде з нами декілька днів, щоб сер Персіваль Глайд міг викласти йому свої міркування, чому треба прискорити весілля. Якщо серові Персівалю це вдасться, то містер Гілмор повернеться в Лондон уже з розпорядженням підготувати папери для шлюбного контракту моєї сестри. Тепер ви розумієте, містер Гартрайт що завтра ми зможемо порадитися з юристом. Містер Гілмор – випробуваний друг двох поколінь родини Ферлі. Ми можемо довіряти йому, як нікому іншому. Шлюбний контракт. Ці слова сповнили мою душу вічаєм ревнощів, здатним отруїти все найкраще, що було в мені. Я почав думати, мені нелегко признатися в цьому. Але я не повинен приховувати жодної подробиці від початку до кінця з цієї жахливої історії, яку я надумав розкрити для всіх. Я почав думати про туманні звинувачення проти сера Персіваля Глайда, викладені в анонімному листі, і в мені спалахнула бридка надія, що коли ці дикі звинувачення все-таки правдиві, що коли правда виявиться ще до того... Як вирішне слово, буде мовлене, і шлюбний контракт підписано. Мені хотілося думати, що почуття, яке володіло мною тоді, було цілковито пов'язане з турботою про благо міс Ферлі. Але мені не пощастило обманути себе, і я не повинен намагатися обманути нині інших. Тож мушу признатися, що мене охопила безоглядна, помстлива безнадійна ненависть до того, хто мав стати її чоловіком. «Коли ми хочемо хоч щось довідатись», – сказав я під впливом цього нового почуття, що тепер керувало мною. «Ми не повинні втрачати жодної хвилини. Я ще раз пропоную розпитати садівника, а тоді обійти село. Я гадаю, що можу допомогти вам і в цьому, і в тому», – сказала місь Голком. Ходімо негайно, містере Гартрайт, і зробімо все, що тільки можна зробити. Я б узявся за ручку дверей, щоб відчинити перед нею, але зупинився зненацька, щоб поставити їй одне важливе запитання перш ніж рушити вперед. В анонімному листі докладно змальовано зовнішній вигляд жениха, сказав я. Ім'я Персіваля Глайда не згадано. Я знаю, але чи схожий він на цей портрет? Усе збігається, навіть те, що йому 45 років. 45! А їй ще не було й 21 року. Чоловіки його віку часто женилися на молодих дівчатах. І, як відомо, ці шлюби часом бували щасливі. Я це знав, але навіть згадка про його зрілий вік у порівнянні з її юністю, ще підсилила мою сліпу ненависть і недовіру до нього. Усе збігається, володалі мізгоком, навіть те, що в нього рубець на правій руці. Це рубець від рани, яку він дістав багато років тому, під час подорожі до Італії. Безсумнівно, автор анонімного листа добре знає його зовнішній вигляд. Навіть кашель – про який теж згадано, наскільки я пам'ятаю. Так, навіть це правда. Він на той кашель не звертає уваги, але іноді це непокоїть його друзів. Гадаю, до вас не доходило ніяких чуток, що плямували б його. Містер Гартрай, я сподіваюсь, ви досить справедливі, щоб не піддатися впливові того підлотного листа. «Я відчув, що шаріюсь, бо добре знав, що лист таки вплинув на мене». Сподіваюся, що ні», – відповів я зніяковіло. «Певне, я не мав права ставити таке запитання». «Я не шкодую, що ви про це запитали», – сказала вона, «бо завдяки вашому запитанню я можу віддати належне репутації сера Персіваля». Ніяких чуток, що плямували б його, ніколи не доходило ні до мене, ні до будь-кого з нашої родини, містер Гартрайт. Він двічі успішно балатувався на виборах і пройшов це випробування, не заплямований. Людина, якій це вдалося зробити в Англії, це людина із сталою, бездоганною репутацією. Я мовчки відчинив їй двері і вийшов слідом за нею. Вона не переконала мене. Коли б ангел, що записує цноти і пороки всіх людей, спустився до мене з неба, щоб потвердити її слова і розгорнув переді мною свою книгу, навіть ангел не переконав би мене. Ми застали садівника за його звичною роботою, але від того телепня годі було добитися якоїсь розумної відповіді. Жінка, що дала йому листа, була стара баба, і вона йому нічого не сказала. І дуже швидко пішла туди, на південь. От і все, що міг розповісти нам, помічник садівника. Село лежало на південь від маєтку, тож ми й пішли до села. Розділ дванадцятий ми ходили по всьому Лімериджу і терпляче розпитували всіх, кого тільки зустрічали, але так нічого й не випитали. Троє з мешканців села запевняли нас, що достеменно бачили ту жінку, яку ми шукали, але жоден з них не спромігся описати її зовнішній вигляд, і кожен показував інший напрямок, куди вона пішла. Тож ці троє допомогли нам не більше, ніж усі їхні неспостережливі сусіди. Ми добряче находилися, напиталися, поки нарешті вийшли на край села, де стояла школа, яку заснувала колись місіс Ферлі. Минаючи те крило будинку, де навчалися хлопчики, я запропонував запитати, щоб уже востанє у вчителя, гадаючи, що за характером своєї служби він мав бути найрозумнішою людиною на селі. Швидше всього, вчитель був зайнятий уроками саме в той час сказала мій Голком, коли та жінка пройшла через село і верталася назад. Але чому не спробувати? Ми увійшли на ігровий майданчик і почали обходити будинок, щоб потрапити до дверей, що були з стильного боку школи. Минаючи вікно класної кімнати, я став і зазирнув досередини. Вчитель сидів за кафедрою, спиною до мене. Певно, він вичитував за щось учням, що всі стояли перед ним за винятком одного. Винятком був міцненький білявий хлопчисько. Він стояв окремо від решти на стірчику в кутку. Бідолашний малий Робінзон Крузо, покараний за якусь провину самотністю на своєму пустельному острівці. Двері, коли ми підійшли до них, були розчинені навсі і до нас виразно долинав учителів голос. Ми на хвилину зупинилися біля порога. «Отож, хлопчики», – говорив учитель, – «затямте, що я кажу. Якщо в нашій школі я почую ще хоч слово про привиди, то начувайтеся всі. Привидів немає, вони не існують. А тому кожен хлопчик, хто в них вірить, вірить у те, чого немає». А хлопчик, що ходить до нашої школи і вірить у те, чого немає, діє супереч здоровому глузду і тим самим порушує дисципліну. А за це, звичайно, мусить бути суворо покараний. Усі ви бачите Джекоба Полствейта, он там, на ганебному стільці. Покарано його аж ніяк не за те, що він за його словами вчора ввечері бачив привида, Покарано його за те, що він надто зухвалий і упертий, щоб послухати голос розуму, і знову і знов повторяє, нібито бачив привида після того, як я сказав йому, що привидів немає і не може бути. Якщо Джекоб Полствейт не схаменеться, я виб'ю з нього привида палицею. А якщо цю нісенітницю будете розносити і ви всі. «Тоді я вживу заходів і виб'ю привида з усіх школярів!» «Здається, ми вибрали непідходящий час для відвідин», – сказала міс Голком, коли вчитель договорив, але рішуче попрямувала в клас. «Наша поява справила величезне враження на хлопчиків. Напевне, вони подумали, що ми саме для того й прийшли, щоб подивитись, як битимуть Джекоба Твейта. «Ідіть усі додому обідати», – сказав учитель. «Усі, крім Джекоба. Він так і стоятиме, де стоїть, і нехай привід принесе йому попоїсти, якщо хоче». Коли зникли товариші і надія на обід, мужність залишила юного Джекоба. Він виняв руки з кишень, подивився на них, дуже повільно підніс до очей і почав ревно терти очі кулаками супроводжуючи цю роботу короткими нападами сопіння через рівні проміжки часу. «Ми зайшли спитати вас про дещо, містер-едемістер», – звернулася міс Голкомп до вчителя. «Але мені як не сподівалися, що ви займетеся виганянням привида. Що це означає? Що тут сталося?» Цей лихий хлопчисько налякав усю школу, міс Голкомп. Заявивши, нібито вчора ввечері він бачив привида, відповів учитель. І він уперто наполягає на своїй безглуздій вигадці, попри всі мої докази та умовляння. Чудасія, мовила міс голком. я й нагадала, що в якогось хлопчиська стане фантазією побачити привида від щирого серця. Бажаю вам упоратися ще із цим додатком до вашого тяжкого завдання, виховувати юні уми в лімеріджі, містере Демістере, і хай вам пощастить викорчувати їхні забобони. а поки що дозвольте пояснити, чому я тут і чого хочу. І вона поставила вчителеві те саме запитання, з яким ми вже зверталися, чи не до кожного жителя села і дістала все ту саму невтішну відповідь. Містер Демістер і вічі не бачив жінки, яку ми шукали. «Мабуть, ми можемо вертатися додому, містере Гартрайт», сказала міс Голкомб. «Очевидно, нам не знайти відомостей, що нам потрібні». Вона вклонилася містерові Демістеру і вже хотіла вийти з класу, коли її увагу привернула похнюплена поста Джекоба Полствейта що жалібно сопів на покутному стільці. Вона зупинилась, аби на прощання підбадьорити малого в'язня. — Цей дурненький хлопче, — сказала вона, — чому ти не попросиш пробачення у містера-демістера та не перестанеш базікати про привида? — Еге! Та я ж його справді бачив! Затявся Джекоб Полствейт і, нажахано витріщивши очі, залився слізьми. Дурниці, нісенітниці, нічого такого ти не бачив. Тож треба вигадати привид. Та який привид? Перепрошую, міс Голком. Трохи ніяково втрутився вчитель. Але мені здається, що краще б вам не розпитувати хлопця. Він уперся і край. Таке городить, що хто б йому й повірив. А від ваших розпитів він, може, ще несвідомо. «Може, що?» – гостро перепитала міс Голком. «Прикро вразити вас!» – докінчив містер Демістер, сам неабияк занепокоєний. «Слово честі, містер Демістер! Ви мені, маючи мене за таку нервову особу, що навіть цей шибеник здатний прикро вразити мене!» І вона з глузливим викликом обернулася до малого Джекоба. «Ано ж», – сказала вона, – «розкажи мені все про це. Ти, поганий хлопчиську, коли ти бачив привида?» «А вчора, як сонце заходило?» «Ага, то ти бачив його в сутінках. І який же він був із себе?» «Весь білий, як і годиться бути привиду», – з превеликою певністю відповів цей знавець привидів. «І де ж це було?» А там на могилках, де йому й годиться бути. Такий, яким йому годиться бути, і там, де йому годиться бути. Ах, ти ж дурнику, ти так говориш про привидів, наче знаєш їх, ще сколиски. Але ти принаймні добре завчив свою історію. Мабуть, ти ще й скажеш мені, чий же був привид? А вже ж скажу, запевнив її Джекоб понурось звитяжно киваючи головою. Містер Демістер уже кілька разів намагався урвати іспит, який міс Голком учинила його учневі. Цього разу він заговорив так рішуче, що його почули. «Даруйте мені міс Голком, сказав він. «Ось смілю зауважити, що ви тільки заохочуєте нездорові нахили в хлопцеві, ставлячи йому ці запитання». «Я тільки поставлю йому ще одне запитання, містер Демістер, і тим задовольнюся». «Ну», – провадила вона, звертаючись до хлопчика, «Чи – «чий же був привид?» «Привид, місіс Ферлі», – пошепки відповів Джекоб. «Враження, яке ця надзвичайна відповідь справила на місголком». Цілком виправдало побоювання вчителя, що силкувався якраз запобігти тому, щоб вона почула такий Джекобій висновок. Побуряковівши з обурення, вона так гнівно рвонулася до малого Джекоба, аж той з переляку заридав знову. Вона вже й розтулила рота, але схаменулась і звернулася не до хлопчика, а до вчителя. «Марна справа», – сказала вона, – «вважати» що така дитина відповідальна за свої слова. Я майже не сумніваюсь. Хтось інший уклав йому в голову цю дурницю. Немає жодної людини в селі, котра не була б хоч чимось зобов'язана моїй матері. І якщо є люди, що забули про шану і вдячність до її пам'яті, то я знайду їх. Якщо я маю хоч якийсь вплив на містера Ферлі, вони жорстоко поплатяться. «Гадаю, ні. Більше того, я певен, міс Голком, що ви помиляєтеся», – сказав учитель. «Все це від початку й до кінця – просто вигадка цього дурного і затятого хлопчиська. Він бачив, чи йому здалося, що бачив, яку жінку білому, коли вчора ввечері йшов через цвинтар. Та постать справжня чи уявна». Нібито стояла біля мармурового хреста, якого всі в Лімеріджі знають як пам'ятник над могилою місіс Ферлі. Цих двох обставин вистачило, щоб підказати хлопчикові ту відповідь, яка цілком природно так вас вразила. Видно було, що міс Голком його слова не зовсім переконали, але вона напевне відчула, читалеве пояснення надто розумне» щоб заперечити його відкрито. Тож вона лише подякувала йому за увагу, пообіцявши навідати його ще, коли її сумніви розвіються. Потім вона вклонилась і перша вийшла з класу. Під час цієї дивної сцени я стояв осторонь, уважно слухав і робив свої висновки. Щойно ми зосталися вдвох, Міс Голком запитала мене, яка у мене склалася думка про все почуте. Думка в мене склалася цілком певна, відповів я. Я вірю, що хлопцева розповідь заснована на дійсному факті. Зізнаюсь, мені дуже хотілося побачити пам'ятник над могилою місіс Ферлі та обдивитися землю довкола нього. Гаразд, ви побачите могилу. В якийсь час ми йшли мовчки. Міс Голком міркувала. «Те, що сталося в школі, – заговорила вона знов, – геть витіснило мені з голови всю справу з листом, і тепер я ніяк не можу зосередитись на думці про нього. Може, не варто більше розвідувати, а краще почекати до завтра і передати все в руки містера Гілмора?» «Ні в якому разі, мій голком. навпаки, те, що сталося в школі, – якраз переконує мене в тому, що треба й далі провадити розшуки. Чому? Тому що шкільна подія підтверджує мою підозру, яка зародилася, коли я прочитав анонімного листа. Напевне, у вас були підстави, містере Гартрет, досі приховувати від мене вашу підозру. Я сам боявся плекати ту підозру. Вона мені здавалася край безглуздою, і я поставився до неї з недовірою, як до плоду моєї хворої уяви. Та більше я не можу так думати. Не тільки хлопцеві відповіді на ваші запитання, а й випадкові слова, що їх зронив учитель, пояснюючи всю історію, воскресили в мені той здогад. Можливо, наступні події доведуть, що я помиляюсь, міс Голком, Але нині я твердо переконаний... Що гаданий привид на цвинтарі, я автор анонімного листа, одна й та сама особа? Вона зупинилася, зблідла і пильно подивилася мені в обличчя. Хто ж це? Шкільний учитель, сам того не відаючи, відповів вам, говорячи про постать, яку хлопчик бачив на цвинтарі, вчитель сказав Жінка в білому. Невже Анна катерик «Так, Анна Катерік». Вона важко сперлась на мою руку. «Не знаю, чому», – мовила вона тихо, –« але ця ваша підозра так мене лякає, так непокоїть». «Я відчуваю», – вона замовкла і спробувала усміхнутися. «Містер Гартрай», – повела вона далі, – «я покажу вам могилу і зразу ж піду собі додому». «Лору не можна лишати саму надовго. Краще я повернусь та посиджу з нею». Тим часом ми підійшли до цвинтаря. Церква, понура будівля сірого каменю, стояла в видоленку, захищена від суворих вітрів, що гуляли довкола по вересовій рівнині. Могили тяглися по схилу пагрупа, трохи далі, в бік від церкви. Цвинтар був оточений, невисоким муром із грубого каменю. Голий відкритий лежав цвинтар під небесами, і лише в глибині його, де вниз по кам'янистому схилу дзюркотів струмочок купка карлуватих деревець кидала скупу тінь на вбогу миршаву траву. Зайти на цвинтар можна було з трьох боків. Там, де до огорожі зовні і середини тулилися широкі кам'яні східці – Неподалік від одного з таких входів, за струмочками деревцями, височив мармуровий хрест над могилою місіс Ферлі, пануючи над скромними надгробками, що стояли довкола. – Далі я можу й не йти з вами, – сказала Голком, показуючи на мармурового хреста. – Ви ж розповісте мені, коли знайдете щось таке, що підтвердило ваш здогад. Зустрінемося вдома. Вона пішла… Залишивши мене самого, я зразу ж зійшов униз до цвинтаря. По кам'яних сходинках потрапив на цвинтарну доріжку, що вела просто до могили місіс Ферлі. Трава довкола була надто низька, а ґрунт надто твердий, щоб можна було розгледіти чиїсь сліди. Не знайшовши слідів, я уважно оглянув хреста і мармурову плиту під ним, на якій вирізьблено було напис. Білий мармур хреста подекуди кривали плями від негоди, так само й більшу частину плити, де був напис, але менша частина плити відразу привернула мою увагу своєю дивовижною чистотою. Там не було ані пляминки. Я придивився й зрозумів, що її витирали чи мили зовсім недавно. Рука з ганчіркою рухалася згори вниз між митою і немитою частинами. Пролягла чітка межа Хтось почав був мити пам'ятник І чомусь не докінчив роботи Хто ж то міг бути? Я роззирнувся навкруги Міркуючи над цим питанням Із того місця, де я стояв Не було видно й признаки людського житла Довколишня місцевість Була справжнім царством мертвих Я вернувся до церкви Обійшов її з тилу І кам'яними сходинками Спустився за огорожу Звідси починалася стежка, що вела вниз, до занедбаної каменярні. На одному схилі каменярні стояла гатина, а перед порогом стара жінка прала білизну. Я підійшов до неї і завів мову про церкву та про цвинтер. Вона охоче розговорилась і майже зразу сказала мені, що її чоловік і гробар, і паламар заодно. Потім я похвалив пам'ятник місіс Ферлі. Тара похитала головою і сказала, що це я ще не бачив його в найкращому вигляді. Доглядати пам'ятник було обов'язком її чоловіка. Та останнім часом він усе не здужає. Ось уже котрий місяць він на силу доповзає до церкви понеділя, щоб виконати свою службу. Тут не до пам'ятника. Ось чому він став такий занедбаний. Та чоловік уже видужує помалу і сподівається, що за тиждень чи днів за десять поздорожує настільки, що зможе зайнятися пам'ятником, почистити його. Ці відомості, що я їх виділив із довгої, недоладної відповіді, а говорила стара, щирою камберленською говіркою, були якраз те, що мені було треба. Я дав бідній бабусі трохи грошей і, не гаючись більше, вернувся в Лімеріч. Очевидно, пам'ятник – мила стороння рука. Пов'язавши те, що я тільки новий віддав із тим, про що почав підозрювати після розповіді про привида в сутінках, я твердо вирішив поспостерігати за могилою місіс Ферлі. Того ж вечора повернутися на цвинтар надвечір і заховавшись так, щоб бачити пам'ятник, дочекатися ночі. Пам'ятник зостався недомитий. Та, що почала цю роботу, Повернеться, можливо, щоб її докінчити. Вдома я розповів місь з Голком про свої плани. Вона нібито здивувалась і стривожилась, коли я пояснив їй свою мету, але прямо нічого не заперечила. Тільки мовила, «Сподіваюсь, ваша затія скінчиться добре». Вона вже була зібралась йти, коли я скільки мога спокійнішим голосом поцікавився, як здоров'я міс Ферлі. На відповідь я почув, що її настрій поліпшився, і міс Голком сподівається умовити її погуляти, поки ще не зайшло сонце. Я повернувся до своєї кімнати і знову заходився коло малюнків. Необхідно було дати їм лад, а ще необхідніше було зайняти себе чимось таким, щоб відволікало мене від думок про свою долю. Про безпросвітне майбутнє, що чекало на мене. Час від часу я відривався від роботи і поглядав у вікно, стежив за сонцем, що сідало все нижче, все ближче добрію. До Визирнувши отак одного разу, я побачив самітну постать, що прогулювалась по широкій, посипаній жорстою доріжці, якраз попід моїми вікнами. То була міс Ферлі. Я не бачив її від самого ранку та й за сніданком майже не розмовляв з нею. Ще один день у Лімериджі Оце все, що мені лишалось, а потім я, може, більше й не побачу її ніколи. Ця думка прикувала мене до вікна. Мені стало глузду сховатися за віконницю, щоб вона не побачила мене, якби глянула вгору. Але не стало сил утриматися від спокуси хоча б очима слідувати за нею доти, доки очі могли бачити її. Вона була в коричневій палерині поверх простої чорної сукні і в тому самому просторому солом'яному брилику, що був на її голівці і у першу нашу зустріч. Нині до брилика була прикріплена вуаль, що закривала від мене її обличчя. Поруч, біля її ніг, Дрібушила улюблена супутниця її прогулянок, маленька італійська левретка в зграбній червоній попонці, що оберігала ніжну шкіру собачки від холодного повітря. Міс Ферлі, мовби не помічала левретки. Ішла просто вперед, ледь похиливши голову і сховавши руки під палерину. Мертве листя, що його вітер крутив переді мною вранці, коли я почув, що вона виходить заміж кружляло на повітрі і перед нею, здіймалось-падало, розсипалося біля її ніг, а вона йшла в блідому світлі, пригаслої заграви. Собачка тремтіла, трусилася і тулилася до її сукні, так-то вже просячи, щоб її помітили, підбадьорили, та господиня все не звертала на неї уваги. Вона йшла собі далі-далі від мене, а мертве листя – Кружеляло круг неї, аж поки мої зболіли очі перестали бачити її. І я знов лишився сам один із своїм важким серцем. За годину я впорав свою роботу. Сонце вже зовсім зайшло. Я взяв у передпокої свої пальто й капелюха і вислизнув з дому, ніким не помічений. В небі на заході буйно клубочилися хмари, з моря ду пронизливий вітер – Берег був далеко, але шум прибою долинав через рівнинний простір, відгукуючись сонною луною, мені в вухах, коли я прийшов на цвинтар. Місцина видалася мені ще пустельнішою, ніж першого разу, ані душі живої. Я почав вибирати собі місце, де б можна стати і пильнувати, не зводячи очей з білого хреста, що височив над могилою, місіс Ферлі. Розділ тринадцятий Цвинтар був розташований біля самої церкви, на відкритому місці, і це змушувало мене дуже обачно вибирати куточок для спостереження. Головний вхід церкви був з боку від цвинтаря. Церковні двері були захищені обабіч кам'яним притвором. Після хвилинного вагання, викликаного природною нехідь ховатись, я таки зважився, адже сховатись було крайне необхідно, і війшов до притвору. З обох боків тут були прорізані невеликі віконні отвори. Через одне таке віконце я міг бачити могилу місіс Ферлі, з другого видно було каменярню вдалині, паламареву хатину. Переді мною, навпроти головного входу, видніла ділянка пустельного цвинтаря, смуга низького муру і латка голого поруділого пагорба, над яким чали, гнані вітром, обаграні вечоровою загравою хмари. Не видно, не чудно було жодної живої душі, ані птаха не пролітала, ані навіть собачий гавкіт долина від паламаревої оселі. Проміжки тиші між глухими ударами прибою повнилися моторошним шелестом сухого листя, Ще не облетілого скарлуватих деревець біля могили місіс Ферлі Та холодним, ледь чутним, дзуркотінням струмочка по кам'яному руслу Моторошне місце, моторошна година Я лічив хвилину за хвилиною І тоскно, дедалі тоскніше, ставало мені в моїй кам'яній криївці Ще й не смеркло, відблиск заграви, досі барився на небі Збігло трохи більше півгодини мого самотнього пильнування, коли я почув чуюсь ходу і голос. Хода наближалася з-поза церкви. Голос був жіночий. "Та не потерпайте за того листа, моя люба", говорив голос. Я щасливо передала його просто в руки хлопцеві, а він узяв листа і словечка не сказав. Він пішов своєю дорогою, а я своєю і ніхто не стежив за мною. За це ручуся. Від цих слів увага моя напружилась до краю. Зустріч, яку я очікував, стала така болісно близька. Запала коротка мовчанка, але хода все наближалась. За хвилину я побачив, як дві жінки проминули церкву якраз попід моїм віконцем. Вони прямували просто до могили місіс Ферлі, Тож я бачив лише їхні спини. На одній з жінок були чепеці шаль. Друга була в темно-синій дорожній накидці з каптуром, накинутим на голову. Крає її сукні виднів з-під накидки. Серце моє забилося частіше. Сукня була біла. На півдорозі між церквою і могилою вони зупинились. І жінка в шалі повернула голову до своєї подруги, обличчя якої – Лишалося в тіні каптура. «Ні в якому разі не скидайте цієї вигідної теплої накидки», промовив голос, який я щойно чув. Голос жінки в шалі. «Місіс тот правду каже, що ви надто вже привертали до себе увагу вчора. Все в білому. Я трохи погуляю, поки ви будете тут. Не знаю, як вам, а мені на цвинтарі не зовсім до вподоби. Поки я повернуся, Викінчайте своє діло, треба постаратися нам утрапити додому ще до ночі. Сказавши це, вона повернула назад. Тепер я бачив її обличчя, обличчя літньої жінки, засмагле, обвітрене, рум'яне. В ньому не було нічого безчесного чи підозрілого. Біля церкви вона стала і щільніше закуталася шаллю. «Дивачка!» – мовила вона сама до себе. І завжди була дивачкою, з усіма її примхами та витербеньками, відколи я її знаю. Але сумирна бідолашка, така сумирна, як мале диття. Вона зітхнула, занепокоєно озирнулась на цвинтар, похитала головою, ніби її ніяк не задовольняв цей похмурий краєвид і зникла за церквою. На хвилину я задумався, завагався. Може, Піти слідом, поговорити з нею, та непоборне бажання зустрітися вічнавіч із її супутницею, допомогло мені вирішити це питання. Жінку в шалі я міг побачити, коли вона вертатиметься на цвинтар, хоча навряд чи вона могла дати мені відомості, які я хотів добути. Особа, що передала листа, не становила великого інтересу. Головною особою була та що листа написала, тільки вона могла дати мені потрібні відомості. Я був переконаний, що це вона, авторка листа, перебуває зараз на цвинтарі. Такі думки зринали в моїй голові, а тим часом жінка в накидці підійшла до самої могили і трохи постояла перед нею. Тоді розвернулася довкола і, діставшись під накидки білу полотняну шматину чи хустинку, Пішла до струмочка. Струмочок забігав на цвинтар через невеликий отвір у кам'яній огорожі, і трохи далі витікав через такий самий отвір. Вона вмочила шматину в воду і вернулася до могили. Я бачив, як вона поцілувала білого хреста, стала навколішки перед плитою з написом і почала її мити, поміркувавши, як би мені наблизитися до неї, щоб не налякати. Я надумав вийти за мур біля церкви, обійти його зовні і вийти на цвинтар по сходинках, що вели просто до могили місіс Ферлі. Тоді жінка побачить мене ще здалеку, але вона так захопилася своїм ділом, що й не чула моєї ходи, аж поки я не зійшов по сходинках на цвинтар. Вона підвела голову, тихо скрикнувши, скочила на ноги і завмерла, дивлячись на мене в безмовному нерухомому переляці. «Не лякайтесь!» заговорив я. «Звісно ж, ви пам'ятаєте мене?» кажучи ці слова, я зупинився. Тоді повільно ступив кілька кроків, знов зупинився і мало-помалу підійшов до неї, зовсім близько. Якщо досі у мене ще були сумніви, то тепер вони розвіялись. Переді мною, біля могили місіс Ферлі, Стояла та, котра зустрілася мені тоді і за північ на безлюдному битому шляху. Те саме обличчя нині злякано промовляло саме за себе. «То ви згадали мене?» – спитав я. «Ми з вами стрілися пізньої ночі, і я допоміг вам добутися до Лондона. Ви ж цього не забули?» Риси її зм'якшились, полегшене зітхання вирвалося їй з грудей. Я бачив, як від спогадів помалу розвіюється її параляк, як вона виходить зі стану мертвотного заціпаніння. Не намагайтеся поки що розмовляти зі мною, вів я далі. Спочатку отямтеся, переконайтеся, що я вам друг. Ви дуже добрі до мене, прошепотіла вона. Так само добрі, як і тоді. Вона замовкла. я теж мовчав. Я не тільки хотів дати їй час отямитись, мені самому треба було розібратися зі своїми думками. В невиразному, мерехтливому вечірньому світлі ми зустрілися знову, ця жінка і я, над чужою могилою. Мертві лежали довкола, пустельні пагруби обступали нас з усе біч. Час, місце, обставини – що звели нас віч на у вечоровій тиші цього моторошного видолинку, все подальше життя, що могло залежати від якихось випадкових слів, якими ми перемовимось, усвідомлення того, що, наскільки мені відомо, все майбутнє Лори Ферлі могло вирішитись на добро чи на зло, тим заслужу я чи ні довіру нещасної, що стояла, тремтячи від страху біля могили місіс Ферлі все це загрожувало позбавити мене спокою і самовладання адже тільки так слово за словом я зможу добути потрібні відомості розуміючи це я зібрав усю свою волю зробив усе можливе щоб якнайкраще скористатися цими кількома хвилинами роздумів ви заспокоїлись спитав я коли вирішив що можна знов заговорити до неї. «Чи можете ви розмовляти зі мною, вже не боячись мене і не забуваючи, що я вам друг? Як ви потрапили сюди?» сказала вона, не звернувши уваги на мої слова. «Хіба ви забули, що коли ми бачилися востаннє, я сказав вам, що їду в Камберленд? Відтоді я й досі живу тут, у Лімеріджі». «У Лімеріджі?» Її бліде обличчя ожило, коли вона повторила ці слова. Ах, як вам, мабуть, щасливо там живеться, сказала вона, дивлячись на мене жадібно, вже без тіні недавньої недовіри. Я скористався тим, що в ній знов прокинулася довіра до мене, й уважно, зацікавлено роздивився її обличчя, чого досі остерігався з обачності. Я дивився на неї. А перед очима у мене стояло те, інше, вродливе обличчя, яке тоді на осяянні місяцем терасі нагадало мені її обличчя. Тоді в міс Ферлі я помітив фатальну схожість з Анною Катерік. І тепер я бачив, як схожа Анна Катерік на міс Ферлі. І цю схожість лише підкреслювали окремі відмінності. Той самий овал обличчя, ті самі риси. Той самий колір волосся, те саме нервове посіпування вуст, та сама постать, зріст, той самий поворот голови. Обидві були так разюче схожі, більше схожі, ніж мені досі здавалось, але на цьому їхня схожість кінчалась і починалася різниця в дечому. Милий колір обличчя місферлі, прозора яснина її очей, ладенька чистота шкіри, рожевий цвіт вуст. Ось чого бракувало виснаженому, змученому обличчю, на яке я дивився. І хоч сама думка про це була мені ненависна, у мені росло переконання, що досить буде якої-небудь сумної переміни в майбутньому, щоб ця схожість стала цілковитою, стала однаковістю. Якщо коли-небудь страждання й горе накладуть свою печать на юну вроду місферлі, тоді... Тільки тоді вона і Анна Катерік стануть схожі, мов близнята, мов живі від одна одної. Я здригнувся від цієї думки. Було щось жахливе в моїй сліпій, нерозважній невірі у майбутнє. Я зрадів, коли ті мої роздуми урвалися. Це рука Анни Катерік торкнулася мого плеча. Цей доторк був такий самий скрадливий і раптовий, як і того першого разу, коли вночі зненацька до мого плеча торкнулась її рука, і я весь закам'яній від жаху. «Ви дивитеся на мене і думаєте про щось?» сказала вона своєю чудною скоромовкою. «Про що ви думаєте?» «Ні про що особливе», відказав я. «Мені тільки незрозуміло, як ви потрапили сюди. Я приїхала з подругою, яка дуже добра до мене. Я тут всього два дні. І ви приходили сюди вчора? Звідкиля ви це знаєте? Здогадався просто. Вона відвернулася від мене і знову стала навколішки перед могилою. Куди ж мені ще йти, як не сюди? Сказала вона. Тут мій друг, хто був добріший до мене, ніж рідна мати. Єдиний друг, до якого я можу прийти в Лімериджі? Ох, як мені болить серце, коли я бачу плями на її могилі. Її пам'ятник повинен бути білий, як сніг, заради її пам'яті. Мені захотілося помити його вчора, і сьогодні я не могла не прийти для цього сюди. Хіба в цьому є щось погане? Гадаю, що немає. І немає нічого поганого в усьому, що я роблю заради місіс Ферлі? Давні почуття вдячності до своєї благодійниці було очевидно провідною ідеєю у бідолашної жінки. Ясно було, відколи вона одержала те перше своє сильне враження ще в дитячі щасливіші літа, її обмежений розум не убирав більше ніяких нових тривких вражень. Я зрозумів, що коли хочу, щоб вона стала довірливіша, і відвертіша, то найкраще буде заохотити її продовжувати роботу, задля якої вона й прийшла на цвинтар. Щойно я сказав їй про це, як вона знов заходилася коло пам'ятника. Вона торкалася до холодного мармуру з такою ніжністю, не би то була жива істота. Знов і знов шепотіла собі слова надмогільного напису. От ніби повернулися далекі дні її дитинства. І вона знов старанно заучує свій урок, омостившись біля ніг місіс Ферлі. «Не здивуйтеся», – сказав я, обережно готуючи ґрунт, для своїх запитань. «Коли я зізнаюсь, який я радий, що бачу вас тут, я дуже непокоївся за вас, коли ви поїхали від мене в Кебі». Вона швидко підвела голову і підозріливо глянула на мене. «Непокоїлися?» повторила вона. «Чому?» «Сталося щось дивне після того, як ми розпрощалися тоді вночі. Двоє чоловіків проїхали повз мене в колясі. Мене вони не побачили, але зупинилися зовсім близько і заговорили до полісмена, що йшов по другому боці вулиці. Вона зразу облишила свою роботу. Її рука з мокрою ганчіркою, якою вона мила напис, безсило повисла». Другою рукою вона вхопилася за мармурового хреста в узголов'ї могили. Повільно вона повернула до мене голову. Очі її знов були осклілі від жаху. Я пішов на пролом, хоч як це було ризиковано. Надто пізно було відступати. Ті двоє заговорили до полісмена, сказав я, і спитали, чи не бачив він вас. Він вас не бачив. І тоді один із тих чоловіків сказав, що ви втекли з його божевільні. Вона зірвалася на рівні ноги так, ніби мої слова були сигналом для її переслідувачів. Стривайте. вигукнув я, дослухайте до кінця, постривайте, і ви зрозумієте, що я вам друг. Одне моє слово, і ті люди дізналися, якою дорогою ви поїхали. Але ж я не сказав ні слова. Я допоміг вам утекти. Провів, подбав про вашу безпеку. Збагніть, постарайтеся збагнути. Збагніть те, що я кажу вам. Благання моєму голосі, здавалося, заспокоїло її краще, ніж самі слова. Вона силкувалася збагнути їх. Нерішуче переклала вогку ганчірку з однієї руки в другу, як перекладала з руки в руку сумочку тієї ночі коли я побачив її вперше. Мало-помалу з зміст моїх слів почав доходити до її розхвильованого, збентеженого розуму. Поступово вираз її обличчя пом'якшав, її очі вже дивилися на мене більше з цікавістю, аніж із страхом. «Ви не вважаєте, що мене треба повернути до божевільні? Адже ні?» запитала вона. «Звісно, ні». Я радий, що ви втекли звідти. Я радий, що допоміг вам. Так, так, ви справді мені дуже допомогли. Ви допомогли мені здійснити найтяжче. Якось неуважливо відказала вона. Утакти було легко, а то б я ні не зуміла це зробити. Мене вони ніколи не стерегли так, як стерегли інших. Я була така тиха, така слухняна. Так усього боялась. Найтяжче було знайти Лондон. У цьому ви допомогли мені. Чи ж подякувала я вам тоді? Я дякую вам нині. Дуже дякую. А далеко та лікарня звідти, де ви зустрілися зі мною? Ну жбо, доведіть, що ви вважаєте мене за друга. Скажіть, де це? Вона назвала місце. Приватну лікарню, що знаходилась недалеко від того місця, де я здибався з нею. А потім, очевидно злякавшись, чи не використаю я ту її відповідь їй на зло, стривожено повторила своє запитання. «Ви не вважаєте, що мене треба повернути до божевільні? Адже ні?» «Кажу ще раз. Я радий, що ви втекли!» Радий, що вам добре повелося після того, як ви поїхали від мене. Відповів я. Ви сказали тоді, що в Лондоні у вас є подруга. Ви розшукали її? Так, було дуже пізно, але одна дівчина в домі сиділа за шитвом, то вона допомогла мені розбуркати місіс Клеменс. Так звати мою подругу. Вона хороша, добра жінка, але не така, як і місіс Ферлі. А... Таких, як місіс Ферлі, немає. Місіс Клеменс, ваша давня подруга. Давно ви знаєтеся з нею? Так, вона сусідила з нами колись у Гемширі. Вона любила мене, часто бавила, коли я була маленькою дівчинкою. Багато років тому вона, їдучи від нас, записала моєму молитовникові свою лондонську адресу і сказала «Анно». Якщо тобі коли-небудь буде погано, приїжджай до мене. Я не маю ні чоловіка, щоб він боронив мені щось, ані дітей, щоб їх глядіти. Отож, я й подбаю про тебе. Добрі слова, правда? Мабуть, я й пам'ятаю їх тому, що це добрі слова. Я так мало що пам'ятаю. Так мало, так мало. Хіба у вас не було батька чи матері? щоб вони доглядали вас. «Батька? Я його ніколи не бачила. Ніколи не чула, щоб мати говорила про нього. Батько? Ой, Леле, він, напевно, давно помер. А ваша мати? Я не дуже мирю з нею. Ми не миримо і боїмося одна одної». «Не миримо і боїмося одна одної». При цих словах у мені вперше ворухнулася підозра, що, можливо, саме Аннина мати віддала її будинок для божевільних. «Не питайте мене про матір», – провадила вона. «Мені миліше говорити про місіс Клеменс. Місіс Клеменс, як і ви, не вважає, що мене треба знов запроторити до божевільні. Вона теж радіє, як і ви, що я втекла з тілят. Вона плакала над моїм лихом і проказувала, що його треба від усіх ховати. Її лихо. Що вона хотіла сказати цим словом? Чи не через це написала анонімного листа? Чи не вжила вона це слово в тому надто звичному розумінні, що й багато жінок, котрі пишуть анонімні листи, аби перешкодити одруженню своїх зрадливих коханців? Я вирішив, перш ніж заговорити про щось інше, з'ясувати, що вона хотіла сказати словом лихо, яке лихо? перепитав я. Те лихо, що мене запроторили в лікарню, відповіла вона, і весь її вигляд засвідчив, як вона щиро здивована моїм запитанням. Яке ще може бути лихо? Я вирішив діяти якомога делікатніше та обережніше, але неодмінно допитатись. Дуже важливо було добитися цілковитої певності у всіх питаннях, які я хотів з'ясувати з її допомогою. «Є інше лихо, – сказав я, – таке, що може спіткати молоду жінку, що через нього вона може все життя терпіти горе й ганьбу. Що ж це? – нетерпляче спитала вона. Таке лихо, коли жінка – покладаючись на свою невинність, надто довіриться чоловікові, якого кохає. Вона подивилася на мене з непідробним подивом малої дитини. Ані найменшого збентеження, ані рум'янцю, ані ознаки хоч якогось потаємного сорому не було на її обличчі, що так прозоро і щиро відбивало всі почуття. Краще за будь-які слова мене переконав вираз її обличчя й очей. Переконав у тому, що причина, яка спонукала її написати листа до міс Ферлі, була зовсім не та, що я запідозрив спочатку. Принаймні цю підозру можна було відкинути, але тепер усе ставало ще більш незрозуміле. Лист хоч і не називав імені сера Персіваля Глайда, але вказував саме на нього. Безперечно, вона мала дуже поважну причину засновану на глибокому почутті якоїсь несправедливої образи, щоб таємно обмовляти його перед Місферлі в тих виразах, які вона вжила в листі. І та причина була зовсім інша, ніж просто гірка жіноча кривда. Якщо він не завдав їй кривди, то зовсім іншої. Якої ж саме? Я не розумію вас. Зізналась вона після очевидних і марних зусиль розгадати те, що я їй сказав. «Дарма», – сказав я, – «вернімось до того, про що ми говорили. Розкажіть мені, як довго ви пробули в місіс Клеменс і як ви потрапили сюди?» «Як довго?» – перепитала вона. «Весь час пробула в місіс Клеменс, аж поки ми приїхали сюди два дні тому. То ви живете в селі?» Спитав я Дивно, що я нічого не чув про вас Ні, ні, не в селі Затримились від сіля. На фермі Ви знаєте цю ферму? Її називають Тоддівкут Я добре знав ту місцину Ми часто проїжджали мимо Під час наших прогулянок То була одна з найстаріших ферм в околиці Вона тулилася в безлюдному затишному місті у видолинку, де сходилися два пагорби. «Тоди родичі місіс Клеменс», – розповідала вона далі. «Вони часто запрошували її до себе в гості. Вона сказала, що поїде і мене візьме з собою, щоб я пожила серед тиші на свіжому повітрі. Правда ж, вона дуже добра жінка, а я куди завгодно поїхала, аби жити в тиші безпеці». Нікому не заважати. Та коли я почула, що то дівкут це біля самого лімеріджу. Ох, як я зраділа. Я б всю дорогу бігла бо соніш, тільки б побачити знову школу і село й дім у лімеріджі. Вони дуже хороші люди. Ці тоди. Хотілося б чим довше в них пожити. Одне тільки не подобається мені в них, та й місіс Клеменс. Що ж саме? Вони дражняться, що я обираюся у все біле. Кажуть, ніби це хімера. Але ж місіс Ферлі краще знала. Місіс Ферлі ніколи не змусила б мене надягти цю бридку синю накидку. Ах, коли вона була жива, то так любила біле. І от тепер над її могилою білий камінь. І я роблю його ще білішим заради неї. Вона й сама часто носила біле. І завжди одягала в біле Свою маленьку донечку А як міс Ферлі? Чи щаслива й здорова? Чи ходить вона в білому, Як з малечку? Голос їй впав, Коли вона запитала про міс Ферлі. Вона все більше відверталася від мене. Мені здалося, Щось у ній перемінилося. Мабуть, вона каралась За того анонімного листа. І я вирішив так відповісти, щоб вона мимоволі призналась. «Міс Ферлі не була ані здорова, ані щаслива сьогодні вранці», – сказав я. На відповідь вона щось промурмотіла, але так тихо, що годі було й розгадати, які то були слова. «Ви спитали, чому міс Ферлі не була ані здорова, ані щаслива цього ранку?» Наполягав я. «Ні, швидко і нетерпляче», Відказала вона Я нічого такого не питала Зовсім ні Але я все-таки скажу вам Міс Ферлі одержала вашого листа Поки ми розмовляли Вона все стояла навколішка Ревно відмиваючи Останні пляминки біля слів напису Коли я сказав свою першу фразу Вона облишила роботу І повільно обернулася до мене Не встаючи з колін Друга фраза Буквально приголомшила її Ганчірка випала її з рук Вуста розтулились Блідістю мить покрила її обличчя «Звідки ля, ви знаєте?» Слабким голосом спитала вона «Хто показав вам листа?» І враз кров прилила її до обличчя Вона збагнула, що виказала себе цими словами І відчаї сплеснула руками «Я не писала його». Задихаючись від страху, сказала вона, «Я нічого не знаю про листа». «Ні», – сказав я, – «це ви написали того листа, і ви знаєте про це. Недобре ви вчинили, що послали такого листа. Недобре було лякати міс Ферлі, якщо ви мали що сказати міс Ферлі, щось важливе для неї, варте її уваги». Вам треба було самі прийти до неї в дім. Ви повинні були самі все розповісти, молодій леді. Вона припала обличчям до могильного каменя, обвила його руками і не відповідала. Якщо у вас хороші наміри, міс Ферлі буде так само добра до вас, як і її мати, продовжував я. Міс Ферлі нікому не розповість про вас і не допустить, щоб вас спіткало лихо. Чому би вам не зустрітися з нею завтра на фермі або, скажімо, в саду, в Лімеріджі? О, місіс Ферлі, коли б я могла померти і спокоїтися, лежачи біля вас? Прошепотіла вона, притискаючись губами до мармуру і з палкою ніжністю звертаючись до останків, що лежали під ним. Ви ж знаєте, як я люблю ваше диття заради любові до вас. Ох, місіс Ферлі, місіс Ферлі, навчіть мене, як її врятувати. Будьте знов моєю любою матінкою і скажіть, як це найкраще зробити. Я бачив, як вона цілувала камінь, бачив, як палко її руки обіймало і гладили його холодну поверхню. Це видовище глибоко зворушило мене. Я схилився над нею і ніжно взяв її нещасні, беззахисні руки в свої, намагаючись заспокоїти її. Але намарне. Вона вирвала свої руки і не підвела голови від пам'ятника. Відчуваючи, що вкрай необхідно будь-яким способом, за будь-яку ціну, заспокоїти її, я звернувся до єдиного почуття яке, напевне, тривожило її від самого початку нашого знайомства до її великого бажання переконати мене, що вона цілком нормальна і відповідає за свої вчинки. «Ну ж, Бо, заспокойтеся!» – говорив я лагідно. «Постарайтеся заспокоїтись, а то мені доведеться змінити думку про вас. Не змушуйте мене думати, що людина, котра віддала вас до лікарні – Слова завмерли на моїх вустах. Щойно я згадав про людину, котра віддала її до лікарні, вона відсахнулася від пам'ятника. Вираз її обличчя вмить страшно змінився. Завжди таке зворушливе у своїй нервовій чутливості, слабкості і нерішучості. Воно зненацька потьмарилося виразом безумної ненависті і страху що надали її рисам дикої, неприродної сили. очі її палали в тімяному вечоровому світлі, мов очі дикого звіра. Вона схопила ганчірку, яку тільки не впустила на землю. Схопила, мов живе, ненависне їй створіння і стисла в руках із такою силою, що кілька крапель упало на плиту. «Говоріть про щось інше!» Прошепотіла вона крізь зуби. Якщо ви не перестанете говорити про це, я не знаю, що зроблю. За якусь мить, де й поділася вся її дотеперішня лагідність, пам'ять про добрість місіс Ферлі не була, як я досі гадав, єдиним сильним враженням у її минулому. Разом із вдячним світлим спогадом про шкільні дні в Лімеріджі, Уживалася мстива пам'ять про страшне зло, яке їй заподіяли, ув'язнивши її в божевільні. Хто ж учинив це лихе діло? Невже її рідна мати? Нелегко було відмовитися від подальших розпитів, утриматися від цього останнього запитання, але я змусив себе це зробити. Бачачи її стан, жорстоко, не було б думати про що-небудь інше – крім того, що її необхідно заспокоїти. «Я не скажу нічого такого, що могло б засмутити вас», – лагідно мовив я. «Вам щось треба від мене?» – відказала вона гостро і підозріливо. «Не дивіться на мене так, скажіть, що вам треба!» «Я тільки хочу, щоб ви заспокоїлись, і коли вам стане краще…» Подумали над моїми словами. Якими словами? Вона помовчала, крутячи так і сяк шматину в руках, і прошепотіла сама до себе: "Які слова він сказав?" Тоді знов повернулася до мене і нетерпляче труснувши головою, сердито спитала: "Чом ви не допоможете мені?" "Гаразд, я допоможу вам", сказав я. Я просив вас побачитися з міс Ферлі завтра і розповісти їй всю правду про листа. Ах, міс Ферлі, Ферлі, Ферлі!» Простий повтор улюбленого, знайомого імені здавалося заспокоював її. Обличчя змякшилось і знов стало таким, яким було. «Не бійтеся, міс Ферлі!» – вів я далі. Не бійтесь потрапити в біду через листа. З нього вона вже багато знає, і вам не тяжко буде розповісти їй все. Не приховуйте від неї нічого, бо й приховувати вже вважайте нічого. Ніяких імен ви не назвали в листі, але міс Ферлі знає, що той, про кого ви писали, сер Персіваль Глайд. Не встиг я вимовити це ім'я, як вона скочила на ноги, і дикий зойк вирвався з її грудей, пролунавши на весь цвинтар. Серце моє зригнулося від того жахливого звуку. Страшний потворний вираз, що був златів з її обличчя, скорчив його знову з подвійною, ба навіть потрійною силою. Цей зойк при самій тільки згадці про його ім'я погляд, що знову повний ненависті й страху. Розповіли мені все. У мене розвіявся останній сумнів. Не мати була винна в тому, що Анну Катерік віддали до будинку для божевільних. Її ув'язнив там чоловік. І звали того чоловіка, сер Персіваль Голайд. Цей крик долетів не лише до моїх вух. Я почув, як у долині відчинилися двері паламаревої хатини Почув також голос її подруги, жінки в шалі Жінки, яку звали Місіс Клеменс «Я йду, йду!» – кричала вона з закарлуватих дерев За хвилину показала сама Місіс Клеменс Вона майже бігла до нас «Хто ви?» – закричала вона, ступивши на цвинтарну землю «Як ви смієте лякати цю бідну, беззахисну жінку?» Перш ніж я встиг відповісти, вона вже була біля Анни Катерік, обнімала її. «Що з вами, Люба?» – говорила вона. «Що він вам зробив?» «Нічого», – відповіла сердешна. «Нічого, я просто налякалась». Місіс Клемец обернулася до мене і з безстрашним обуренням, за яке я пройнявся до неї повагою. «Мені було б дуже соромно, якби я заслужив ваш гнів», сказав я. «Та я його не заслужив. На жаль, я налякав її, сам того не бажаючи. Вона бачить мене не вперше. Спитайте її, і вона вам скаже, що я не мізумисне налякати її». Я говорив дуже виразно, щоб Анна Катерік теж почула і зрозуміла, і побачив, що мої слова, їхнє значення дійшли до неї. «Так, так», – мовила вона, – «одного разу він зробив мені добро, допоміг мені». Вона зашепотіла на вухо своїй подрузі. «Он як?», – збентежено сказала місіс Клеменс. «Звісно, це міняє діло. Даруйте» що я так грубо розмовляла з вами, сэр. Але погодьтесь, що збоку це виглядало підозріло. моєї вини тут більше, ніж вашої. Потураю її за баганкам і відпускаю в такі моторошні місця саму. Ходімо, люба моя, ходімо тепер додому. Мені здалося, що добра жінка боїться вертатись на ферму по такій порі, і я запропонував провести їх аж поки вони побачать свій дім». Місіс Клеменс чемно подякувала, але відмовилась. Мовляв, по дорозі вони, напевне, здибають наймитів з ферми. «Простіть мені, прошу вас», – сказав я, коли Анна Кетерік узяла свою подругу за руку, щоб ти геть. Хоч який я був далекий від наміру налякати і розтривожити її, а серце моє стислося». Коли я глянув на її печальне, бліде, схвильоване обличчя, я постараюсь простити вас, відповіла вона, але ви надто багато знаєте. Мабуть, я відтепер завжди боятимуся вас. Місіс Клеменс кинула на мене швидкий погляд і співчутливо похитала головою. На добраніч, сер, мовила вона, я знаю. Ви ні в чому не винні, але краще б ви налякали мене, а не її, сердешну. Вони зробили кілька кроків. Я думав, що вони вже лишили мене самого. Зненацька Анна зупинилась і сказала своїй подрузі, «Зачекайте хвилинку, я повинна попрощатись». Вона повернулася до могили, любовно обняла пам'ятник і поцілувала його. «Мені вже краще!» – зітхнула вона, спокійно дивлячись на мене. «Я вам прощаю!» Вона знов приєдналася до своєї подруги, і вони пішли з цвинтаря. Я бачив, як вони зупинилися біля церкви і перекинулися кількома словами з паламаревою дружиною, що прийшла сюди від хатини і чекала, стежачи за нами звіддалік. Потім... Вони подалися геть стежкою, що вела на пустище. Я дивився в слідній катерік, аж поки вона розстала в сутіні. Дивився з таким щемливим смутком, ніби востаннє бачив жінку білому в цьому світі печалі й сліз. Розділ чотирнадцятий. За півгодини я був вже вдома і розповідав мій з Голкомп про все, що сталося. Вона вислухала мене від початку до кінця з глибокою, мовчазною зосередженістю. В жінці її темпераменту це було найсильнішим доказом того, яке велике враження справила на неї моя розповідь. «Душа моя віщує зле!» Оце все, що вона сказала, коли я замовк. «Душа моя віщує зле!» Коли я думаю про майбутнє? Майбутнє залежить від того, спробував заперечити я, яку користь ми зуміємо взяти з теперішнього. Дуже ймовірно, що Анна Катерік буде відвертіше жінкою, ніж була зі мною. Коли б міс Ферлі нині про це годі й думати, рішуче урвала мене місу Голкомб. Тоді дозвольте порадити вам». «Підіть самі побачтеся з Анною Катерік і зробіть усе можливе, щоб прихилити її до себе. Що ж до мене, то я боюсь знов налякати бідолашну, як налякав сьогодні. Ви не заперечуєте проти того, щоб піти завтра зі мною разом на ферму?» «Ні, не заперечую. Я піду куди завгодно і зроблю що завгодно заради Лориного блага». Як ви сказали, називається та ферма? Ви повинні добре її знати. Називається вона Тоддівкут. А вже ж знаю. Це одна з ферм, що належать містерові Ферлі. У нас у молочній працює фермерова Середульша дочка. Вона щодня бачиться зі своїми батьками. Може, вона чула чи бачила там щось небудь таке, що нам придасться? Ось я зараз поспитаю. «Чи тут ця дівчина?» Вона подзвонила і послала слугу довідатись. Повернувшись, слуга сказав, що молочарка пішла якраз на ферму. Це вже три дні, як вона не перевідувала батьків, тож економка відпустила її додому на часинку. «Я порозмовляю з нею завтра», – сказала міс Голком, коли слуга вийшов. «А тим часом розтлумачте мені, навіщо власне?» Я маю зустрітися з Анною Катерік, адже ви не сумніваєтеся, що людина, яка віддала її до будинку для божевільних – сер Персіваль Глайт. Ані з кілочки не сумніваюсь. Проте лишається єдина таємниця – причина, через яку він це зробив. Беручи до уваги велику різницю в їхньому суспільному становищі – яка начебто виключає всяку думку про те, що вони можуть бути бодай далекими родичами. Надзвичайно важливо знати, навіть враховуючи, що її можливо, і справді треба було віддати до лікарні. Надзвичайно важливо знати, чому саме він узяв на себе серйозну відповідальність, ув'язнивши її. В приватній лікарні, здається, ви сказали, так. У приватній лікарні, де за те, щоб її утримували як пацієнтку, заплачено, звісно, чималу суму, якої не міг собі дозволити бідняк. Я розумію ваші побоювання, містере Гартрайт, і обіцяю вам усунути їх. Байдуже, допоможе нам завтра Анна Катерік чи ні? Сер Персіваль Глайд недовго пробуде в нашому домі якщо не дасть вичерпних пояснень містерові Гілмору та мені. Майбутнє моєї сестри – найдорожча моя турбота в житті. Я маю якийсь вплив на неї, маю певне право сказати вирішальне слово про її заміжжя. І ми побажали одне одному на добраніч. Наступного ранку, після снідання, одна обставина – Яку витіснили з моєї пам'яті події минулого вечора, завадила нам незагайно вирушити на ферму. Це був мій останній день у Лімериджі. Потрібно було тільки на надійде пошта зробити, як радила місіс Голкомб, попросити у містера Ферлі дозволу розірвати нашу угоду за місяць до закінчення строку. З огляду на непередбачену необхідність мого негайного повернення до Лондона, на щастя, мовби для того, щоб підтвердити вірогідність моєї відмовки, я дістав два листи від лондонських друзів. Я відразу ж пішов до своєї кімнати і послав слугу спитати містера Ферлі, чи зможе він мене прийняти у важливій справі та в який саме час. Я чекав повернення слуги ані трохи не тривожечись тим, як мій хазяїн поставиться до мого прохання. Чи відпустить мене містер Ферлі, чи ні, я все одно мушу їхати. Усвідомлення того, що я вже зробив перший крок на печальній путі, яка віднині навіки розлучить мене з міс Ферлі, не би притупило мені всяку здатність турбуватися про власне благополуччя, я покінчив зі своїм дражливим самолюбством бідняка, покінчив із дріб'язковим марнославством художника. Ніяке зухвальство містера Ферлі, якщо тому заманеться бути зухвалим, нині не могло б мене поранити. Слуга повернувся з відповіддю, до якої я був готовий. Містер Ферлі вельми шкодував, що через своє нездоров'я. Мусив розпрощатися з усякою надією, мати втіху прийняти мене цього ранку, а тому просив пробачити йому і люб'язно повідомити мої побажання в письмовій формі. Такі прохання я вже одержував упродовж мого тримісячного перебування в Лімеріджі. Весь цей час містер Ферлі був радий, що має мене в домі, але ні разу не почувався досить здоровим, щоб побачити мене повторно. Слуга відносив від мене своєму панові свіжу паку малюнків, реставрованих і окантованих, із моїми глибокими пошанами, і повертався з порожніми руками, приносячи від містера Ферлі щирі вітання, красну дякую і тисячу перепрошень у зв'язку з тим, що стан його здоров'я досі змушує його лишатись самотнім в'язнем у своїх покоях. Неможливо було придумати кращу систему, яка б чудово задовольняла обидві сторони. Тяжко сказати, хто з нас двох почував при цьому більше вдячності до хворих нервів містера Ферлі. Я негайно написав йому листа у якнайчемніших, якнайясніших та якнайкоротших виразах. Містер Ферлі не дуже поспішився з відповіддю. Надійшла вона десь за годину. Писано її, вишукано правильним почерком, ліловим чорнилом, на гладенькому, мов слонокість, і цупкому як картон папері. Ось як мені відповіли «Від містера Ферлі вітання містерові Гартрайту». «Містер Ферлі не здатен висловити з огляду на свій стан здоров'я, як дуже його вразило і засмутило прохання містера Гартрайта». Містер Ферлі – не ділова людина, але він порадився й своїм мажордомом. І ця дуже ділова людина підтримує думку містера Ферлі, що клопотання містера Гартрайта про дозвіл порушити угоду не може бути виправдане ніякою причиною, окрім хіба питанням життя чи смерті. Якби високе почуття схиляння перед мистецтвом і його служителями – Цю єдину розраду і втіху, страдницького існування містера Ферлі можна було легко похитнути, то нинішні дії містера Гартрайта похитнули б його. Та цього не сталося, це почуття лишилось несхитне, воно змінилось тільки стосовно містера Гартрайта. Висловивши свою думку в тій малій мірі, в якій це дозволяють зробити нестерпні муки. Спричинені нервами, містер Ферлі не міг додати нічого, окрім свого рішення, з приводу вкрай нечемної вимоги, врученої йому. Поза як для містера Ферлі абсолютно необхідний цілковитий спокій, як душевний, так і тілесний, він не потерпить, щоб містер Гартрайт довше порушував той спокій своїм перебуванням у його домі за обставин, Дражливо нестерпних для обох сторін. Тож містер Ферлі з єдиної потреби оберегти свій спокій відмовляється від своїх прав на містера Гартрайта і повідомляє його, що він може залишити його дім. Я склав листа вдвоє і відсунув його в бік разом з іншими своїми паперами. Був час, коли мене образила б така зухвалість. Але нині я поставився до нього просто як до звільнення в письмовій формі. Я зразу же перестав думати про це. Тільки пам'ять ліла в куточку мозку, коли зійшов униз до їдальні і сказав міз Голком, що готовий йти з нею на ферму. Містер Ферлі, задовольний ваше прохання? спитала вона, коли ми вийшли з будинку. Він дозволив мені їхати геть. Міс Голком. Вона кинула на мене швидкий погляд, і вперше за весь час нашого знайомства самохітю взяла мене під руку. Словами їй не вдалося б висловити так делікатно, що вона розуміє, в яких виразах мені дозволили залишити службу, і співчуває мені не як людина з вищого кола, а як друг. Зухвалість того чоловічого листа не зачепила мене. Зате глибоко зворушила жіноча доброта, що хотіла загладити ту зухвалість. По дорозі на ферму ми домовились, що мій голком увійде в дім сама, а я зачекаю на неї неподалік. Ми вирішили вчинити так, побоюючись, коли б моя присутність, після всього, що сталося минулого вечора на цвинтарі, не викликала ванникатерік нового нападу страху, та коли б не зросла через це. Її недовіра до зовсім їй незнайомої дами. Міс Голком залишила мене на дворі, бажаючи спочатку поговорити з фермеровою дружиною, чиїй дружній допомозі, вона нітрохи не сумнівалась. Я був певен, що пробуду сам досить довго. На мій подив минуло якихось п'ять хвилин, і Міс Голком повернулась. «Анна Катерік відмовилась побачитися з вами?» Вражено спитав я. А на Катерік поїхала, відповіла міс Голком. Поїхала? Так, разом із місіс Клеменс. Обидві вони поїхали рано вранці, о восьмій годині. Я мовчав, я тільки розумів, що разом з ними щезла наша остання можливість що небудь з'ясувати. Міс тут знає про своїх гостей стільки ж. Як і я, вела далі міс Голкомп, і вона теж збита з пантелику. Вчора ввечері, після того, як жінки залишили вас, вони щасливо добулися додому і, як завжди, посиділи з родиною містера Тодда. Але перед самою вечерею Анна Катерік налякала їх усіх, зненацька зумлівши. Вона й першого дня по приїзді була знепритомніла. Тільки та непритомність була не така глибока, і місіс Тод пояснила її тим, що Анну Катерік, певне, вразила якась новина, яку вона вичитала в місцевій газеті, взявши її зі столу і почавши читати за хвилину чи дві до того, як на неї напали млості. А знає місіс Тод, яке саме повідомлення в газеті, так вразило Анну. «Ні», – відповіла міс Голком. Вона тоді ж переглянула газету і не знайшла в ній нічого хвилюючого. Одначе я попросила в неї ту саму газету, щоб самій подивитись, і на першій же сторінці побачила, що редактор через брак місцевих новин передрукував кілька оголошень із великосвітської хроніки лондонських газет. Серед них було й повідомлення про майбутній шлюб моєї сестри. Я зразу ж виснувала, що саме це – схвилювало Анну Катерік. Напевно, це повідомлення і спонукало її написати анонімного листа, що потрапив у наш дім наступного дня. Все це не викликає сумніву. Але що спричинилось до її вчорашньої непритомності? Невідомо. Причина зовсім не зрозуміла. В кімнаті нікого чужого не було. Єдиним гостем була наша молочарка – Одна з дочок містера Тодда, я вам уже казала про неї. Розмовляли тільки про місцеві плітки та новини. Раптом Анна скрикнула і стала бліда, як смерть. Начебто без ніякої причини. Місіс Тод і місіс Клеменс віднесли її на гору, а місіс Клеменс лишилася коло неї. Чути було, як вони ще довго розмовляли, коли вже всі обляглися. Рано вранці. Місіс Клеменс відвела Місіс Тодд у бік і несказанно її здивувала, заявивши, що вони мусять негайно їхати. Мовляв, якась поважна причина змушує Анну Катерік залишити лімеріч. Але ніхто з мешканців ферми в цьому не винний. Оце і все, що Місіс Тодд зуміла випитати в своїй гості. Як Місіс Тодд не допитувалась, а Місіс Клеменс мовчала про причину. Вона тільки хитала головою і твердила, що просить заради спокою Анни Катерік. Ні про що ту не розпитувати. Сама, очевидно, дуже стривожена. Вона повторяла, що Анна мусить їхати, що й вона повинна їхати з нею, і що вони змушені приховувати, куди їдуть. Я звільню вас від переказу всіх заперечень та умовлянь гостинної місіс Тодд. Кінчилося все тим, що вона сама відвезла гостей на найближчу станцію через три години після тієї розмови, і дорогою вона все добивалася від них ясноти, але даремно вона садила їх біля самої станції, так розсердившись та образившись на них за цей неполюдський раптовий від'їзд і за недружню відмову поділитися секретом, що поїхала з пересердя навіть не попрощавшися з ними. «Оце і все. напружте свою пам'ять, містере Гарт Райт, і скажіть мені, чи не сталося вчора ввечері на цвинтарі чого-небудь такого, чим можна пояснити незрозумілий від'їзд цих двох жінок?» Спочатку я хотів би збагнути міс Голком, чому так раптово стривожилась і зомліла Анна Катерік налякавши всіх на фермі, адже це сталося через кілька годин після того, як ми з нею розпрощались, і збігло вже досить часу, щоб те сильне хвилювання, яке я мав нещастя їй завдати, погамувалось. Чи розпитали ви докладніше про плітки, що їх переповідала молочарка, коли Анна зомліла? «Так, але місіс тот за домашніми клопотами...» Не могла чути всієї розмови. Вона тільки могла сказати мені, що то були просто новини. Мабуть, мала на увазі, що вони, як завжди, гомоніли про свої справи. «Може, у молочарки пам'ять краще, ніж у її матері», – сказав я. «Гадаю, добре б вам, міс Голкомп, порозмовляти з дівчиною. Щойно ми повернемося додому». Мою пропозицію було прийнято і негайно здійснено. Вдома міс Голком повела мене до приміщень для челяді, і ми застали дівчину в молочарні. Закасавши рукава, вона чистила великого бідона з-під молока і щось безтурботно наспівувала. «Я привела цього джентльмена подивитися на вашу молочарню, Ганно», мовила міс Голком. «адже це одне з вартих уваги місць у нашому домі» і воно робить вам честь. Дівчина зашарілась, зробила реверанс і сором'язливо сказала, що докладає всіх сил, аби все було в чистоті і порядку. «Ми оце тільки повернулися з вашої ферми», провадила міз Голкомб. «Я чула, ви вчора були там і застали вдома гостей». «Так, міс». І ще мені сказали, що одна гостя зомліла і захворіла, Сподіваюсь, нічого не було сказано чи зроблено такого, щоб її налякати, адже ви не говорили ні про що дуже страшне, правда ж? О, ні, міс, сміючись відповіла дівчина. Ми з сестрами просто обмінювались новинами. Сестри розповідали вам про ферму? Так, міс. А ви розповідали про маєток? Так, міс, я певна. Не було сказано нічого такого, що могло б налякати бідолашку. Якраз, коли вона зомліла, розказувала я. Я сама так налякалася, міс. Мене ніколи не беруть млості. Міс Голкомп не встигла поставити їй наступне запитання, бо дівчину покликали до дверей прийняти кошик яєць. Коли вона відійшла, я шепнув міс Голкомп, «Спитайте». Чи не говорила вона вчора ввечері про те, що в лімеріджі чекають на гостей? Мій з голком поглядом дала мені зрозуміти, що їй все ясно, і коли молочарка вернулася до нас, запитала її О, так мій, сказала, простодушно відповіла дівчина. І про те, що в лімеріджі чекають на гостей, і про те, що ряба захворіла. Оце й усі новини, що в мене були для моїх. «А ви сказали, на кого саме чекають?» «Сказали, що понеділок приїжджає сер Персіваль Глайд!» «Так, міс, я сказала, що дожидають сера Персіваля Глайда. Сподіваюсь, у цьому не було нічого поганого, і я не наробила біди!» «Ні-ні, ходімо, містере Гартрайт, якщо ми не перестанемо забавляти гану балачками...» Вона ще подумає, ніби ми зумисне прийшли, щоб заважати їй працювати Зоставшись на одинці, ми перезирнулись Маєте ви ще якісь сумніви тепер, міс Голком? Серові Персівелю Глайду доведеться розвіяти мої сумніви Або Лора Ферлі ніколи не стане його дружиною Розділ п'ятнадцятий Підійшовши до парадного входу, ми помітили, що по алеї до будинку наближається кабріолет. Міс Голком зачекала на східцях, поки екіпаж під'їхав ближче, і підійшла потиснути руку літньому джентльменові, що бадьоро зліз на землю, як тільки спустили східці. Приїхав містер Гілмор. Коли нас познайомили, я став розглядати його з цікавістю, яку мені було нелегко приховати. Цей чоловік мав зустатися в Лімеріджі після мого від'їзду, мав вислухати пояснення сера Персіваля Глайда і своїми досвідченими порадами допомогти імі з Голком скласти свою думку. Він повинен був чекати, поки так чи так вирішиться питання шлюбу, чи відкласти його на непевний срок, чи визначити день весілля. Повинен був в останньому випадку скласти своєю рукою Шлюбний контракт, що безповоротно пов'яже долю міс Ферлі з сером персівалим глайдом. Навіть у той час, коли я не знав усього, що знаю тепер, я дивився на повірника родини Ферлі з цікавістю, якої доти ніколи не почував до жодного з незнайомих мені людей. Зовні містер Гілмор був цілковитою протилежністю, Нашому звичайному уявленню про старих юристів. Обличчя його цвіло рожевою квіткою, довге сиве волосся було охайно причесане, чорний сурдут, камізелька і штани сиділи на ньому бездоганно. Біла краватка дбайливо пов'язана, а ясно-бускові рукавички могли б цілком достойно прикрашати руки якого-небудь модного священника, його манера й мова. Приємно вражали чудовою світкістю і вишуканістю старої школи, а ці риси ще й відтінялися постійною дотепністю і винахідливістю людини за фахом своїм зобов'язаної завжди бути напоготові і усе озброєнні. На початку прекрасне здоров'я і добрі перспективи на майбутнє, а потім довга, успішна кар'єра до пропорядної, надійної людини. Бадьора, діяльна, шанована старість. Ось, як в мене склалося загальне враження про містера Гілмора після першого з ним знайомства. Заради справедливості слід зазначити, що згодом, краще його пізнавши, я ще дужче утвердився в такій своїй думці. Я залишив староджельт мена і міс Голком на сходах перед дверми дому, щоб своєю присутністю не заважати їхній діловій розмові про справи родини Ферлі. Вони пішли до вітальні, а я знову зійшов униз по сходах, щоб поблукати самому в саду. Години мого перебування в Лімеріджі були злічені. Мій завтрашній від'їзд був остаточно вирішений. Моя участь у розслідуванні з приводу анонімного листа закінчена. Кому була від того шкода, крім мене самого? коли б я на коротку частину, що лишалася мені, дав волю своєму серцю і звільнив його від холодних жорстоких пут, які мені довелося на нього накласти. Я хотів лише попрощатися з тими місцями, що були свідками скороминучих хвилин мого щастя і моєї любові. Я машинально звернув на доріжку, що вела попід вікнами моєї кімнати, де вчора вона гуляла собачкою. І пішов стежкою, якою так часто ступали її ноги, аж поки прибрів до хвіртки, що вела в сад, де були її троянди. Похмура осінь уже запанувала в ньому. Квіти, розрізняти які вона вчила мене за їхніми назвами, ті квіти, що я навчав їх малювати її, пов'яли, і маленькі білі стежечки поміж клумб були мокрі від дощу. Я перейшов на алею, де ми вдихали разом теплі пахощі серпневих вечорів, де ми разом милувалися міріадами поєднань світла й тіні біля наших ніг. Довкола мене сипалося листя зі стогнучих гілок і від довколишнього осіннього гниття і занепаду. Холод проймав мене до кісток. Я вийшов із саду і подався стежкою, що помало підіймалася, на найближчий пагорб. Старе зрізане дерево, на якому ми часто відпочивали, просякло дощовою вологою. Місцина, де під грубим кам'яним муром гніздились папороті, що їх я малював для неї, перетворилась на калюжу, в якій гнили мокрі бур'яни. Я добувся на вершину пагорба і задивився на простори, якими ми так часто милувалися в ті щасливі дні». Все було голе і холодне. Це вже був не той краєвид, що я беріг у пам'яті. Сонячний сяйво її присутності вже не гріло мене. Голос її не чарував мого слуху. На тому місці, звідки я дивився вниз, вона розповідала мені про свого батька, що на кілька років пережив її матір, про те, як ніжно вони з батьком любили одне одного». Та як вона досі тужила за ним, коли заходила до його покоїв чи займалась чимось, що нагадувало про нього? Невже цей краєвид, що нині відкривався мені самотньому з пагорба, мав хоч щось спільне з картиною, якою я любувався, слухаючи її розповіді? Я відвернувся і пішов у долину через вересове пустище, через дюни на берег моря. Там було біле шумовиння бурунів, там панували здиблені табуни хвиль. Але де те місце, на якому вона колись задумано малювала якісь фігури кінчиком своєї парасольки? Де те місце, на якому ми сиділи з нею разом? І вона розпитувала мене про мене та про мою родину. По жіночому доскіпливо цікавилась матінкою та сестрою і простодушно гадала – чи покину я коли-небудь своє самотинне житло та чи матиму свою сім'ю і дім. Вітер і хвилі давно згладили її сліди на цьому піску. Я дивився на безмежну одноманітність морського простору. І це узбережжя, де ми разом збували сонячні години нашого дозвілля. Було мені чуже, от ніби я опинився вперше на зовсім незнайомому березі. Безмовна пустельність морського берега сповнила моє серце холодом. Я вернувся до будинку, до саду, де все промовляло про неї, де її сліди були на кожному повороті стежки. На західній терасі я здибав містера Гілмора. Мабуть, він шукав мене, бо коли ми стрілися очима, він прискорив ходу. Я не мав настрою спілкуватися з чужою людиною. Але зустріч була неминуча, тож я скорився, надумавши взяти з неї якомога більше користі. «Саме вас я й хотів побачити», – мовив старий джентльмен. «Маю сказати вам два слова, мій любий сер, і якщо ви не заперечуєте, я скористаюся цією нагодою. Коротше кажучи, ми з Голком говорили про родинні справи, заради яких я прибув сюди». І цілком природно їй довелось торкнутися прикрих обставин, пов'язаних з анонімним листом. Розповіла вона й про участь, яку ви так ревно і щиро взяли в цій справі. Я чудово розумію, що ця ваша участь дає вам повне право цікавитися тим, як буде продовжено почати вами розслідування. Звісно, вам би хотілося, щоб його передали в надійні руки. Любий сер. Будьте спокійні, розслідування буде в моїх руках. Звісно, містере Гілмор, вам у всіх відношеннях краще випадає і радити, і діяти в цій справі, ніж мені, чи не буде нескромністю з мого боку, коли я спитаю, як ви збираєтеся повести діло. Наскільки це можливо, містере Гартрайт, я вже склав собі план дій. Маю намір послати копію листа з викладом усіх супутних йому обставин. Повірникові сера Персіваля Глайда, людині, яку я трохи знаю. Самого листа я лишу в себе і покажу серові Персівалю Глайду. Щойно він приїде. Я вжив також заходів, щоб вистежити обох жінок. Послав одного із слуг містера Ферлі, надійну людину, на станцію з'ясувати, куди вони подалися. Йому дано гроші і велено їхати за ними, якщо він натрапить на їхні сліди. Оце і все, що ми можемо зробити до приїзду сера Персіваля. Особисто я не сумніваюсь, що він з готовністю дасть усі пояснення, яких можна сподіватися від джентльмена і чесної людини. Сер Персіваль посідає дуже високе становище, сер. Чудове суспільне становище, бездоганна репутація – це виключає всі підозри. За наслідки розслідування я цілком спокійний. радий, що можу це сказати, цілком спокійний. Подібні випадки постійно трапляються в моїй практиці. Анонімні листи, пропащі жінки – Сумні явища нашого суспільного ладу. Я не заперечую, що в цьому випадку є свої особливі складнощі. Та в цілому випадок, на жаль, пересічний, надто пересічний. Хоч мені прикро, містере Гілмор, але на лихо я не поділяю ваших поглядів на цю справу. Оце ж воно, мій любисер, оце ж воно є. Я старий і маю практичний погляд. Ви молоді, і погляди вас романтичні. Давайте не сперечатися про наші погляди. Як Юри за фахом, я постійно живу серед суперечок, містер Гартрайт. І завжди радію, коли можу їх уникнути, як роблю це й нині. Зачекаємо, подивимося, що покажуть події. Чудова це місцина, і полювання тут прекрасне. Та, мабуть, навряд чи... Здається, містер Ферлі не влаштовував на своїх землях мисливського заповідника. І все ж чудова місцина, і дуже милі люди. Я чув, ви художник? Малюєте аквареллю? Можна позаздрити вашому талантові? А в якому стилі? Розмова перейшла на загальні теми. Вірніше, містер Гілмор говорив, а я слухав. Але мої думки були далекі від нього і від тих речей, про які він так красномовно розводився. Моя самотня прогулянка протягом останніх двох годин відчутно подіяла на мене. Мені захотілося якомога швидше поїхати геть із Лімеріджа. Навіщо подовжувати на якусь там хвилину ці муки прощання? Яка служба чи послуга була тут іще комусь потрібна від мене? Нікому ніякої користі не було більше з мого перебування в Камберленді. Та й хазяїн мій, дозволивши мені їхати, не наклав на мене ніякого обмеження в часі. Чом не покінчити з цим одразу? І я вирішив, що й пора покінчити. Лишалося ще кілька денних годин до сутінків, то щом не виїхати мені в Лондон сьогодні? Ось зараз, скориставшись першим ліпшим приводом, що спав мені на думку, я вибачився перед містером Гілмором і швидко повернувся в дім. Ідучи нагору до своєї кімнати, я стрів на сходах міс Голкомб. Вона окмітила з моїх квапливих рухів і зперемінив в виразі обличчя, що я щось намислив і спитала, що сталось. Я пояснив їй причини, що спонукали мене прискорити мій від'їзд. Розповів все достеменно так, як розповів про це тут. Ні, ні, сказала вона щиро й серйозно. Поїдьте від нас, як друг, ще раз розламайте хліб разом з нами, лишайтесь та пообідайте, лишайтесь і допоможіть нам провести наш останній вечір з вами так само приємно, як ми провели з вами перший. Наскільки це можливо? Це моє запрошення, запрошення місіс Везі. Вона повагалась трохи і додала а також Лорене запрошення. Я пообіцяв затриматись. Бачить Бог, я не мав бажання лишати по собі печальну пам'ять, хоч би в кому, з мешканців Лімериджа. Час до обіднього дзвінка мені найприємніше було перечекати в моїй кімнаті. Там я й пересидів, поки настав час іти вниз. Протягом усього того дня я не розмовляв з міс Ферлі, навіть не бачився з нею. Перша наша зустріч за день, коли я війшов до їдальні, була нелегким випробуванням і для неї, і для мене. Вона теж старалася щосили, щоб наш останній вечір був схожий на колишні золоті вечори, яких не вернути. Вона одягла сукню, що подобалася мені найдужче з усього її вбрання, з темно-синього шовку, просто і вишукано отороченого старовинним мереживом. Вона підійшла до мене привітатися легко і жваво, як колись, і подала мені руку невинно, приязно і щиро, як у щасливіші дні. Її холодні пальці тремтіли в моїй руці, на блідих щоках палали рум'янці. Вона силувано усміхалась, але усмішка погасла на її устах, коли я глянув на неї. Все в ній промовляло яких зусиль їй коштувало здаватися спокійною. Серце моє і так належало їй. Та коли б це було можливо, я б від цієї хвилини полюбив її ще дужче, ніж любив досі. Містер Гілмор дуже нам усім допоміг. Він був у чудовому настрої і вів розмову з неослабним натхненням. Міс Голком рішуче йому вторувала, і я робив усе можливе щоб наслідувати її приклад. Добрі голубі очі, в яких я навчився читати найменшу переміну виразу, благально подивилися на мене, коли ми сідали за стіл. «Допоможіть моїй сестрі!» – здавалося, говорив її стривожений погляд. «Допоможіть, сестрі, і ви допоможете мені!» Ми досить благополучно перебули обід. Зовні, принаймні, всі виглядали вдоволеними та спокійними. Коли дами підвелися за столу, і ми з містером Гілмаром зостались самі в їдальні. Нова невелика подія зайняла нашу увагу і дала мені змогу помовчати кілька хвилин, відітхнути і заспокоїтись. Слуга, якого послано на вздогінь за Анною Катерік та її подругою, повернувся і прийшов доповісти в їдальню. Ну, сказав містер Гілмор, то що ви розвідали? Я з'ясував, сер, що ті дві жінки взяли квитки на тутешній станції до Карлайля, відповів слуга. Коли ви довідалися про це, ви, звісно ж, поїхали до Карлайля. Так, сер, але мушу, на жаль, признатись, що далі їхні сліди загубились так, що я не міг їх знайти. «Ви питали на станції в Карлайлі?» «Так, сер. «А по заїздах?» «Так, сер. «І лишили в поліцейській дільниці заяву, яку я вам дав?» «Лишив, сер. «Ну що ж, друже, ви зробили все, що могли, і я зробив все, що міг. Тут ми полишимо цю справу до надходження нових даних». «Наші козирі побиті, містер Гартрайт» сказав мені старий джентльмен, коли слуга пішов. «На сьогодні жінки перехитрували нас. Нам тепер лишається тільки зачекати до понеділка, коли приїде сер Персіваль Глайт. Налити вам ще вина? Добрий портвейн, смаковите, міцне, старе вино. Хоча в моєму погребі є ще краще». Ми перейшли до вітальні, кімнати – де проминули найщасливіші в моєму житті вечори і де я був тепер востаннє. Відколи похолодніло і дні покорочали, вигляд вітальній змінився. Скляні двері, що вели на терасу, були зачинені і завішані товстими портьєрами. Замість м'якої сутіні, при якій ми бувало сиділи, нині очі нам сліпило яскраве світло ламп. Все стало інше. Зовні і всередині все змінилось. Міс Голком і містер Гілмор сіли за картярський стіл. Місіс Везі у своє звичне крісло. Цього вечора вони могли розпоряджати з собою, як хотіли. Тим болісніше, спостерігаючи їхню розкутість, було мені відчувати свою скутість. Я бачив, як міс Ферлі затрималась біля рояля. Раніше мені було так легко і природно підійти до неї, сісти біля неї. Тепер я стояв розгублено і не знав, що діяти, до кого підійти. Міс Ферлі швидко глянула на мене, взяла ноти з піпітра і сама підійшла до мене. «Зіграти мені для вас одну з тих мелодій Моцарта, котрі вам так подобались?» – спитала вона збентежено розгортаючи ноти і не підводячи від них очей. Перш ніж я встиг подякувати їй, вона поспішила до рояля. Стілець біля інструмента, де я бувало сидів. Був тепер ніким не зайнятий. Вона взяла кілька акордів, тоді глянула на мене і знов задивилася в ноти. «Чи не сядете ви на ваше давнє місце?» – спитала вона уривчасто і дуже тихо. Так. Я посиджу тут цього останнього вечора, відповів я. Вона не сказала нічого. Зосереджено розглядала ноти, які знала на пам'ять. Музику, що її стільки разів грала раніше, не зазираючи в ноти. Я зрозумів, що вона чула мою відповідь. Зрозумів, що вона відчуває мою присутність поруч неї. Коли побачив, як гасне рум'янець на оберненні до мене її щоці, як блідість заливає її обличчя. «Мені так жаль, що ви їдете!» Майже прошепотіла вона, дедалі пильніше, вдивляючись у ноти. Пальці її літали по клавіатурі з дивною гарячковою енергією, якої досі я не помічав у її грі. Я пам'ятатиму ці добрі слова, міс Ферлі, довго-довго, після того, як прийде й мене завтрашній день. Лице її зблідло ще дужче, і вона майже зовсім одвернулася від мене. Не говоріть про завтрашній день, мовила вона тихо. Нехай музика говорить з нами сьогодні ввечері мовою щасливішою за нашу. Губи її затремтіли, легке зітхання злетіло з них, і даремно вона намагалася його притамувати, її пальці. Нерішуче взнули по клавішах, пролунала фальшива нота. Вона хотіла поправитись і збилась, і з пересердя опустила руки на коліна. Міс Голком і містер Гілмор вражено підвали голови від карт. Навіть місіс Везі, що дрімала собі в кріслі, прокинулась від раптової тиші і поцікавилася, що сталося. «Ви граєте в віст, містер Гартрайт. Спитала міс Голкомб, значу, що подивившись на мій Я зрозумів її натяк, зрозумів, вона має слушність. Я зараз же встав, щоб перейти до картярського столу. Коли я відійшов від рояля, міс Ферлі перегорнула нотну сторінку і знову доторкнулася до клавішів уже впевненішою рукою. «Все-таки я зіграю це», сказала вона майже пристрасно. Я зіграю цього останнього вечора. Прошу вас, місіс Свезі, сказала міс Голком. Містерові Гілмору мені набридло грати в карти. Побудьте партнером містерові Гартрайту вісті. Старий адвокат глузливо посміхнувся. Він вигравав і саме в цей час показав короля. Раптову переміну виду гри він очевидно приписав тому, що дама не бажала програвати. За весь вечір міс Ферлі більше не зронила й слова, не кинула на мене жодного погляду. Вона так і просиділа за роялем, а я – за картярським столом. Вона грала безперервно, грала так, ніби в музиці шукала порятунку від самої себе. Часом пальці її торкалися клавішів із млосною любов'ю, із м'якою, Жалібною, замираючою ніжністю, невимовно прекрасною і повчальною для слуху. Часом вони зраджували її, а то квапилися по клавіатурі механічно, от ніби гра для них, тягар. І все ж, хоч як мінився вираз, який вони передавали у музиці, ті пальці ні разу не збились, не ослабли і на хвилину, цілковито віддавшись грі. Міс Ферлі підвелася з за рояля аж тоді, коли ми всі повставали, щоб побажати одне одному на добраніч. Місіс Везі була найближча до дверей, і перша потисла мені руку. Я більше вже не побачу вас, містере Гартрайт, мовила стара дама. Щиро шкодую, що ви їдете. Ви були дуже добрі і уважні до мене, а я, як стара жінка. Ціную доброту і увагу. Бажаю вам усього найкращого, сэр. Зичу вам на прощання, щастя. Потім підійшов містер Гілмор. Сподіваюсь, ми з вами ще матимемо нагоду запізнатися краще в майбутньому, містере Гартрайт. Вам зрозуміло, що те невеличке діло перебуває в моїх надійних руках? Так, так, а вже ж? Господи! «Яка холоднеча! Не буду затримувати вас у дверях! Щасливої дороги, любий сер! Бон bon вояж, як то кажуть французи!» Підійшла міс Голком. «Завтра вранці о пів на восьму!» – сказала вона і додала пошепки. «Я чула і бачила більше, ніж ви гадаєте. Ваша поведінка сьогодні ввечері зробила мене вашим другом на все життя!» Остання підійшла міс Ферлі. Я боявся, що мій погляд викаже мене, і намагався не дивитися на неї, коли, думаючи про завтрашній день, узяв їй руку в свою. Я поїду рано вранці, сказав я. Поїду, міс Ферлі, раніше, ніж ви, ні, ні. швидко перепинила вона мене. Не раніше, ніж я встану. Я зійду вниз снідати разом із Меріан. Я не така невдячна, щоб забути останні три місяці. Голос зрадив її. Рука її легенько потисла мою і зразу ж відпустила. Не встиг я сказати їй добраніч, як вона вже пішла. Я швидко наближаюсь до кінця моєї оповіді. Наближаюсь так само невідворотно, як настав світанок мого останнього ранку в лімері Рівно о пів на восьму я зійшов вниз, але сестри вже сиділи за сніданковим столом, чекаючи на мене. В холоді, у тьмяному світлі, похмурі ранковій тиші дому ми всі троє сіли до столу і намагалися їсти, силкувалися говорити, та всі ці зусилля показати спокій і добрий настрій були марні і непотрібні, тож я підвівся, аби покласти цьому край. Коли я простяг руку, і міс Голком, що стояла ближче до мене, потисла її, міс Ферлі зненацька відвернулась і квапливо вийшла з кімнати. «Так ліпше», – сказала міс Голком, коли двері зачинились. «Так ліпше для вас і для неї». З хвилину я не міг говорити. Тяжко було втратити її отак, без прощального слова без прощального погляду. Я опанував себе і спробував попрощатися з місьголком належними словами, але всі слова, що їх я хотів сказати на прощання, звелися до єдиної фрази. Чи заслуговую я на те, щоб ви написали мені? Ось і все, що я спромігся сказати. Ви достойно заслужили на все, що я хотіла б для вас зробити. Поки ми обоє житимемо на світі, хоч би чим це все закінчилось, ви будете про це знати. І якщо, коли-небудь я зможу хоч чимось допомогти вам, хай через багато літ, після того, як загладиться пам'ять про моє зухвальство та безумство, я не зміг договорити. Голос мій упав, очі наповнилися слізьми. Вона схопила мої руки, потисла їх міцно. Певнено, по-чоловічому, чорні її очі блиснули, смагляві щоки зашарілись, енергійне обличчя просяяло і зробилось прекрасне, освітившись внутрішнім світом великодушного співчуття. «Я покладаюся на вас, і якщо нам потрібна буде допомога, я покличу вас, як вірного друга, як мого її друга, як мого її брата». Вона замовкла, ступила ближче до мене, смілива, благородна жінка, по-сестринськи доторкнулася вустами до мого чола і назвала мене на ім'я. «Хай благословить вас Бог, Волтере!» – сказала вона. «Побудьте тут на самоті і заспокойтесь, а я піду. Так буде краще для обох нас. Краще я подивлюся з балкона, як ви будете від'їжджати». І вона пішла. Я підійшов до вікна, за яким не було нічого, тільки печальна осіння голизна. Я мав опанувати себе, а тоді вже покинути навіки цю кімнату. Минула хвилина, не більш, коли двері тихо прочинились, і я почув шерех жіночої сукні. Серце моє шалено закалатало. Я обернувся, від дверей до мене йшла. Міс Ферлі, коли наші погляди зустрілись, і вона збагнула, що ми самі, вона завагалася на мить тоді з мужністю, яку жінки так рідко проявляють у дрібних випробуваннях і так часто у великих. Вона підійшла до мене, дивно бліда і дивно тиха, відвівши одну руку назад, а другою, ховаючи щось у бганках своєї сукні. «Я ходила до вітальні». Сказала вона, взяти ось це. Хай це нагадує вам про ваше перебування у нас і про друзів, яких ви тут лишаєте. Коли я його намалювала, ви сказали, що я роблю успіхи, і я подумала, що вам. Вона відвернула обличчя і простягла мені свій малюнок. Літня хатина, де ми зустрілися вперше, малюнок тремтів у її руці і затремтів у моїй. Коли я взяв його, я боявся виказати свої почуття і тільки відповів «Я ніколи не розлучуся з цим малюнком. На все життя він буде моїм найдорожчим скарбом. Я дуже вдячний вам за нього і дуже вдячний вам, що ви не дали мені поїхати, не попрощавшися з вами». «О, – сказала вона простодушно, – чи ж могла я не попрощатися з вами після того?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 про бідного вчителя малювання. Мі Голком обіцяла покликати мене, і ви мені теж обіцяєте. В її ніжних блакитних очах, крізь сльози, тьмяно мріла печалі розлуки. «Я обіцяю», – мовила вона уривчастим голосом. «О, не дивіться на мене так! Я обіцяю від усього серця!» Я насмілився ступити крок до неї і простяг їй руку. У вас багато друзів, що люблять вас, міс Ферлі, і всі, хто любить вас, сподіваються, що ви будете щасливі. Чи смію я, прощаючися з вами, сказати, що я на це сподіваюся? Сльози покотилися по її щоках. Однією рукою вона сперлася на стіл і простягла мені другу. Я взяв її, міцно потиск. Голова моя схилилася до її руки, мої сльози пали на неї, губи притислися до неї. Не з любов'ю, о ні, в цю останню хвилину не з любов'ю, а з мукою і самозречення мучаю. Ради Бога, лишіть мене, ледь чутно прошепотіла вона. Ці благальні слова відкрили мені тайну її серця, я не мав права чути їх не мав права відповісти на них. В ім'я її святої слабості ці слова змушували мене негайно піти геть. Усе було кінчено. Я випустив її руку з своєї і нічого не сказав більше. Сльози засліпили мене, сховали її від мене, і я змахнув їх, щоб глянути на неї востаннє. Один погляд, як вона впала в крісло, поклала руки на стіл. І знесилено пустила на них свою гарну голівку. Останній прощальний погляд і двері зачинилися за мною. Пучина розлуки розверзлася між нами. Образ Лори Ферлі вже тієї хвилини став пам'ятю минулого. Кінець 14-го розділу читала Лілія Мироненко.